Даниел Пинг Мотивацията Изненадващата истина за това, какво ни движи напред. Анотация Това е книга за мотивацията, но не от онези книги. Прекалено много организации и на само компании, а и правителства и организации с идеална цел все още действат възоснова на предпоставки за човешкия потенциал и индивидуалната реализация, които са устарели и се основават по-скоро на фолклора, отколкото на науката. Те продължават да следват практики от рода на краткосрочни планове за стимулиране или схеми за плащане за изпълнение на задача, въпреки все повечето доказателства, че подобни мерки обикновено не просто не действат, а често вредят. Още по-зле, тези практики не са непознати в училищата ни. Отрупваме децата с модерни технологични джаджи и лесни пари, за да ги стимулираме да учат. Да, посоката наистина е грешна. Откъде обаче да знаем кой е верният подход? Решения има, например в трудовете на учени, чиято работа през последния половин век ни предлага по различен възглед за човешката мотивация. Твърде дълго е имало разминаване между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът, между нас самите, когато сме на работа и когато се забавляваме. Целта на мотивацията е да преодолее този разрив. Въведение Озадачаващите задачки на Хари Харлоу и Едуард Деси в Средата на миналия век двама млади учени провели няколко експеримента, които трябвало да променят света, но не станало така. Хари в Харлоу бил професор по психология в Университета на Уисконсин, създал през 40 те години една от първите лаборатории за изучаване на поведението на приматите. Един ден през 1949 г. Харлу и двама негови колеги събрали осем маймунки от вида мака Крезус за двуседмичен експеримент от областта на обучението. Изследователите измислили една проста механична задачка като показаната на следващата страница. Решаването е изисквало три стъпки – да се издърпа вертикалният штифт, да се дръпне куката и да се вдигне капакът с пантата. Лесна работа за вас и за мен. Но далеч по-мачна за една 6-килограмова лабораторна маймунка. Експериментаторите сложили установките в клетките на маймунките, за да ги наблюдават как ще реагират и за да ги подготвят за предстоящото след две седмици тестване на умението им да решават задачи. Ала почти! Незабавно се случило нещо странно. Без всякакви външни подтици и без да са подканяни от експериментаторите, Маймунките започнали да се играят с установките с съсредоточеност, решимост и нещо, приличащо на удоволствие. И скоро взели да се досещат как работят джаджите. Когато Харлоу тествал маймунките на 13 и 14 ден от експеримента, приматите вече били много задобрели. Те решавали задачите често и бързо. В две-три от случаите разбивали кода за по-малко от 60 секунди. Задачата на Харлоу начална позиция ляво. И в решен вид, дясно. Това било доста странно. Никой не бил учил маймунките как да извадят щифта, да плъзнат куката и да отворят капака. Никой не ги бил награждавал с храна, с ласки, нито дори с леко поощрение, когато се справяли. А това било в противоречие с установените представи за начина, по който се държат приматите в това число и не толкова косматите примати с големи мозъци, известни под името хора. Учените знаели, че поведението се ръководи от два главни импулса. Първият бил биологическият импулс. Хората и другите животни ядали, за да заситят глада си, пиели, за да отолят жаждата си и се снушавали, за да задоволят плътските си нагони. Но тук не се случвало това. Решението не бе свързано с храна, вода или сексуално удовлетворение, съобщава Харло. Единственият друг познат импулс обаче също не можел да обясни странното поведение на маймунките. Ако биологичната мотивация идвала отвътре, то този втори импулс идвал отвън. Това били наградите и наказанията, които средата раздавала за определени видове поведение. Това със сигурност важало за хората, които реагирали много прецизно на такива външни сили. Ако обещаете да ни вдигнете заплащането, ще работим по-усилено. Ако ни очертаете шанса да получим отлична оценка на теста, ще учим по-дълго. Ако ни заплашите, че ще ни санкционирате, щом закъснеем или попълним неправилно формуляра, ние ще дойдем на време и ще попълним съответното поле. Но и това не обяснявало действията на маймунките. Както пише Харлоу и можете почти да го чуете как се чеше по главата, поведението, установено при това изследване, поставя някои интересни въпроси за теорията на мотивацията, тъй като беше отбелязан значителен напредък в ученето и беше проявявано. Ефективно действие без прибягване до специални или външни стимули. Каква друга причина би могло да има? За да отговори на този въпрос, Харлу предложил нова теория, която се заключавала в един трети импулс. Изпълнението на задачата, обяснил той, носеше вътрешно възнаграждение, маймунките решавали задачите просто защото изпитвали удоволствие от решаването на задачи. Това им харесвало. Радостта от задачата била сама по себе си награда. Ако тази идея била радикална, то нова, което станало по-нататък, само задълбочило объркването и противоречието. Може би този новооткрит импулс, Харлу накрая го нарекал, вътрешна мотивация бил реален. Но той сигурно бил подчинен на другите два импулса. Ако маймунките бъдели възнаградени, са стафиди. За решаването на задачите, те несъмнено ще ли да се представят още по-добре. Когато обаче Харло изпробвал този подход, маймунките в действителност правили повече грешки и решавали задачите по-малко често. Въвеждането на храна в настоящия експеримент, пише Харлоу, доведе само до разстройване на успеваемостта, явление, непознато до сега в литературата. Е, това вече било наистина странно. Отночна гледна точка това било като да пуснеш стоманена топка по наклонена на равнина, за да измериш скоростта и само за да видиш как топката се понася плавно във въздуха. То показвало, че нашето разбиране за гравитационните сили, действащи върху поведението ни, било неадекватно, че онова, което сме смятали за установени закони, било пълно с пропуски. Харлоу подчертавал силата и упорството в импулса на маймунките да решат задачите. След което отбелязал, изглежда този импулс. Може да е толкова основен и силен, колкото и с другите импулси. Освен това, има известни основания да се смята, че той може също толкова успешно да улеснява обучението. По онова време обаче, господстващите два импулса се били настанили здраво в научното мислене. Харлоу вдигнал тревога. Той призовал учените да... Изоставят голяма част от теоретичната ни вехтошарница и да предложат по-нови, поточни описания на човешкото поведение. И предупредил, че нашето обяснение защо правим онова, което правим, е непълно. Казал, че за да разберем наистина човешката същност, трябва да вземем предвид и този трети. Импулс След което, общо взето, зарязал цялата идея. Вместо да се бори с татуквото и да започне да предлага попълна картина на мотивацията, Харло изоставил тази спорна посока на проучвания и покъсно станал известен с изследванията си в областта на привързаността. Идеята му за третия импулс се подмятала известно време из психологическата литература, но се оставала в периферията както на науката за поведението, така и на разбирането ни за самите нас. Ще ли да минат две десетилетия, преди друг учен да подхване нишката? която Харло така провокативно оставил на онази лабораторна маса в Исконсин. През лятото на 1969 година Едуард Деси завършвал психология в университета, Карнеги ни и си търсил тема за дипломна работа. Деси, който вече имал магистърска степен по бизнес-администрация от Уортън, бил заинтригуван от мотивацията, но подозирал, че академичните учени и бизнесмените я разбирали неправилно. И така, следвайки хрумването на Харлоу, той се заел да проучи темата с помощта на една задачка. За това изследване ДЕСИ разделил участниците, студенти и студентки, на експериментална група, която А ще нарека група А, и контролна група, която ще нарека група Б. Всички студенти взели участие в три сесии по един час, проведени в три последователни дни. Ето как били организирани сесиите. Всеки участник влизал в една старя и на маса, на която имало пъзъл, сома с седемте му елемента, рисунки на три конфигурации на пъзъла и броеве на Тайм, Нью Йоркър, Плейбой. Ей, това било през 1969 година. Деси седял в другия край на масата, за да дава указания и да засича времето с хронометър. Седемте елемента на пъзъла, сома по-отделно, вляво а после наредени в една от няколкото милиона възможни конфигурации. При първата сесия представителите и на двете групи трябвало да сглобят елементите на според според зададените им конфигурации. При втората сесия трябвало да направят същото по други рисунки, само че този път Деси казал на група А, че ще получат по един долар, равностоен на почти 6 долара днес, за всяка конфигурация, която наредят успешно. В същото време група Б също получила нови рисунки, но не и за плащане. Накрая, на третата сесия, и двете групи получили нови рисунки и трябвало да ги наредят без. Възнаграждение, също както първия път. Въжа таблицата по-долу. Как били третирани двете групи? Ден едно. Ден две. Ден три. Група А. Без възнаграждение. Възнаграждение. Без възнаграждение. Група Б. Без възнаграждение. Без възнаграждение. Без възнаграждение. Вратката идвала по средата на всяка сесия. След като някой участник сглобявал две от трите зададени конфигурации на пъзела сома деси спирал работата. Обявявал че ще им даде четвърта рисунка, но за да избере подходящата, трябвало да отида да вкара времената им в компютър. Което значило, понеже това ставало в края на 60-те, когато заемащите цяла стая електронно-изчислителни машини били норма, а до настолните персонални компютри оставало още цяло десетилетие, че трябвало да излезе за малко от стаята. На излизане той казвал, ще се забавя няколко минути, вие можете да правите каквото искате, докато се върна. В действителност обаче Деси не набивал числа в някакъв допотопен телетип. Вместо това отивал в една съседна стая, която имала еднопосочен прозорец към експерименталната стая. Оттам в продължение на точно 8 минути наблюдавал какво правили хората, оставени насаме. Дали продължавали да бърни пъзела, може би опитвайки се да сглобят третата рисунка? Или правили нещо друго, разлиствали списанията, разгръщали плаката от средната страница, зяпали в нищото, удряли по една дрямка? При първата сесия, нищо чудно, нямало особена разлика между онова, което правили участниците от група А и група Б по време на тайно наблюдавания 8-минутен период на свободен избор. И двете групи продължили да се играят с пъзела средно между 3,5 и 4 минути, което подсказвало че го намирали поне до някъде за интересен. На втория ден, когато участниците от група получавали заплащане за всяка успешно наредена конфигурация, а участниците от група БН, неплатената група се държала общо взето, както и през първия период на свободен избор. Платената група обаче внезапно започнала да проявява истински интерес към пъзела СОМА. Хората от група прекарали средно над 5 минути в занимание с пъзела, може би, за да вземат аванс с третата задача или да се подготвят за възможността да изкарат малко пари за бира, когато Деси се върнал. Това е интуитивно разбираемо, нали така? То се. Съгласува с онова, което смятаме, че знаем за мотивацията, възнаградиме и ще работя по усърдно. Но онова, което се случило на третия ден... Потвърдило подозренията на Деси за странното действие на мотивацията и наусетно поставило под въпрос една водеща предпоставка на съвременния живот. Този път Деси казал на участниците от група А, че парите стигали да им платят само за един ден и че третата сесия съответно щяла да бъде без заплащане. После нещата продължили, както преди, две задачи, последвани от прекъсването на Деси. По време на последвалия 8-минутен период на свободен избор, участниците от изобщо не получавалата заплащане група баси си играли с пъзела дори малко по-дълго, отколкото при предишните сесии. Може би са се увличали все повече, може би е било случайно статистическо отклонение. Участниците от група обаче, на които предишния път било платено, реагирали по различно. Сега те прекарали значително по-малко време. Играйки си с пъзала на само около две минути по малко, отколкото приплатената платената сесия, ами и около цяла минута по малко, отколкото при първата сесия, когато за първ път се срещнали с пъзела и явно намерили удоволствие в него. Като отгласна откритото от Харло от две десетилетия де си установил, че човешката мотивация изглежда действа по закони, които са в противоречие с онова, в което били убедени повечето учени и граждани. От офиса до игрището се знаело какво движи хората. Наградите, особено безличните кинти, засилвали интереса и подобрявали постиженията. Онова, което Деси открил, а после подвърдил и с две допълнителни следвания, проведени малко по-късно, било почти точно обратното. Когато като външна награда за някаква дейност си използват пари, участниците губят вътрешен интерес към дейността, пише той. Наградите могат да доведат до краткосрочен подем, също както една доза кофеин може да ви задържи на педали още няколко часа. Ефектът обаче се разнася и още по зле, може да намали дългосрочната мотивация на човека да продължава с проекта. Хората, твърдял деси, имат вродена склонност да търсят новости и предизвикателства, да разширяват и да упражняват способностите си, да изследват и да учат. Този трети импулс обаче бил по уязвим от останалите два. Той имал нуждата от подходяща среда, за да оцелее. Онзи, който е заинтересуван да развие и подобри вътрешната мотивация от децата, служителите, студентите и пара, не трябва да се съсредоточава върху системи за външен контрол като паричните възнаграждения, писал той в една последвала статия. Така започнало онова. Което задеси щяло да се превърне в диренето на живота му, опита да се преосмисли защо правим онова, което правим. Едно начинание, което понякога го въвличало в разногласия с колегите му психолози, докарало му волнение от един бизнес институт и поставило под съмнение работните предпоставки на организациите от всички сфери. В това имаше противоречие сподели с мен деси едно пролетно отро 40 години след експериментите с СОМА. Никой не очакваше наградите да имат отрицателен ефект. Това е книга за мотивацията. В нея ще докажа, че много от убежденията ни по въпроса просто не са верни и че прозренията, които Харлу и Деси започнали да долавят преди няколко десетилетия, са много поблизо до истината. Проблемът е, че повечето фирми не са достигнали до това ново разбиране за нещата, които ни мотивират. Прекалено много организации и не само компании, а и правителства и организации с идеална цел все още действат въз основа на предпоставки за човешкия потенциал и личната реализация, които са устарели, непроверени и коренящи се по-скоро във фулклора, отколкото в науката. Те продължават да следват практики от рода на краткосрочни планове за стимулиране или схеми за плащане за изпълнение на задача, въпреки растящите доказателства, че подобни мерки обикновено не действат и често пъти вредят. И още по зле, тези практики са проникнали в училищата ни, където отрупваме бъдещата ни работна сила са и поди, пари и талони за пица, за да я стимулираме да учи. Нещо тук е тръгнало в грешна посока. Добрата новина е, че решението е пред нас в трудовете на група поведенчески учени, които са продължили пионерските усилия на Харло и Деси и чиято безшумна работа през последния половин век ни предлага по динамичен възглед за човешката мотивация. Твърде дълго е имало разминаване между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Целта на тази книга е да преодолее този разрив. Мотивацията се състои от три части. Първата част разглежда недостатъците на системата ни от награди и наказания и предлага нов начин за осмислене на мотивацията. Глава едно изследва как преобладаващият възглед за мотивацията става все по-несъвместим с много аспекти на съвременния бизнес и живот. Глава 2 разкрива седемте причини, поради които външните мотиватори като моркова и толягата често пораждат обратното на онова, което имат за цел да постигнат. Към нея има едно кратко допълнение – глава 2, което представя специфичнито обстоятелства, при които морковите и толягите наистина вършат работа. Глава 3 въвежда Танар. От мен поведение Типай начин на мислене и подход към бизнеса основаващ се на действителната наука за човешката мотивация и движен от нашия трети импулс вродената ни потребност да ръководим собствения си живот. Да учим и да създаваме нови неща, както и да усъвършенстваме себе си и своя свят. Втората част изследва трите елемента на поведението от Типай и показва как хора и организации ги използват за да подобрят работата си и да задълбочат удовлетворението. Глава 4 проучва самостоятелността, желанието ни да се ръководим сами. Глава 5 разглежда майсторството под да ставаме все по в онова, което правим. Глава 6 се занимава с целта, ни да бъдем част от нещо по-голямо от самите нас. Третата част, наръчник за Типай, е обширен комплект инструменти, които да ви помогнат да създадете условия за разгръщане на поведение ТИПАЙ. Тук ще намерите всичко от десетки упражнения за пробуждане на мотивацията във вас самите и в другите, през въпроси за обсъждане в читателския ви клуб до едно свръхкратко обобщение на мотивацията, което ще ви помогне да минете метър на някое коктейлно парти. И макар тази книга да е главно за бизнеса, в този раздел ще предложа няколко идеи как да приложите въпросните понятия към образованието и живота извън работата. Но преди да се заемем всичко това, нека започнем с един мисловен експеримент, който изисква да се върнем назад във времето до дните, когато Джон Мейджер бил премиер на Великобритания, Барак Обама бил клющав млад преподавател по право, интернет връзката била телефонна, а капината била просто плод. Част първа Една нова операционна система Глава едно Възходът и падението на мотивация 2,0 Представете си, че 1995 година седнали сте с някой економист или економистка, истински професор от бизнес-училище с докторска степен по економика. Вие и казвате, имам кристално кълбо и мога да нацърна 15 години напред в бъдещето. Бих искал да проверя прогностичните ви способности. Тя е скептична, но решава да удовлетвори прищевката ви. Ще ви опиша две нови енциклопедии, едната току-що излезе, другата предстои да се появи след няколко години. Вие трябва да предскажете коя от тях ще е по-успешна през 2010 година. Давайте отвръща економистката. Първата енциклопедия е дело на Microsoft. Както знаете, Microsoft е вече голяма и печеливша компания. А с представянето на тази годишния Windows 9.5 тя е на път да се превърне във водещ гигант. Microsoft ще Финансира тази енциклопедия. Той ще плати на професионални автори и редактори, за да създадат статии на хиляди теми. Добре платени менеджери ще контролират проекта, за да гарантират, че той ще бъде завършен в рамките на бюджета и срока. След това... Microsoft ще продава енциклопедията на CD и по-късно онлайн. Втората енциклопедия няма да е дело на компания. Тя ще е създадена от десетки хиляди хора, които ще пишат и редактират статии за удоволствие. Тези ентусиастии няма да имат нужда от някаква специална квалификация, за да участват. И никой няма да получи нито долар, евро или е на записането и редактирането на статиите. Участниците ще предоставят труда си понякога по 20-30 часа седмично безплатно. Самата енциклопедия, която ще съществува онлайн, също ще е безплатна всеки, който иска, ще я ползва без никаква такса. И така, казвате вие на економистката, представете си бъдещето след 15 години. Според моето кристално кълбо през 2010 година, едната от тези енциклопедии ще е най-голямата и най-популярната света а другата ще е издъхнала. Коя, коя ще е? През 1995 година едва ли бихте намерили и един единствен трезвикономист, където и да било по планетата Земя, който да не прогнозира, че първият модел ще е успешният. Всяко друго заключение би било смехотворно, в противоречие с почти всички бизнес принципи, преподавани на студентите. Седно да питате зоолог кой ще спечели спринта на 200 ма, един гепард или зетви. Никакъв шанс. Добре де, тези доброволци от коли въже можело и да скалъпят нещо. Но нямало начин техният продукт да съперничи на предложението на една могъща, ръководена от печалбата компания. Стимулите били изцяло погрешни. Майкрософт очаквал да спечели от успеха на продукта си. Всички, участващи в другия проект, знаели от самото начало, че успехът няма да им донесе и стотинка. И най-важното. Авторите, редакторите и менеджерите на Microsoft били платени. Сътрудниците на другия проект не били. Всъщност, те вероятно са губели пари всеки път, когато са извършвали безплатна работа вместо доходоносен труд. Въпросът бил толкова елементарен, че на нашата економистка дори не би хрумнало да го включи в изпита на своите студенти по бизнес-администрация. Бил прекалено лесен. Знайте обаче как. Са се развили нещата. На 31 октомври 2009 година, Microsoft дръпна штепсела на MSNN карта, диска и онлайн-енциклопедията, която беше на пазара 16 години. Междувременно, Уикипедия, вторият модел, стана най-голямата и най-популярната енциклопедия света. Само 8 години след началото си, Уикипедия имаше над 13 милиона стати на около 260 езика. В това число 3 милиона само на английски. Какво се бе случило? Традиционният възглед за човешката мотивация е сериозно затруднен да обясни този резултат. Триумфът на морковите и туегите. Всички компютри, било то грамадните електронно машини от експериментите на Деси, аймакът, на който пише това изречение, или мобилният телефон, чороликащ в джоба имат операционни системи. От повърхността на хардуера, който докосвате, и на програмите, с които работите, има един сложен слой софтуер, съдържащ инструкции, протоколи и предпоставки, които дават възможност на всичко да функционира гладко. Повечето от нас не се замислят много за операционните системи. Забелязваме ги само когато започнат да изнемогват когато хардуерът и софтуерът, които те трябва да управляват, Станат прекалено големи и сложни за управление от настоящата операционна система. Тогава компютърът ни започва да забива. Ние се оплакваме. А умните софтуерни разработчици, които вечно доизпипват разни части от програмата, сядат да напишат по добра програма от самото начало нова версия. Обществата също имат операционни системи. Законите, обществените обичаи и економическите уредби с които се срещаме ежедневно, са разположени върху един слой от инструкции, протоколи и предпоставки за това, как работи светът. А голяма част от обществената ни операционна система се състои от набор предпоставки за човешкото поведение. В най ранния период, имам предвид най ранния ни период, т.е. преди около 50 000 години основната предпоставка за човешкото поведение била проста и вярна. Опитвали сме се да оцелеем. От скитането и саваната, пресъбирането на храна до втурването към храстите при появата на съблезъб тигър този импулс е ръководил голяма част от поведението ни. Да наречем тази ранна операционна система мотивация едно цяло и Тя не била особено елегантна, нито се. Различавала много от системите на емакаците резус, човекоподобните маймуни и другите животни. Но ни служила добре. Вършала работа докато не престанала. Когато хората взели да създават посложни общества, да се натъкват на чужденци и да се виждат принудени да си сътрудничат, за да вървят нещата, операционната система, основаваща се на чисто биологичен импулс, станала неадекватна. Всъщност, понякога сме имали нужда от способи, които да удържат този импулс да ми попречат на мен да ти отмъкна вечерята, а на теб да ми отвлечеш жената. И така, в прилив на забележително културно строителство ние постепенно сме заменили съществуващата версия с нова, по-съвместима с начина, по който сме започнали да работим и живеем. В сърцевината на тази нова и подобрена операционна система била залегнала една преработена и поточна предпоставка – хората са нещо повече от сбора на биологичните си нагони. Първият импулс още било значение, в това няма съмнение, но той не обяснявал напълно кои сме ние. Имали сме и един втори импулс, най-общо казано, да търсим награда и да избягваме наказание. Тъкмо от това прозрение възникнала една нова операционна система, да наречем мотивация 2.0. Разбира се, другите животни също реагират на награди и наказания, но само хората са оказали състояние да впрегнат този импулс в създаването на всичко от договорното право до супермаркетите. Овладяването на този втори импулс е имало съществено значение за економическия напредък по целия свят, особено през последните две столетия. Да вземем промишлената революция. Техническите постижения парните машини, железопътния транспорт, електрификацията се изиграли решаваща роля за насърчаване на промишления растеж. Същото обаче са сторили и по-наосъзаемите нововъведения, и в частност работата на американския инженер Фредерик Уинслоу Тейлър. В началото на 20-ти в Тейлър, който смятал, че фирмите се управляват по неефективен, случайен начин, измислил Танар. От него – научен менеджмент. Изобратението му било нещо като «Софтуер, експертно написан да работи върху платформата Мотивация 2,0». То било възприето бързо и повсеместно. Работниците, обявявал този подход, били като части в една сложна машина. Ако вършели правилната работа по правилния. Начин в правилното време машината функционирала гладко. А за да си гарантирате това, просто възнаграждавате поведението, което търсите, и наказвате поведението, което ви пречи. Хората ще реагират рационално на тези външни сили и на тези външни мотиватори и така и те и системата ще просперират. Свикнали сме да мислим, че въглищата и нефтът са движили икономическото развитие. Но в известен смисъл двигателят на търговията е бил захранван също толкова и от морковите и туегите. Операционната система мотивация 2.0 издържала много дълго време. Същност тя е толкова дълбоко вкоренена в живота ни че повечето от нас почти не забелязват присъствието и откакто се помним, ние сме моделирали организациите си и сме градили живота си върху тази фундаментална предпоставка, начинът да се подобри работата, да се увеличи производителността и да се насърчи качеството, е като се награждава доброто и се наказва лошото. Въпреки по сложното си устройство и по-високите си спирации, мотивация 2,0 все още не била точно благородяваща. Тя внушавала, че хората в крайна сметка не се различават много от конете, че начинът да бъдем задвижени в правилната посока е като ни се размаха под нос някой хрупка в морков или се приложи по здравато яга. Но каквото не и достигало от към просветеност, тази система компенсирала с ефективност. Тя работела добре, изключително добре. В един момент престанала. В хода на двайстив, докато економиките се осложнявали все повече, а хората в тях трябвало да разгръщат все по-усъвършенствани умения, подходът Мотивация 2.0 се сблъскал с известна съпротива. През 50-те Ибрахам Маслоу, бив студент на Хари Харлоу в Университета на Уисконсин, разработил хуманистичната психология, която оспорвала идеята, че човешкото поведение е чисто плахоподобно търсене на позитивни стимули и избягване на негативни стимули. През 1960 година професорът по менеджмент от Емасачусетския технологичен институт МАТ Дъглас Макгрегор приложил някои от идеите на Маслоу към света на бизнеса. Макгрегър поставил под съмнение предпоставката, че хората са принципно инертни, и че ако няма външни награди наказания, не бихме свършили нищо. Хората имат други повиши импулси, заявил той. И тези импулси могат да се отполза за фирмите, ако менеджерите е и Бизнес-ръководителите се съобразят с тях. Благодарение до някъде на работите на Макгрегър компаниите отбелязали известен напредък. Изискванията за облеклото били смекчени, работното време станало погавкаво. Много организации потърсили начини да предоставят на служителите си по-голяма самостоятелност и да им помагат да израстват. Тези тънкости поправили някои слабости, но те представлявали по-скоро скромно подобрение отколкото цялостно обновление е мотивация 2,1. И така, цялостният подход си останал непокътнат, защото в крайна сметка той бил лесен за разбиране, прост за контролиране и ясен за налагане. През първите 10 години от настоящия век обаче, период на наистина смайващо слаби постижения в бизнеса, технологиите и социалния напредък, открихме, че тази солидна стара операционна система вече не работи така добре. Тя забива често и непредсказуемо. Принуждава хората да измислят врътки, за да заобиколят недостатъците и. И най-вече тя се оказва несъвместима с много аспекти на съвременния бизнес. Ако разгледаме отблизо тези проблеми на несъвместимостта, разбираме, че скромните надграждания няколя кръпка туктаме няма да решат проблема. Онова, от което имаме нужда, е цялостно обновление. Три проблема на несъвместимостта. Мотивация 2,0 все още служи добре за някои цели. Тя просто е крайно ненадежна. Понякога работи, много пъти не. Разбирането на дефектите и ще ни помогне да преценим кои части да запазим и кои да изхвърлим, когато проектираме апгрейда. Засечките се разделят на три общи категории. Настоящата ни операционна система е станала все по-малко съвместима, а понякога и направо противостояща наследните неща. Как организираме онова, което правим, как мислим за онова, което правим и как правим онова, което правим? Как организираме онова, което правим? Да се върнем към съперничеството между Microsoft и Wikipedia. Предпоставките в основата на мотивация 2,0 предполагат, че подобен резултат изобщо не би трябвало да е възможен. Триумфът на... Уикипедия като че ли опровергава законите на поведенческата физика. Ако тази изцяло доброволческа, изцяло любителска енциклопедия беше единственият случай от този тип, можеше да пренебрегнем като отклонение, изключение, което доказва правилото. Но тя не е. Уикипедия представлява най-могъщия нов бизнес модел на XXI в отворения код. Пуснете, например, домашния си компютър. Когато влезете в мрежата, за да проверите прогнозата за времето или да си поръчате маратонки, може би ще използвате Firefox, един безплатен web-браузър с отворен код, създаден почти изключително от доброволци от цял свят. Незаплатени работници, които подаряват продукта си? Това не би могло да е устойчив модел. Стимулите са напълно погрешни. При все това, Firefox сега има над 150 милиона потребители. Или идете в итоге на някоя голяма компания, където и да било по света и поискайте да я разгледате. Корпоративните сървъри на компанията може би ще работят на Linux софтуер, измислен от армия незаплатени програмисти и предоставен безплатно. Linux сега захранва един от всеки четири корпоративни сървъра. Помоляте, след това някой служител да ви обясни как работи уебсайта на компанията. Подсайта въроятно бръмчи, а Безплатен уеб-серверен софтуер с отворен код, създаден и поддържан от разпространена по цял свят група доброволци. Дълът на Apache на пазара на корпоративни уеб-сервери – 52%. С други думи компаниите, които по принцип разчитат на външни възнаграждения, за да управляват. Служителите си използват в едни от най-важните си системи продукти, създадени от наслужители, които явно нямат нужда от подобни възнаграждения. А примерите не се изчерпват с десетките хиляди софтуерни проекти по цял свят. Днес можете да намерите готварски книги с отворен код, учебници с отворен код, автомобилни проекти с отворен код, медицински изследвания с отворен код, юридически изложения с отворен код, професионални снимки с отворен код, протезиране с отворен код, взаимоспомагателни каси с отворен код, кола с отворен код, а за онези, за които безалкохолните напитки не са достатъчни. Бира с отворен код. Този нов начин за организиране на онова, което правим, не изключва външните награди. Хората от движението за отворен код не са дали обед за бедност. За мнозина участието в тези проекти може да повиши репутацията им и да подобри уменията им, което пък може да увеличи доходите им. Предприемачи са основавали нови и често пъти рентабилни компании, за да се на различни организации да внедрят и поддържат софтуерни приложения с отворен код. В крайна сметка обаче, отвореният код зависи от вътрешната мотивация също толкова силно, колкото по старите бизнес-модели от външната мотивация, както са показали няколко академични учени. Професорът по менеджмент от МТАИ Карим Лакхани и консултантът от Boston Consulting Group Бопулв проучили 684 разработчици на отворен код предимно в Северна Америка и Европа, за да разберат защото участват в тези проекти. Лакхани и Улф открили редица мотиви, но установили, че основаващата се на удоволствието вътрешна мотивация, а именно колко творчески се чувства човек, когато работи по проекта, е най-силният и най-всепроникващият импулс. Голямо мнозинство от програмистите, както открили следователите, съобщавали, че често достигали до състоянието на оптимално напрежение, наречено Поток. По същия начин, трима германски економисти, които изучавали проекти с отворен код по света, открили, че онова, което движало участниците, било набор от предимно вътрешни мотиви и в частност удоволствието. Да се преодолее предизвикателството на определен софтуерен проблем и желанието да се направи подарък на програмистката общност. В мотивация 2,0 няма място за подобни. Импулси Нещо повече, отвореният код е само един от начините, по които хората преструктурират онова, което правят, според нови организационни принципи и различни мотивационни основания. Доставим софтуерния код и да преминем към юридическия кодекс. Законите в повечето развити страни позволяват по принцип два типа бизнес организация стопанска и нестопанска. Едната прави пари, другата прави добро. А най-видният представител на първата категория е публичната компания, притежавана от акционери и управлявана от менеджери, контролирани от съвет на директорите. Менеджерите и директорите имат една първостепенна отговорност – да максимизират печалбата на акционерите. Другите видове бизнес-организации се ръководят от същите правила. В Съединените щати, например Съдружията, С-корпорациите, С-корпорациите – Дружествата с ограничена отговорност и другите бизнес-формирования се стремят всичките към една всеобща цел. Стремежът на всички онези, които ги управляват практически, юридически, а в някой случай и морално, е да максимизират печалбата. Позволете ми да приветствам бурно, искрено и с благодарност тези бизнес-форми и видните държави, дали възможност на гражданите си да ги създадат. Без тях животът ни би бил далеч по-малко проспериращ, по-малко здрав и по-малко щастлив. През последните няколко години обаче, разни хора по света започнаха да променят рецептата и да измислят нови видове бизнес организации. Така, например, през април 2008 година Върмунд стана първият американски щат, разрешил един нов тип фирма, наречена нискодоходна корпорация с ограничена отговорност. Обозначен като L3C, този субект е корпорация, но не каквато обикновено си я представяме. Както обяснява един доклад, L3C функционира като стопанска организация, генерирайки поне скромна печалба, но главната цел цела да предлага значими социални облаги. Други три американски щата последваха примера на Върмунд. Една L3C в Северна Каролина, например, купува изоставени мебелни фабрики в щата. Модернизира ги с зелени технологии и ги отдава на лизинг с ниска лихва на затруднени производители на мебели. Предприятието се надява да изкара пари, но истинската му цел е да спомогне за съживяването на закасалия регион. Междувременно носителят на Нобелова награда за мир Мохамат започна да създава тенар. От него – социални фирми. Това са компании, които набират капитал, Разработват продукти и ги продават на открития пазар, но правят всичко това в служба на една по-широка обществена мисия или както се изразява той, в които принципът за максимизиране на печалбата е заменен от принципа на обществената полза. Мрежата – четвърти сектор в САЩ и Дания лансира. Ползоносната организация – Хибрид, който според нея представлява нова категория организация, едновременно самоиздържаща се економически и вдъхновявана от обществена. Цел един пример е Mozilla, институцията, която ни даде Firefox, е организирана като ползоносна организация. А трима американски предприемачи измислиха в корпорацията обозначение, което изисква от компаниите да променят разпоредбите си така, че стимулите да насърчават дългосрочните ценности и социалното въздействие, а не краткосрочната економическа печалба. И производството с код и немислимите по рано фирми. Не само заради печалбата, все още не са правилото, разбира се. А и те няма да пратят публичната корпорация на бунището. Но тяхната поява ни казва нещо важно за посоката, в която се движим. Съществува едно голямо движение, което още не е признато като движение, твърди пред Нью Йорк Таймс един адвокат, специализиран в ползоносни компании. Една от причините може да е в това, че традиционните фирми са максимизатори на печалба, което се връзва идеално с мотивация 2,0. А новите субекти са максимизатори на цел, с което значи, че са несъвместими с тази постара операционна система, тъй като не хаят за самите и принципи. Как мислим за онова, което правим? Когато на времето записах първия си курс по економика в началото на 80-те, професорът ни отлична преподавателка с излъчването на патан ни даде важно разяснение, преди да начертае на дъската първата си крива на безразличие. Икономиката, обясни ни тя, не е изучаване на парите. Тя е изучаване на поведението. В ежедневието си всеки от нас непрекъснато преценява разходите и ползите от действията си и съответно решава как да действа. Икономистите изучават онова, което хората правят, а не онова, което казват, защото ние правим онова, което е най-добро. За нас. Ние рационално изчисляваме своя личен економически интерес. Когато няколко години покъсно учех право, отново се срещнах със сходна идея. Новоизгряващата дисциплина, право и економика поддържаше, че тъкмо защото толкова точно изчисляваме личния си интерес, законите и наредбите често по-скоро възпрепятстват, отколкото разрешават разумните и основателни решения. Остях да оцелея в юридическия факултет не на последно място и благодарение на откритата от мен и използвана на изпитите фраза «Талисман». В един свят на съвършена информация и ниски разходи на транзакциите, страните ще преговарят до постигането на максимизиращ богатството резултат. А после, около десетилетия по-късно, се случи един любопитен обрат на събитията, който ме накара да се усъмня в много от нещата, за чието научаване се бях трудил опорито и бях влязал в огромни дългове. През 2002 година Нобеловият комитет връчи наградата си за економика на един човек, който дори не беше економист. И му дадоха най-високото отличие в областта, главно защото беше разкрил, че ние не винаги рационално изчисляваме економическия си личен интерес и че страните често не преговарят до максимизиращ богатството резултат. Даниел Канеман, американски психолог който спечели Нобеловата награда за економика през въпросната година за работата си с израелеца Амус Тверски, допринесе за налагането на промяна в начина, по който мислим за онова, което правим. Едно от следствията на този нов начин на мислене е, че той поставя под въпрос много от предпоставките на мотивация 2,0. Канеман и останалите изследователи от областта на поведенческата економика бяха съгласни с моя професор, че економиката е изучаване на човешкото економическо поведение. Те просто смятаха, че сме поставили прекалено голямо ударение върху економическо и недостатъчно върху човешко. Унази хиперационална личност с мозък като калкулатор не беше реална. Тя беше една удобна фикция. Нека опитаме една игра и ще ви онагледя мисълта си. Да предположим, че някой ми даде 10 долара и ми каже да ги споделя част от тях, Всичките или николко с вас. Ако вие приемете предложението ми, и двамата ще си запазим парите. Ако го отхвърлите, никой от двамата няма да получи нищо. Ако ви предложа 6 долара, запазвайки 4 за себе си, ще го приемете ли? Почти сигурно. Ако ви предложа 5, вероятно пак ще приемете. Ами ако ви предложа 2 долара, ще ги вземете ли? При експеримента, възпроизвеждан по цял свят, повечето хора отхвърляли предложението за 2 долара или по-малко. Това е налогично с оглед на максимизирането на богатството. Ако приемете предложението ми за 2 долара, ще сте с 2 долара по-богат. Ако го отхвърлите, няма да получите нищо. Вашият когнитивен калкулатор знае, че 2 е повече от 0, но понеже сте човешко същество. Представите ви за честна игра, желанието ви за отмъщение или просто раздразнението ви наделяват над него. В действителния живот нашето поведение е далеч по-сложно, отколкото допуска учебникът и често пъти саботира идеята, че сме изцяло рационални същества. Ние не спестяваме достатъчно за пенсия, въпреки, че имаме явна економическа полза от това. Опорстваме в лошите си инвестиции по-дълго, отколкото би трябвало, защото загубата на пари ни пронизва много по стро отколкото би ни зарадвало спечелването на точно същата сума. Ако трябва да избираме между два телевизора, ние ще се спрем на единия, но подхвърляте един неоправдан трети вариант и ще се спрем на него. Накратко, «Ние сме ирационални, и то предсказуемо рационални, казва икономистът Дана Риели, автор на «Предвидимо ирационални», книга която предлага увлекателен и приятен обзор на поведенческата економика. Проблемът с оглед на нашите цели е, че според мотивация 2,0 ние сме нези роботизирани преследвачи на богатство, които преди около две десетилетия и на мен ми е било втълпявано, че сме. Същност основната презумпция на външните стимули е, че ние винаги ще реагираме рационално на тях. Но това дори и повечето економисти вече не го вярват. Понякога тези мотиватори действат. Често пъти не действат. А много пътите нанасят косвени щети. Накратко, новият начин, по който економистите мислят за онова, което правим, трудно може да се съгласува с мотивация 2,0. Нещо повече, ако хората правят някакви неща поради идиотски, назадничави причини, защо да не правим някакви неща и поради причини, свързани с търсенето на смисъл и себереализация. Ако сме предвидимо и рационални, а явно сме такива, защо да не можем да сме и? Предсказуемо трансцендентен. Ако това ви се струва пресилено, обърнете внимание на някои от другите ни странни прояви. Ние напускаме доходоносни постове, за да отидем на нископлатени, които ни създават осезаемо усещане за цел. Полагаме усилия да се научим да свирим на кларинет в почивните си дни, макар че няма изгледи да изкараме и петък мотивация 2,0, нито да се здобием с партньор, мотивация 1,0, благодарение на това. Играем си с пазели, макар че не получаваме дори няколко стафиди или долара, за дето сме ги решили. Някои академични учени вече разширяват диапазона на поведенческата економика, така че да обхване и тези идеи. Най-видният сред тях е Бруно Фрай, економист от Цирийския университет. Подобно на поведенческите економисти, той поддържа, че трябва да надхвърлим идеята за хомо Uсенунес економическия човек онзи фиктивен робот, преследващ максимално богатство. Но неговото допълнение взима малко по-различна насока към тенар. От него Homo Usenунес Нейтурс или зрял икономически човек. Тази фигура, заявява той, е по-зряла в смисъл, че е надарена с по-рафинирана мотивационна структура. С други думи. За да разберем напълно пълно економическото поведение, трябва да си изясним една идея, която е в противоречие с мотивация 2,0. Както пише Фрай, вътрешната мотивация е от голямо значение за всички економически дейности. Немислимо е хората да се мотивират единствено или дори главно от външни стимули. Как правим онова, което правим? Ако ръководите други хора, хвърляте един поглед през рамо. За два свита е един призрак. Неговото име е Фредерик Уинслоу Тейлър, спомняте ли си го от миналата глава? И той шепне в ухото ви. Работата Мърмори Тейлър се състои главно от прости, но особено интересни задачи. Единственият начин да накарате хората да ги свършате, като ги стимулирате по подходящ начин и ги надзиравате старателно, В зората на 20 в Тейлър е имал право. Днес в голяма част от света това вече не е толкова вярно. Все пак за някои хора работата си остава рутинна, незанимателна и ръководена от други хора. За изненадващо голям брой хора обаче работата е станала по-служна, по-интересна и по-самостоятелна. А този тип работа представлява откровено предизвикателство към предпоставките на мотивация 2,0. Да започнем със сложността. Поведенческите учени често разделят онова, което вършим в работата си или учим в училище, на две категории алгоритмично и евристично. При алгоритмичната задача следвате поредица установени инструкции в еднозначна последователност до определен резултат те е за решаването и съществува алгоритъм. При евристичната задача е точно обратното. Тъкмо защото за нея не съществува алгоритъм, вие трябва да експериментирате с възможностите и да измислите ново решение. Работата на Касиера в супермаркета е предимно алгоритмична. Там правиш почти едно и също отново и отново по един определен начин. Създаването на рекламна кампания е предимно евристично. Там трябва да измислиш нещо ново. В течение на 20 и в повечето работа е била алгоритмична, и то не само работните места, на които завиваш един и същи болт по един и същи начин по цял ден. Дори когато сме заменили фабричните работници с офис-служители, задачите, които сме изпълнявали, са били често рутинни, те могли сме да сведем многото нова, което сме правили в счетоводството, правото, комютерното програмиране и други области до скрипт, списък със спецификации, формула или поредица от стъпки, водещи до правилен отговор. Днес обаче в голяма част от Северна Америка Западна Европа, Япония, Южна Корея и Австралия рутинната офис работа изчезва. Тя бързо се изнася навън, където може да бъде свършена най-ефтино. В Индия, България, Филипините и други страни нископлатени. Работници следват алгоритъма, стигат до правилния отговор и го изпращат незабавно от компютъра си до някого на 10 000 км от тях. Но изнасенето в чужбина е само един от видовете натиск върху основаната на правила – левомузъчна работа. Също както воловете, а след това и мотокарите са заменили простия физически труд, така и комютрите заменят простия интелектуален труд. Така че докато аутсорсването едва започва да набира скорост, софтуерът вече може да изпълнява много основаващи се на правила професионални функции по-добре, по-бързо и по-ефтино от нас. Това означава, че ако в четви, дипломирания счетоводител, върши главно рутинна работа, то той е изправен пред конкуренцията не само на работещите за 500 долара счетоводители в Манила, но и на данъчните програми, които всеки може да си свали за 30 долара. Консултантската фирма Емакинзи и Копра смята, че в Съединените щати само 30% от растежа на работните места днес се дължи на алгоритмична работа, докато 70% идват от евристичната работа. Главната причина – рутинната работа може да се отсорства или автоматизира, художествената, изискващата емпатия, нерутинната работа по принцип не може. Следствията от това за мотивацията са много. Тереза Амабиля установила, че външните награди наказания и морковите и тоягите могат да работят добре при алгоритмични задачи. Но те могат да са пагубни за евристичните. Този тип предизвикателства решаването на нови задачи или създаването на нещо, за което светът не е знаел, че му е липсвало зависят силно от третия импулс на Харлоу. Амабиля го нарича творческия принцип на вътрешната мотивация и той гласи от части. Вътрешната мотивация благоприятства творчеството, контролиращата външна мотивация възпрепятства творчеството. С други думи, централните догми на мотивация 2,0 може в действителност да навредят на изпълнението на евристичната, Десномозъчна работа, от която зависят съвременните економики. Отчасти защото работата е станала по-творческа и по-малко рутинна, тя е станала и по-приятна. Това също е в разнобой с предпоставките на мотивация 2,0. Тази операционна система се основава на убеждението, че работата сама по себе си не е приятна и тъкмо за това трябва да придумваме хората с външни. Награди и да ги заплашваме с външни наказания. Едно неочаквано откритие на психолога Михайчик Сент Михай, с когато ще се срещнем в глава 5, се състои в това, че много по-вероятно хората да заявят, че са имали оптимални преживявания в работата си, отколкото през свободното си време. Но ако работата е сама по себе си приятна за все повече хора, то тогава външните подбуди в основата на мотивация 2,0 стават по-малко необходими. И още по-лошо, както започва да открива Деси преди 40 години, Добавянето на определени видове външни награди към сами по себе си интересни задачи често може да попари мотивацията и да влоши постиженията. И отново някои солидни основополагащи идеи внезапно започват да изглеждат не чак толкова непоклатими. Да вземем любопитния пример с Vocation Vacations. Това е фирма, в която хората дават своите заработени с труд пари. За да работят друга работа. Те използват отпуската си, за да се пробват като готвачи, управители на магазини за велосипеди или организатори в приют за животни. Появата на тази и други подобни компании подсказва, че работата, която економистите винаги се разглеждали като неудобство, нещо, което бихме избягвали, освен ако не получим заплащане в замяна, се превръща в удобство, нещо, което бихме правили дори и при липсата на осъзаема възвръщаемост. Накрая, Понеже се предполага, че работата е нещо текчително, мотивация 2,0 и поддържа, че хората трябва да бъдат старателно надзиравани, за да не клинчат. Тази идея също става все по-безмислена и в много отношения по-невъзможна. Вземете, например, факта, че само в Америка сега има над 18 милиона неработодателски фирми, както ги нарича Бюрото по преброяване фирми без никакви платени служители. Тъй като хората в тези фирми нямат подопечни, те нямат кого да управляват или мотивират. Но тъй като и самите те нямат шефове, няма и кой да ги управлява или да ги мотивира. Те трябва да се самоуправляват. Така правят и хората, които технически погледнато не работят за самите себе си. В Съединените щати 33,7 милиона души работят дистанционно поне един ден в месеца, а 14,7 милиона го правят всеки ден, което изнася значителна част от работната сила извън полезрението на менеджера и съответно принуждава хората да организират сами. Работата си Много организации, дори и ако не са се спрели на подобни мерки, като цяло изтъняват и стават по-малко иерархични. В опит да намалят разходите си, те орязват охранената средна част. Това означава, че менеджерите контролират по-голям брой хора и съответно следят всеки от тях на толкова скъсо. Докато организациите стават все по-малко иерархични, в компаниите възниква нужда от хора, които се мотивират сами. Това принуждава много организации да заприличват все повече на хъм Уикипедия. Никой не управлява уикипедианците. Никой не се върти наоколо им, мъчайки се да измисли как да ги мотивира. Тъкмо за това Уикипедия е успешна. Рутинните. Но особено интересни работи изискват ръководство, не по-интересна работа разчита на самоуправлението. Един бизнес-ръководител, който пожела да не бъде назоваван, го обясни съвсем просто. Когато провеждал събеседвания за работа, той казвал на кандидатите, ако чакате аз да ви мотивирам, вероятно няма да имам желание да ви найема. В заключение, мотивация 2,0 страда от три проблема на съвместимостта. Тя не съответства на начина, по който много нови бизнес-модели организират онова, което правим, защото ние сме вътрешно мотивирани максимизатори на цел, а не само външно мотивирани максимизатори на печалба. Тя не се съгласува с начина, по който економиката на XXI в мисли за онова, което правим, защото економистите най сетно осъзнават, че ние сме пълнокръвни човешки същества, а неправолинейни економически роботи. И може би най-важното. Тя трудно се съчетава с голяма част от онова, което реално вършим в работата си, защото за растящ брой хора работата често е творческа, интересна и самоуправлявана, а не неспасяемо рутинна, скучна и управлявана от други. Взети заедно, тези проблеми със съвместимостта са предупреждение, че в нашата мотивационно-операционна система нещо не е наред. За да разберем обаче какво точно, а и като съществена стъпка към създаването на нова система, трябва да разгледаме самите бъгове. Глава 2 Седем причини морковите и тоягите, често, да не вършат работа. Движещ се обект ще остане в движение, а обект в покой ще остане в покой, докато не му въздейства външна сипа. Това е първият нютонов закон за движението. Както и другите нютонови. Закони, той е елегантен и прост, в което се крие и част от силата му. Дори хора като мен, които са избутали с мъка физиката в гимназията, могат да го разберат и да го използват, за да си обяснят света. Мотивация две цяло и нула прилича на него. В основата и стоят две елегантни и прости идеи. Възнаграждаването на някаква дейност ще ви осигури повече от нея. Наказването на някаква дейност ще ви осигури по-малко от нея. И точно както нютоновите закони ни помагат да си обясним нашата физическа среда или да очертаем пътя на хвърлена топка, така и законите на мотивация 2,0 ни помагат да разберем нашето социално обкръжение и да предвидим траекторията на човешкото поведение. Нютоновата физика обаче се сблъсква с проблеми на субатомно ниво. Там долу, в страната на дроните, кварките и котката на Шлюдингер, нещата стават чудновати. Трезвата рационалност на Исак Нютон отстъпва пред фантастичната непредсказуемост на Луис Карол. Същото става и с мотивация 2,0. Когато наградите и наказанията се сблъскат с третия ни импулс, вход като че влиза нещо подобно на поведенческа квантова механика и започват да се случват странни неща. Разбира се, изходна точка за всякакви обсъждания на мотивацията на работното място е един елементарен житейски факт. Хората трябва да си изкарват прехраната. Заплатата, дивидентите, някой и друг бонус, малко служебни добавки са онова, което наричам базови възнаграждения. Ако нечия базово възнаграждение не е адекватно или подобаващо, вниманието на човека ще е обсебено от несправедливостта на ситуацията и тревогата за материалното му състояние. Тогава няма да получите нито предвидимостта на външната мотивация нито своеобразието на вътрешната мотивация. Няма да получите изобщо никаква мотивация. Но щом преминем този прак, морковите и туегите може да постигнат точно обратното на преследваните цели. Механизмите, предназначени да засилват мотивацията, може да я е потиснат. Тактиките, прицелени към поощряване на творчеството, може да го отслабят. Програмите за насърчаване на добрите дела може да доведат до изчезването им. В същото време, вместо да обоздават негативното поведение, наградите и наказанията често може да го отключат и да доведат до измами, пристрастяване и опасно късогледомислене. Това е. Странно. А и то не въжи при всякакви обстоятелства, за това по-нататък в тази глава. Но както показват експериментите на Едуард Десис Пазала, Сома, много практики, чиято ефективност приемаме за даденост, пораждат противоречащи на интуицията резултати, те могат да ни донесат по малко от онова, което искаме, и повече от онова, което не искаме. Това са бъговете на мотивация 2,0. И те изплуват на повърхността, независимо дали предлагаме рупи в Индия, искаме шекели в Израел, взимаме кръв в Швеция или рисуваме портрети в Чикаго. По малко от онова, което искаме. Една от най-прочутите сцени в американската литература ни предлага важен урок по човешка мотивация. В глава 2 от Приключенията на Том Сойер Том е изправен пред потискащата задача да боядиса са метровата ограда на Леля Поли. Той не е особено въодушевен от възложената му работа. Животът му се струваше празен и безсмислен, съществуванието от тежко бреме, пише Твен. Но тъкмо, когато Том почти е изгубил надежда, го осенява. Велико и сяйно вдъхновение ни повече, ни по-малко. Когато приятелят му Бен минава наблизо и подкача Том за окаяната му участ, Том се прави, че не разбира. Шляпането на боя по оградата не е досадна работа, казва той. Това е фантастична привилегия, източник на, хъм, вътрешна мотивация. Работата е толкова увлекателна, че когато Бен го моли да побоядисва малко, Том му отказва. И не отстъпва, докато Бен не му дава ябълката си в замяна на възможността да боядисва. Скоро пристигат още момчета и всичките падат капана на Том, като накрая боядисват оградата с няколко пласта боя вместо него. От този епизод Твен извлича един ключов мотивационен принцип, а именно работа онова, което си задължен да вършиш, а игра онова, което не си длъжен. И продължава: В Англия има богати джентълмени, които през лятото карат карат из 4 коня и изминават по 2030 мили дневно, защото тази привилегия им струва значителна сума. Но ако им бяха предложили надница за тази услуга, това щеше да превърне в работа и те ще да откажат. С други думи, наградите могат да осъществяват странен вид поведенческа алхимия. Те могат да преобразяват една интересна задача в досада. Могат да превръщат играта в работа а намалявайки вътрешната мотивация, могат да накарат производителността, творчеството и дори почтеното поведение да рухнат като домино. Да наречем това ефекта на Сойер. Няколко примера от любопитните експерименти, проведени по цял свят, разкриват четирите области, в които се проявява този ефект и показват още веднъж разминаването между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Вътрешната мотивация. Поведенческите учени като Деси започнали да откриват ефекта на Сойер преди близо 40 години, макар че не използвали това название. Вместо това те наричали противоречещите на интуицията последици от външните стимули, скритите разходи на наградите. Всъщност това било заглавието на първата книга по темата. Един том си следвания от 1978 година под редакцията на психолозите Марк Лепър и Дейвид Грин. Една от ранните работи на Лепър и Грин, която те осъществили заедно с още един свой колега, Робърт Нисбет, е станала класика в областта и е сред най-цитираните статии в литературата за мотивацията. Тримата учени наблюдавали една група деца в предучилищна възраст в продължение на няколко дни и си отбелязали децата, които прекарвали времето си за... Свободни игри в рисуване. След това измислили един експеримент, за да проверят ефекта от възнаграждаването на една дейност, която тези деца явно вършили с удоволствие. Изследователите разделили децата на три групи. Първата била групата на Очакваната награда. Учените показвали на всяко от тези деца грамотата Добър играч, украсена с синя панделка, с името на детето, изписано върху нея, и го питали дали иска да рисува за да получи тази награда. Втората група била групата на «Неочакваната награда». Изследователите просто попитали децата, дали искат да рисуват. Ако решели да рисуват, на края на сесията изследователите връчвали на всяко дете по една грамота – Добър играч. Третата група била групата «Без награда». Изследователите попитали децата дали искат да рисуват, но нито им обещали грамота в началото, нито им дали такава накрая. След две седмици отново в класната стая учителите оставили листове и фломастери за времето за свободни игри, а изследователите тайно наблюдавали учениците. Децата от групите с неочаквана награда и без награда рисували също толкова много и със същото удоволствие, както и преди експеримента. Децата от първата група обаче, онези които очаквали и съответно получили награда, показали много по-малко интерес и прекарали много по-малко време в рисуване. Бил се проявил ефектът на Сойер. Дори и две седмици покъснал нези примамливи награди, толкова популярни в училищата и офисите превръщали играта в работа. Да поясня, интересът на децата не е бил непременно потиснат от наградите сами по себе си. Не забравяйте, когато децата не очаквали награда, Получаването на такава нямало особено влияние върху вътрешната мотивация. Само условните награди, ако направиш това, ще получиш онова има ли отрицателен ефект. Защо? Наградите от типа, акото изискват от хората да се откажат от част от самостоятелността си. Подобно на джентълмена, каращ карета за пари вместо за удоволствие, те вече не контролират изцяло живота си. А това може да пробие в дъното на мотивационното им ведро дупка, през която да изтече удоволствието от дейността. Лепър и Грин установили същите резултати в още няколко следващи експеримента с деца. С времето други изследователи стигнали до подобни резултати при възрастни. Отново и отново те откривали, че външните награди и в частност условните, очаквани, акото награди потушавали третия импулс. Тези прозрения се оказали толкова спорни в края на краищата, те поставили под въпрос една стандартна за повечето компании и училища практика, че през 1999 г. Деси и двама негови колеги направили повторен анализ на 30 проучвания по темата, за да потвърдят откритията. Внимателното разглеждане на ефектите от наградите, отчетено в 128 експеримента, доведе до заключението, че материалните награди обикновено имат значителен негативен ефект върху вътрешната мотивация, установили те. Когато институциите, като например семейства, училища, фирми и спортни отбори се съсредоточават върху краткосрочното и избират да контролират поведението на хората, те нанасят значителна дългосрочна вреда. Опитайте се да насърчите едно дете да учи математика, като му плащате за всяка решена страница задачи, то почти сигурно ще стане по-усърдно в краткосрочен план и ще загуби интерес към математиката в дългосрочен план. Вземете един промишлен дизайнер, който обича работата си, и се опитайте да го накарате да постигне по-добри резултати. Като обвържете заплащането му с хитов продукт и той почти сигурно ще работи като лут в краткосрочен план, но ще започне да се интересува по-малко от работата си в дългосрочен план. Както се казва в един влиятелен учебник по поведенческа наука, хората използват награди с надеждата да се възползват от повишената мотивация и поведението на друг човек, но в хода на това често си навличат непреднамерените и скрити разходи от подкопаването на вътрешната мотивация на човека по отношение на дейността. Това е едно от най-категоричните открития в социалната наука и едно от най-често пренебрегваните. Въпреки работата на неколци навещи и запалени популяризатори, в частност, Алфикон, чиято проницателна книга от 1993 година, наказани от наградите, издава съкрушителна присъда срещу външните стимули, ние упорстваме в опитите си да мотивираме хората по този начин. Може би се боим да изоставим мотивация 2,0, въпреки очевидните и недостатъци. Може би не успяваме да осмислим странната квантова механика на вътрешната мотивация. А може би има и убедителна причина. Дори и у онези контролиращи, ако награди да задействат ефекта на Сойер и да задушат трети импулс, може би те да всъщност потикват. Хората към подобри постижения. Ако е така, вероятно те не са толкова лоши. Затова нека се запитаме, водят ли външните награди до подобри постижения? Четирима економисти отишли в Индия, за да разберат. Високите постижения. Едно от затрудненията при лабораторните експерименти, които тестват влиянието на външни мотиватори като парите, са разходите. Ако ще плащате на хората, за да свършат нещо, ще трябва да им платите съществена сума. А в Съединените щати и Европа, където стандартите на живот са високи, една значима сума, умножена по десетки участници, може да доведе до непосилно големи сметки за поведенческите учени. Отчасти, за да заобиколят този проблем четирима економисти, в това число да нариели, когато споменах в предишната глава, са установили в Мадурай, Индия, за да измерят ефектите на външните стимули върху резултатите. Тъй като цената на живота в провинциална Индия е много пониска от тази в Северна Америка, изследователите имали възможност да предложат големи възнаграждения, без да се разорят. Те събрали 87 участници и им дали да играят няколко игри, например да хвърлят топки за тенис по някаква цел, да решават анаграми, да запомнят поредици от цифри, които са изисквали двигателни умения, творчество или съсредоточаване. За да проверят силата на стимулите, експериментаторите предложили три типа награди за постигането на определена успеваемост. Една трета от участниците можели да спечелят дребна награда 4 рупии по това време към 50 американски цента и равняващи се на дневната надница в Мадурай, за постигането на поставените цели. Една трета може ли да спечелят средна награда 40 рупии, около 5 долара или двуседмична надница. И една трета може ли да спечелят доста голяма награда 400 рупии, около 50 долара или почти 5 месечно заплащане. Какво станало? Предопределял ли размерът на наградата качеството на представенето? Да. Но не по-начина, по който бихте очаквали. Хората, на които била предложена средната награда, не се представили по-добре от онези, на които била предложена малката. А онези от суперстимулираната с 400 рупи група? Техните резултати били най-зле. Почти по всички показателите изоставали от участниците в групите с малката и средната награда. Докладвайки резултатите пред. Бостънския отдел на Федералния резерв, изследователите пишат, при 8 от 9 задачи, които изследвахме в рамките на трите експеримента, по-високите стимули доведоха до по постижения. Да се спрем за момент върху този извод. Четирима економисти, двама от МТИ, един от Карнеги е един от Чикагския университет, правят изследване за Федералния резерв, една от най-могащите економически институции в света. Но вместо да потвърдят един елементарен бизнес принцип, по-високите награди водят до по-високи постижения, те като че го опровергават. И не само американски следователи са стигнали до тези противоречащи на интуицията заключения. През 2009 година учени от Лондонската школа по економика, Алма на 11 нобелови лауреати по економика, анализирали 51 изследвания на корпоративни схеми на заплащане за изпълнение на задача. Заключението на тези економисти Установяваме, че тези финансови стимули Могат да имат негативно влияние върху целостните постижения от двете страни на Атлантика пропаста между онова, което науката научава, и онова, което бизнесът прави. Е широка. Много съществуващи институции предлагат големи стимули точно за типа задачи, които използвахме тук, пиша Тариели и колегите му. Нашите резултати поставят под съмнение в тази предпоставка. Експериментът ни показва, че не може да се приеме, че въвеждането или повишаването на стимулите винаги подобрява постиженията. Същност, в много случаи, условните стимули този края гълен камък в опитите на бизнеса да мотивира служителите си, може да е. Губеща идея. Разбира се, като ставим на страна разтъкаващите се автори, мълцино на от нас прекарват работното си време в мятане на топки за тенис или решаване на награми. Какво е положението при по-творческите задачи, които са по-сродни с онова, което наистина вършим в работата си? Творчеството. Сред най-подходящите установки за един бърз тест на умението да се решават задачи, задачата се свеща. Измислена от психолога Карл Дункер през 30-те години, задачата със свеща се използва в разнообразни експерименти на поведенческата наука. Запознайте се с нея и се пробвайте. Седите на маса до дървена стена и експериментаторът ви дава материалите, показани подолу. Една свещ, няколко кабърчета и кутийка кибрид. Установка на задачата със свеща. Вашата задача е да закрепите свеща за стената така че восъкът да не капе по масата. Помислете за момент как бихте решили проблема. Много хора започват, като се опитват да захванат свеща за стената с къбърчета. Но така не се получава. Някои палят свеща, растакят отстрани и се опитват да я залекят за стената. Но и така не се получава. След 50 минути обаче повечето хора се натъкват на решението, което можете да видите подолу. Решената задача със свеща. Номерът е да се преодолее тенар. Функционална фиксираност. Вие гледате котията и виждате само една функция, вместилище за кабърчетата. Но ако помислите отново, накрая проумявате, че котията може да има и друга функция, като поставка за свеща. Ако използваме терминологията от предишната глава, решението не е алгоритмично, следване на определен път, а евристично отклонявана от пътя, за да се открие нова стратегия. Какво става, когато дадете на хората концептуална задача като тази и им предложите награди за бързи решения? Сам Глъксбърг, в момента психолог в Принстънския университет, проверил това преди няколко десетилетия, като засякал колко бързо решавали задачата със свеща две групи участници. На първата група казал, че мери времето им просто за да установи критерии за това колко дълго отнема на човек решаването на подобна задача. На втората група предложил стимули. Ако времето на даден участник попаднало сред най-бързите 25% от всички тествани, участникът щел да получи 5 долара. Ако времето му било най-бързото от всички, наградата щела да бъде 20 долара. Като се вземе предвид инфлацията, това били прилични суми за няколко минути усилия, добър мотиватор. Колко по-бързо стигнала до решението стимулираната група? На хората в нея това им отнело средно почти по три минути и половина повече. Да, три минути и половина повече. Винаги когато разказвам тези резултати пред група бизнесмени, реакцията почти неизменно е шумно, уязвено, неволно ахване. В откровено нарушение на основните догми на мотивация 2.0.1 стимул, предназначен да прояснява мисленето и да изостря творческата сила, в крайна сметка замъглява мисленето и притъпява творческата сила. Защо? Наградите. По самата си природа стесняват фокуса ни. Това е от полза, когато към решението има ясен път. Те ни помагат да гледаме напред и да препускаме побързо но мотиваторите от типа, акото са опасни при задачи като тази със свеща. Както показва този експеримент, наградите стесняват фокуса на хората и урязват широкото полезрение, което би могло да им даде възможност да видят нови приложения на стари обекти. Нещо подобно, като че се случва и при задачите, които са свързани не толкова с разрешаването на съществуващ проблем, колкото с повторението на нещо ново. Тереза Амабиле, професор Харварската бизнес-школа и един от водещите световни следователи на творчеството, често е тествала ефекта на условните награди върху творческия процес. При едно изследване заедно с двама свои колеги тя набрала 23 професионални художници от Съединените щати, които били рисували и по поръчка, и не по поръчка. Художниците трябвало да подберат на случайен принцип 10 свои поръчкови и 10 непоръчкови работи. После Мабили и екипът и дали работите на комисия от утвърдени художници и куратори, които не знаели нищо за изследването, и помолили експертите да оценят картините от творческа гледна точка и като техническо умение. Резултатите бяха доста изненадващи, пишат изследователите. Поръчковите работи бяха оценени като значително по-малко творчески от непоръчковите, но не бяха оценени по-ниско в техническо отношение. Освен това, художниците съобщаваха, че са се чувствали значително поограничени, когато са рисували поръчковите работи, отколкото не поръчковите. Един художник, когато интервюирали, описва ефекта на Сойер в действие, не винаги, но често, като правиш картина за някой друг, тя се превръща повече в «работа», отколкото в удоволствие. Когато работя за себе си, изпитвам чистата радост от творчеството и мога да работя цяла нощ, без да се усетя. При поръчковата картина трябва да се възпираш сам, гледай да направиш онова, което иска клиентът. Друго проучване на художници в продължение на дълъг период показва, че мисълта за външни награди може наистина да попречи на крайния успех. В началото на 60-те години следователи направили анкета сред студенти втори и трети курс от школата на Чикагски институт по изкуство. Относно нагласите им към работата и дали са повече вътрешно или външно мотивирани. Използвайки тези данни като база за сравнение, други следовател проучил отново тези студенти в началото на 80-те, за да види как се развиват кариерите им. Сред най-показателните резултати, особено за мъжете, колкото по-малко данни за външна мотивация по време на обучението в школата, толкова повече успех в професионалното изкуство, както няколко години след завършването, така и почти 20 години по-късно. Художниците и скулпторите, които били вътрешно мотивирани, Онези, за които радостта от откритието и творческото предизвикателство били сами по себе си награда, били в състояние да се преборят с трудните времена и липсата на възвръщаемост. И признание, които неизбежно съпътстват художническата кариера. А това водало към още един парадокс в този свят на трети импулс, напомнящ Алиса в страната на чудесата. Онези художници които се занимавали с рисуване и скулптура повече заради удоволствието от заниманието, отколкото заради външни награди, създали изкуство, което се радвало на повисоко обществено признание, казва изследването. Тъкмунези, които са най-малко мотивирани да търсят външни награди, в крайна сметка ги получават. Този резултат не въжи за всички задачи, разбира се. Ама били и колегите са открили, че външните награди могат да имат ефект при алгоритмични задачи унези, които зависят от следването на съществуваща формула до нейния логичен извод. Но за музъчните начинания унези, които изискват гъвкаво решаване на проблеми, изобретателност или концептуално разбиране, условните награди могат да са опасни. На възнаградените субекти често им е по-трудно да видят периферията и да сътворят оригинални решения. Това също е едно от най-категоричните открития на социалната наука, особено след като Амабиля и колегите и са го съвършенствали в продължение на години. За художници, учени, изобретатели, ученици и за всички нас вътрешната мотивация порива да направим нещо, защото е интересно, амбициращо или поглъщащо е съществен за високите нива на творчество. Мотиваторите от типа Акото обаче, които са основният похват на повечето фирми, често задушават творческото мислене, вместо да го подбудят. А тъй като економиката върви към все повече дясномозъчна, концептуална работа, тъй като повечето от нас се занимават със собствени варианти на задачата със свеща, това може да се окаже най-тревожната пропаст между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Доброто поведение Философите и медиците отдавна обсъждат дали кръводаряването трябва да бъде платено. Някои твърдят, че кръвта, подобно на човешките тъкани и органи, е нещо специално, че не трябва да можем да продаваме и купуваме като барел суров петрол или сандък съчмени лагери. Други отвръщат, че би трябвало да зарежем придирчивостта си, защото заплащането за тази субстанция ще осигури изобилно предлагане. През 1970 г. обаче британският социолог Ричард Титмас, който бил изучавал кръводаряването в Великобритания, Изказал едно подръско предположение. Плащането за кръв е не само неморално, заявил той. То е и неефективно. Ако Великобритания реши да плаща на гражданите си, за да даряват кръв, това в действителност ще намали снабдяването на страната с кръв. Тази идея, естествено, била посрещната с повдигане на вежди. Икономистите се подсмихвали. А Титмас така и не е проверил. Тя била просто философска догадка. Четвърт век по-късно обаче. Двама шведски економисти решили да проверят дали Титмас не е прав. В рамките на един любопитен практически експеримент те посетили местен кръводарителски център в Дьотебург и намерили 153 жени, които проявявали интерес към кръводаряването. Тогава, както изглежда е обичай сред изследователите на мотивацията, те разделили жените на три групи. Експериментаторите казали на жените от първата група, че кръводаряването е доброволно. Тези участнички можели да дадат кръв, но нямало да им се плати. На втората група експериментаторите предложили различен вариант. Ако тези участнички даряли кръв, ще ли да получат по 50 шведски крони, около 7 долара. Третата група получила вариация на второто предложение – Заплащена от 50 крони с възможност, незабавно да дарят сумата на благотворителна организация за лечение на деца, болни от рак. 52% от жените от първата група решили да дарят кръв. Явно те са били алтруистично настроени гражданки, готови да сторят добро дело за сънародниците си дори и при липсата на компенсация. А втората група? Мотивация 2,0 предполага че тази група би трябвало да е малко помотивирана да дарява. Жените били проявили интерес, което показвало вътрешна мотивация. Получаването на няколко крони отгоре би могло да насърчи импулса им. Но както сигурно вече сте се досетили, не станало така. В тази група само 30% от жените решили да дадат кръв. Вместо да увеличи броя на кръводарителите, предложението за заплащане намалило броя им почти наполовина. Междувременно третата група, която имала възможността да дари веднага възнаграждението на благотворителна организация, откликнала почти както първата група. 53% станали кръводарители. Догадката на Титмас в крайна сметка може и да е била вярна. Добавянето на паричен стимул не водало до повече от желаното поведение. Водело до по малко. Причината – то опетнявало алтруистичния акт и изтласквало вътрешното желание да се направи някаква добрина. Тъкмо правенето на добрина е същественият момент в кръводаряването. То осигурява онова, което брошурите на Американския червен кръст наричат «усещане», което не може да се купи с пари. Затова и доброволните кръводарявания неизменно се увеличават по време на природни катастрофи и други бедствия. Но ако правителствата почнат да плащат на хората, за да помагат на съседите си при тези кризи, даренията може да намалеят. При все това в шведския пример наградата не е била сама по себе си пагубна. Възможността за плащането от 50 крони да бъде дарено, вместо прибрано в джоба, изглежда наутрализирало ефекта. Това също е изключително важно. Работата не е в това, че всички награди винаги са вредни. Когато, например, италианското правителство дало на кръводарителите почивно време от работа, даренията са увеличили. Законът премахнал една пречка пред алтруизма. Така че докато неколци на защитници ще се опитат да ви убедят в изначалното зло на външните стимули, това просто не е емпирично вярно. Истината е, че смесването на наградите е с вътрешно интересни, творчески или благородни задачи прилагането им, без да се разбира, особената наука за мотивацията е много опасна игра. Използвани в подобни ситуации, акото наградите обикновено принасят повече вреда, отколкото полза. Пренебрегвайки елементите на истинската мотивация, самостоятелност, майсторство и цел, те ограничават онова, което всеки от нас може да постигне. Повече от онова, което не искаме. В прообърнатия свят на третия импулс наградите често може да доведат до помалко тъкмо от онези неща, които се опитвате да насърчите. Но това не е всичко. Използвани на уместно, външните мотиватори може да нанасят и друга непреднамерена косвена вреда. Те може да ни донесат повече от онова, което не искаме. Тук отново онова, което прави бизнесът, изостава от онова, което знае науката. А науката разкрива, че морковите и туегите могат да насърчават лошото поведение, да създават пристрастеност и да поощряват краткосрочното мислене за сметка на дългосрочния поглед. Неетичното поведение. Какво би могло да е поценно от това да имаш цел? Още от ранно детство учители, треньори и родители ни съветват да си поставяме цели и да работим усилено за постигането им и с основание. Целите вършат работа. Академичната литература показва, че като ни помагат да се абстрахираме от разсеиващите обстоятелства, целите могат да ни накарат да правим по-упорити опити, да работим по-дълго и да постигнем повече. Неотдовно обаче група учени от харварската бизнес-школа – Школата по менеджмент. Келок към северо университет, Колежа по менеджмент, Елър към Университета на Аризона и Школата, Уортън към Университета на Пенсилвания са усъмнили в ефикасността на тази обща рецепта. Вместо да бъде предлагано като мехлем за повишаване на ефективността, без рецепта, поставянето на цели би трябвало да се предписви избирателно, да снабдено с предупредителен етикет и да бъде внимателно следено, пишат те. Целите, които хората си поставят сами и които са свързани с придобиването на майсторство, обикновено са здравословни. Но целите, поставени от други нива на продажбите, тримесечни постъпления, брой точки на стандартизирани тестове и тъна, могат понякога да имат опасни странични ефекти. Като всички външни мотиватори, целите стесняват фокуса ни. Това е една от причините да бъдат ефективни, те се средоточават ума. Но както видяхме, стесненият фокус си има цената. При сложни или концептуални задачи предлагането на награда може да нахлузи наочници на разнопосочното мислене, необходимо за измисленето на новаторско решение. По същия начин, когато една външна цел стане приоритет и особено краткосрочна, измерима цел, чието постигане носи голямо възнаграждение, наличието й може да ограничи виждането ни за пообщите измерения на поведението ни. Както пише един представител на професорите от бизнес-училищата, на лице са солидни доказателства, че в допълнение към мотивирането на градивните усилия поставянето на цели може да предизвика неетично поведение. Примерите са безброй, отбелязват и следователите. Sears налага продажбена норма на автомонтюрите си и работниците отговарят, като товарят излишно сметките на клиентите и правят ненужни ремонти. Enron поставя високи цели за приходите и над преварата да бъдат постигнати те на всяка цена ускорява краха на компанията. Ford е толкова амбициран да произведе определена кола с определено тегло на определена цена до определена дата, че пренебрегва тестовете за безопасност и пуска опасния Ford Pinto. Проблемът с превръщането на външната награда в единствената посока, която е означание е в това, че някои хора ще изберат най-бързия маршрут дотам, дори и това да означава да хванат кривия път. И наистина повечето. Скандали и неморални постъпки, сякаш ендемични за съвременния живот, са свързани с удрянето право през просото. Служители рискуват тримесечните си приходи, за да се докопат до бонус за постижения. Гимназиални съветници фалшифицират ученически дипломи, така че абитуриентите им да влязат в колеж. Спортисти си инжектира стероиди, за да постигнат по-добри показатели и да си докарат изгодни бонуси за постижения. Сравнете този подход с поведението, породено от вътрешната мотивация. Когато възнаграждението е самата дейност, задълбочаване на познанията, удовлетворяване на клиентите, даване на най-доброто от себе си, няма криввания. Единственият път в даденото направление е правият път. В известен смисъл става невъзможно да се действа неетично, защото човекът, на когото това е в ущърп, не е конкурентът, а самият ти. Разбира се, не всички цели са създадени равни. И бих искал да подчертая, целите и външните награди не са сами по себе си покваряващи. Целите обаче са по-отровни, отколкото признава мотивация 2,0. Същност професорите от бизнес-училищата препоръчват те да се предлагат с предупредителен етикет. Целите може да причинят системни проблеми за организациите поради стеснения фокус, неетичното поведение, засиленото поемане на рискове, намаленото сътрудничество и намалената вътрешна мотивация. Бъдете предпазливи, когато използвате цели във вашата организация. Ако морковите като цели понякога насърчават недостойното поведение, Тото ли ги наказание би трябвало да го възпират, нали така? По полека. Третият импулс не действа толкова механично и крие повече изненади, както открили двама израелски економисти в няколко детски градини. През 2000 година економистите Оригнизи и Алдо Ростичини проучвали група детски заведения в Хайфа, Израел, в продължение на 20 седмици. Градините отваряли в 7 часа и 30 минути, че и затваряли в 16 часа, че родителите трябвало да вземат децата си преди крайния час, иначе някой учител трябвало да остава до по-късно. През първите 4 седмици от експеримента економистите записвали колко родители закъсняват всяка седмица. После, преди петата седмица, с позволението на детските градини те сложили следното съобщение. Съобщение. Глоба за закъснение. Какво всички знаете, детската градина. Затваря в 16 часа, че всеки ден. Тъй като някои родители закъсняват, ние, с одобрението на Агенцията за частните детски заведения в Израел, решихме да наложим глоба за родителите, които закъсняват да приберат децата си. От следващата неделя ще бъде налагана глоба от 10 шекела всеки път когато някое дете бъде взето след 16 часа и 10 минути, че глобата ще се изчислява месечно и ще се заплаща заедно с обичайната месечна такса. С уважение Управителят на детската градина Теорията в основата на глобата, казват гнизи и ростичини, била проста. Когато дадено поведение се свърже с негативни последици, те ще доведат до намаление на този конкретен тип прояви, с други думи, стоварете една глоба на родителите, и те ще престанат да закъсняват. Само, че не станало така. След въвеждането на глобата, наблюдавахме устойчиво увеличение в броя на закъсняващите родители, пишат економистите. Накрая процентът се стабилизира на едно ниво, което беше почти двойно по-високо от първоначалното. С изрази, напомнящи почесването по главата на Хари Харлоу, те пишат, че наличната литература не може да обясни подобен резултат. Всъщност, възможността поведението, което бива наказвано, да става все поразпространено, дори не се разглежда. Ето, че изкача още един бъг на мотивация, 2,0. Една от причините повечето родители да идват на време се криела в личното им отношение към учителите, които, в края на краищата, се грижили за безценните им синове и дъщери и в това, че се искали да бъдат почтени към тях. Родителите са имали вътрешното желание да бъдат добросъвестни по отношение на точността. Заплахата от глоба обаче, както и обещанието за пари в кръводарителски експеримент, е изтласкала този трети импулс. Глобата изместила решението на родителите от едно от части морално задължение, да бъда почтен към учителите на децата ми, към чиста трансакция, мога да си купя допълнително време. За двете неща едновременно просто нямало място. Наказанието не поощрило доброто поведение, то го изтласкало. Пристрастяването Ако някои учени смятат, че, ако томотиваторите и другите външни награди приличат на лекарства с рецепта, които имат потенциално опасни странични ефекти, то според други пък те са по-скоро като наркотиците, които подхранват една. Подълбока и по-зловредна зависимост според тези учени паричните награди и лъскавите призове отначало могат да осигурят приятна тръпка на удоволствие, но чувството скоро се разсейва и за да бъде поддържано, субектът трябва да получава все по-големи и по-чести дози. За да демонстрира този ефект, руският икономист Антон Суворов построил сложен иконометричен модел, ориентиран към танар. Теория на принципала и агента. Под принципал разбирайте мотивиращия работодателя, учителя. Родителя. Под агент разбирайте мотивирания с работника, ученика, детето. Принципалът по същество се опитва да накара агента да направи онова, което принципалът иска, докато агентът претегля собствените си интереси съпоставка с онова, което принципалът предлага. С цял куп сложни уравнения, които проиграват широк кръг от сценарии между принципала и агента Суворов е стигнал до заключения, които са интуитивно ясни за всеки родител. Опитвал се да накара децата си да изхвърлят буклука. Предлагайки награда, принципалът дава знак на агента, че задачата е неприятна. Ако задачата беше приятна, агентът нямаше да има нужда от потикване. Само, че този първоначален знак, заедно с наградата, която го съпровожда, вкарва принципала в един коловоз, от който трудно може да излезе. Предложи ли твърде малка награда, агентът няма да се съгласи. Предложили обаче награда, която е достатъчно примамлива, за да накара агента да се задейства първия път, принципалът е обречен да я даде пак и втория път. Няма връщане назад. Платете на сина си, за да изхвърли буклука и можете да сте сигурни, че хлапакът никога вече няма да го направи безплатно. Нещо повече, след като първоначалното въодушевление от парите от шуми, вероятно ще ви се наложи да увеличите сумата, за да продължи да го прави. Както обяснява Суворов, наградите са пристрастяващи смисъл, че веднъж предложена условната награда кара агента да очаква винаги, когато е изправен пред подобна задача, което на свой ред принуждава принципала да използва награди отново и отново. И скоро наличната награда може вече да не е достатъчна. Тя скоро започва да се възприема не толкова като бонус, колкото като статукво, което пък заставя принципала да предлага по-големи награди, за да постигне същия ефект. Този пристрастяващ модел не е само учебникарска теория. Брайън Кнутсън, невроучен от Националния институт по алкохолни злоупотреби и алкохолизъм, го демонстрирал с експеримент, при който мозъкът се сканира чрез технология, наречена функционален адреномагнитен резонанс. Кнутсън вкарал здрави доброволци в огромен скенер, за да види как ще реагират мозъците им по време на игра, в която можело да спечелят или изгубят пари. Когато участниците знаели, че имат шанс да спечелят пари, се активирала една част от мозъка, наречена Nucleus Assembens, те, когато участниците очаквали да получат награда, но не и когато очаквали да изгубят такава, към тази част на мозъка започвал прилив на допамин. Кнутсън, който сега е Стънфурдския университет, установил по-късно подобни резултати и при други следвания, при които хората очаквали награди. Интересното в тази реакция с оглед на нашите цели е, че същият основен физиологически процес – точно това мозъчно вещество, нахлуващо към. Точно тази част на мозъка е онова, което се случва при пристрастяването. Механизмът на повечето наркотици се състои в изпращане на залп от допамин към нъклиас есъмбенс. Усещането носи наслада, после се разейва, а после иска нова доза. С други думи, ако наблюдаваме как реагират мозъците на хората, Предлагането на парични награди и даването на кокаин, никотин или амфетамини изглеждат обезпокоително сходно. Това може да е една от причините плащането за отказване от цигарите, често пъти да има успех в краткосрочен план. То заменя е една опасна пристрастеност с друга, по-доброкачествена. Пристрастяващите качества на наградите могат да изкривят и вземането на решения. Кнут съм установил, че активирането на Нъклиас Ессънбен е явно вещаело, както рисковани избори, така и рисково ориентирани грешки. Запаляте хората с мисълта за награди и вместо да вземат по-добри решения, както се надява мотивация 2,0, те може в действителност да вземат по-лоши. Както пише Кнутсън, това може би обяснява защо казината обграждат гостите си с изношения за награди, примерно ефтина храна, безплатни напитки, изненадващи подаръци. Потенциални джакпоти пред на награди активира Nucleus Assumbens, което може да доведе до увеличаване на вероятността хората да превключат от избягващо риска към рисково ориентирано поведение. Накратко, макар че размахваният морков не е непременно лош при всички обстоятелства, в някой случай той действа като доза крак кокаин и може да предизвика поведение, подобно на срещаното край масите за зарове или рулетката, а не точно онова, което се надяваме да постигнем когато мотивираме сътрудниците и колегите си. Краткосрочното мислене. Да се върнем пак към задачата със свеща. Стимулираните участници се представили по зле от другите, защото били толкова фокусирани върху наградата, че не успели да съзрат ново решение в периферията. Наградите, както видяхме, могат да ограничат широтата на мисленето ни. Но външните мотиватори, особено материалните, от типа ако то, могат да намалят и дълбочината на мисленето ни. Те могат да фокусират мерника ни само върху това, което е непосредствено пред нас, вместо върху това, което е в далечината. Много пъти съсредоточеният фокус е съвсем оправдан. Ако офис сградата ви гори, ще искате незабавно да намерите изход, а не да размишлявате как да се преработи общия устройствен план. В не толкова драматични обстоятелства, обаче, съсредоточаването върху непосредствената награда може да навреди на постиженията ви с времето. Същност, общото в предишните ни примери неетичните действия и пристрастеното поведение може би е най-вече това, че те са изцяло краткосрочно ориентирани. Наркоманите искат бърза доза, независимо от вредата в крайна сметка. Измамниците искат бърза печалба, независимо от трайните последици. Но дори когато поведението не преминава в кривване или пристрастяване, краткосрочната примамливост на наградите може да навреди в дългосрочен план. Да вземем публичните компании. Много такива компании съществуват от десетилетия и се надяват да съществуват още десетилетия. Но това, което техните служители и средни менеджери правят всеки ден, е насочено единствено към резултатите на корпорацията през следващите три месеца. В тези компании тримесечните приходи са мания. Служителите посвещават внушителни ресурси, за да си гарантират, че приходите ще са такива, каквито трябва. И отделят значително време и умствени сили, за да предложат прогнози на борсовите анализатори, така че пазарът да знае какво да очаква и съответно да реагира благоприятно. Това лазерно фокусиране върху един тесен, близък отрязък от корпоративните резултати е разбираем. Той е рационална реакция на фондовите пазари, които възнаграждават или наказват и най-дребните потрепвания на онези цифри, които на своя ред влияят върху заплащането на служителите. Само че компаниите плащат висока цена, за дето следващото тримесечие е хоризонта на техния поглед. Няколко изследователи установили, че компаниите, които отделят най-много време да осигуряват прогнози за три приходи, показват значително по-ниски дългосрочни темпове на растеж отколкото компаниите, които предлагат такива прогнози по-рядко. Една от причините – обсебените от печалбата компания обикновено инвестират по малко в изследвания и разработки. Те постигат успешно краткосрочните си цели, но застрашават здравето на компанията след 2-3 години. Както казват учените, които предупреждават за изтърваните от контрол цели – самото. Наличие на непосредствени цели може да накара служителите да се фокусират късогледо върху краткосрочните приходи и да изгубят от поглед потенциално разорителните дългосрочни ефекти за организацията. Може би никъде друга да това не е полявно от економическото бедствие, което обхвана световната економика през 2008 и 2009 година. Всеки играч системата бе фокусиран само върху краткосрочната награда Купувачът, който искаше къща кредитният агент който искаше комисиона, борсовият посредник от Уолл-стрит, който искаше да продаде нови ценни книжа, политикът, който искаше оживена економика в периода на преизбирането си. И всичките пренебрегваха дългосрочните ефекти от действията си за самите тях и за другите. Когато музиката спря, цялата система едва не рухна. Такава е природата на економическите балони. Онова, което изглежда като ирационално преизобилие, в крайна сметка е неприятен случай на външно мотивирано късогледство. За разлика от това, елементите на истинската мотивация, които ще разгледаме по-нататък, по самата си природа са в противоречие с краткосрочното гледище. Да вземем майсторството. Целта е по самата си същност дългосрочна, защото съвършеното майсторство е в известен смисъл непостижимо. Дори примерно Роджер Федерер никога няма да стане абсолютен майстор на тениса. Въвеждането обаче на «Акото награда», за да се насърчи майсторството, обикновено има обратен ефект. Затова учениците, на които им се плаща, за да решават задачи, обичайно избират по-лесни задачи и съответно научават по-малко. Краткосрочната награда изтласква дългосрочното научаване. В условията, в които външните награди са най-учебийни, много хора работят само до момента, който осигурява наградата и нито крачка по-нататък. Така, ако учениците получават награда за прочитането на три книги, много от тях няма да пипнат четвърта, още по-малко пък ще превърнат четенето в навик за цял живот, точно както служителите, които достигат тримесечните показатели, често не биха повишили приходите и спени повече, още по-малко пък да се замислят за дългосрочното здраве на компанията. По същия начин няколко изследвания показват, че да се плаща на хората, за да тренират, да спрат да пушат или да си вземат лекарствата, дава страхотни резултати. Отначало, но похвалното поведение изчезва веднага, щом стимулите бъдат отстранени. Когато обаче не става дума за условни награди или когато стимулите се използват достатъчно умело, резултатите се подобряват и разбирането се задълбочава. Величието и недълновидността са несъвместими. За да постигнеш нещо смислено, трябва да вдигнеш поглед и да се насочиш към хоризонта. Моркови и тояги Седемте смъртни недостатъка Едно, те могат да унищожат вътрешната мотивация. Две, те могат да понижат резултатите. Три, те могат да смажат творчеството. Четири, те могат да изтласкат доброто поведение. Пет, те могат да насърчат измъмничеството, криванията и неетичното поведение. Шест, Те могат да създадат зависимост. 7. Те могат да насърчат краткосрочното мислене. Глава 2. И специфичните обстоятелства, при които все пак вършат. Морковите и туегите не са непременно лоши. Ако бяха, мотивация 2,0 не би просперирала толкова дълго, нито би постигнала толкова много. Макар една операционна система, основаваща се на наградите и наказанията, да е наживела полезността си и да има остра нужда от обновление, това не означава, че трябва да изхвърлим цялата. Всъщност това би противоречало на науката. Учените, изучаващи човешката мотивация, са открили не само многото засечки в традиционния подход, но и тесния диапазон обстоятелства, при които морковите и тоягите вършат работата си сравнително добре. Изходната позиция, разбира се, е да се гарантира че базовите възнаграждения, надници, заплати, добавки и тъна са адекватни и справедливи. Без тази здравословна база мотивацията от какъвто и да било тип става трудна и често невъзможна. Но след като веднъж тя установена, има обстоятелства, при които не е проблем да се опрем на външни мотиватори. За да стане ясно какви са тези обстоятелства, нека се върнем към задачата със свеща. Своето изследване сам Глъксбърг открил, че на участниците, на които била предложена парична награда, им отнело повече време да решат задачата, отколкото на унези, които работели без награда. Причината, както си спомняте, е в това, че изгледите за награда стесняват фокуса на участниците и ограничават способността им да се зратна неочевидно решение. В рамките на същия експеримент Глъксбърг дал на друга група. Участници малко по-различен вариант на задачата. Той отново казал на половината, че ще мери времето им, за да събира данни, а на другата половина че онези, които да дадат най-бързо време, могат да спечелят пари. Но променил мъничко нещата. Вместо да даде на участниците котия, пълна с кабърчета, той изсипал кабърчетата на масата, както е показано подолу. Задачата със свеща, зададена по друг начин. Сещате ли се какво станало? Този път участниците. Борещи се за награда, решили задачата по-бързо от другите. Защо? Изсипвайки кабърчетата и оставяйки празната котия, Глъксбърг всъщност разкрил решението. Той превърнал една трудна дясномозъчна задача в рутинна левомозъчна. Тъй като участниците трябвало просто да се втурнат по очевидния път, Мурковът, който ги чакал на финала, ги насърчил да препускат по-бързо. Експериментът на Глъксбърг видава първия въпрос. Който трябва да си зададете, когато обмисляте външните мотиватори, рутинна ли е въпросната работа? Та изисква ли изпълнението следване на предварително определен набор от правила, водещи до конкретен изход? При рутинните задачи, които не са много интересни и не изискват особено творческо мислене, наградите могат да осигурят един малък мотивационен тласък без вредни странични ефекти. В някои отношения това си е обикновен здрав разум. Както обясняват Едуард Деси, Ричард Райан и Ричард Кьоснер, наградите не подкопават вътрешната мотивация на хората при отекчителни задачи, защото при тях има малко или дори нищо за подкопаване. По същия начин, когато Данариели и колегите му провели в Мадурай, Индия, своето проучване на поведението с група студенти от МАТАИ, те установили, че когато задачата изисквала дори родиментарно когнитивно умение, по-голямата награда водеше до по-лошо представяне. Но, когато задачата бе свързана само с механични умения, бонусите действаха, както се очакваше, колкото по-високо бе заплащането, толкова по-добро бе представенето. Това е изключително важно. Въпреки, че напредналите економики сега се въртят по-малко около тези алгоритмични, основаващи се на правила функции, част от нещата, които вършим всеки ден, особено в работата си, все още не са чак толкова интересни. Трябва да попълваме отчети по качеството, да. Отговаряме на отекчителни имейли и да отмятаме цял куп досадни задачи, които не ни палят особено. Нещо повече, за някои хора многото нова, което правят по цял ден се състои от такива рутинни, далечно увлекателни задачи. При тези обстоятелства е най-добре да се пробвате да пуснете в ход положителната страна на ефекта на Сойер, като се опитате да превърнете работата в забавление, да увеличите разнообразието на задачата, да направите посходна сходна с игра или да използвате за овладяването на други умения. Ови, това не винаги е възможно. Което означава, че понякога дори, ако то наградите са вариант. Да приложим това прозрение за наградите и рутината в практиката. Представете си, че сте менеджер в малка нестопанска организация. Екипът ви от дизайнери е създал страхотен плакат, рекламиращ следващото голямо мероприятие на групата ви. Сега трябва да изпратите плаката на 20 000 членове на организацията ви. Понеже разходите за отсорстването на работата към професионална почтенска фирма идват твърде нагорно за вашия бюджет, решавате да свършите работата със свои сили. Проблемът е... Че плакатите пристигат от печатницата много по-късно от очакваното и трябва да са в почтата този уикенд. Кой е най-добрият начин да мобилизирате персонала си и може би още няколко души за една масирана почтенска акция през уикенда? Задачата по самото си определение е рутинна. Включилите са хора трябва да навият плакатите, да ги пъхнат в цилиндрични кутии, да затворят кутиите и да залекят съответните етикети и марки. Четири стъпки, никой от тях на особено интересна. Единият избор пред менеджера е принудата. Ако сте шеф, можете да принудите хората си да посветят съботата и неделята на този отекчителен проект. Те може да се подчинят, но вредата за духа и дългосрочната им обвързаност ще е значителна. Друг вариант е да попитате за доброволци. Ала не се залъгвайте. Повечето хора могат да си измислят далеч по добри начини за прекарване на уикенда. Така, че в този случай една «Акото награда може да свърши работа». Като например да обещаете голямо парти за целия офис случай, че всички обединят сили в проекта. Можете да предложите ваучери за подарък на всеки, който се включи. Или дори да платите на хората малка сума за всеки плакат, който пъхнат, затворят и етикират с надеждата, че хонорарът на парче ще повиши производителността им. Макар подобни усъзаеми, условни награди често да може да подкопаят вътрешната мотивация и творчеството, тези недостатъци тук не са от такова значение. Задачата нито вдъхва голяма страст, нито изисква голямо мислене. Морковите в този случай няма да навредят и може да помогнат. А ще увеличите шансовете си за успех, ако допълните наградите си за опаковане на плакати с три важни практики. Дайте обяснение защо е необходима задачата. Една работа, която сама по себе си не е интересна, може да стане смислена и съответно по-занимателна, ако е част от по-голяма цел. Обяснете защо този плакат е толкова важен и защо незабавното му разпръщане е решаващо за мисията на организацията ви. Признайте, че задачата е скучна. Това е акт на емпатия, разбира се. А признанието ще помогне на хората да разберат, защо това е редкият случай, в който, ако наградите са част от начина, по който действа вашата организация. Оставете хората да свършат работата, както те намерят за добре. Мислете чрез самостоятелност, не чрез контрол. Обявете резултата, който ви трябва. Но вместо да уточнявате подробно начина за постигането му, как трябва да се навие всеки плакат и как да се залепи всеки етикет. Дайте им свобода в изпълнението на работата. Това е подходът за рутинни задачи. А какво става при другите видове начинания? За работата, която изисква нещо повече от катерене стъпало по стъпало по стълбата на инструкциите, наградите са по-опасни. Най-добрият начин за избягване на Седемте смъртни недостатъка на външните мотиватори е те да бъдат избягвани напълно или да не им се приписва особено голяма важност и вместо това да се подчертават елементите на подълбока мотивация, самостоятелността, майсторството и целта, които ще разгледаме по-нататък в тази книга. Но на работното място строгото придържане към този подход се сблъсква с реалностите на живота. Дори хората, които вършат модерна, творческа, десномозъчна работа, все пак искат да им бъде платено. И тук Тереза Амабиле хвърля известна светлина върху това как да се използват наградите по начин, който се съобразява с житейските реалности, но намалява скритите разходи на външните мотиватори. Да се върнем към изследването, в което Амабиле и двамата и колеги сравняваха качеството на поръчковите и непоръчковите картини на група художници. Комисия от експерти, които не знаели какво проучват изследователите, системно оценили непоръчковите работи като потворчески. Една от причините била, както заявили няколко художници, че поръчките им били ограничаващи, че им се налагало да работят за цел, която не била тяхна собствена, смисъл, че нямали контрол върху нея. Същото изследване обаче, Ама била открила, и че когато художниците разглеждали поръчките си като предоставящи възможности, те, поръчката предоставила възможност на художника да направи нещо интересно или вълнуващо оценката на творческия заряд в направеното отново се изстралвала нагоре. Същото важало и за поръчките, за които художниците смятали, че им носят ценна информация и обратна връзка за собствените им способности. Това е решаващо и следователско откритие. Науката показва, че е възможно макар и сложно да се внедрят наградите в рутинна, по творческа среда, без да се предизвикала вина от вреди. Да предположим, че сме отново във вашата нестопанска организация 9 месеца по-късно. Разпращането е минало идеално. Плакатът е станал хит. Мероприятието е имало страхотен успех. Планирате още едно подобно за тази година. Избрали сте дата и сте намерили подходящо място. Сега имате нужда от вдъхновяващ плакат, който да заплени въображението и да привлече навалица. Какво да направите? Ето какво не трябва да правите. Да предложите, ако то наградана. Дизайнерския екип. Не влизайте в стаята им със съобщението. Ако измислите плакат, който да разбие всички или да привлече повече внимание от миналата година, ще получите 10% бонус. Въпреки че този подход е обичаем в организации по цял свят, това е рецепта за послаби постижения. Създаването на плакат не е рутинна работа. Той изисква концептуално новаторско, художествено мислене. А както научихме, акото наградите се и дален начин да се задуши подобно мислене. Най-добрият подход е вече да сте създали условията за една истински мотивираща среда. Базовите възнаграждения трябва да са достатъчни, т.е. основното заплащане на екипа трябва да е адекватно и справедливо, особено сравнение с това на хора, вършещи сходна работа в сходни организации. Вашата нестопанска организация трябва да е предразполагащо място за работа. Хората от екипа ви трябва да разполагат със самостоятелност, да имат достатъчно възможност да се стремят към майсторство, а всекидневните им задължения да са свързани с някаква по-голяма цел. Ако тези елементи са на лице, най-добрата стратегия е да създадете усещане за неотложност и значимост, и после да не се пречкате повече на таланта. Но все пак може да успеете да подобрите малко резултатите, повече за бъдещи задачи, отколкото за настоящата, чрез деликатно използване на награди. Само бъдете внимателни. Усилията ви ще постигнат обратен ефект, ако наградите ви не изпълняват едно съществено условие. А вие ще сте стъпили на поздрава мотивационна основа, ако следвате два допълнителни принципа. Същественото условие – всяка външна награда трябва да е неочаквана и предложена чак след като задачата е завършена. Обавяването на премия в началото на проекта и предлагането и в условна форма неизбежно ще фокусира вниманието на хората по-скоро върху спечелването на наградата, отколкото върху залавянето с проблема. Повдигането на въпроса с наградите след като работата е свършена обаче е помалко рисковано. С други думи, там, където, акото наградите са грешка, преминете към след като награди като В, след като вече приключихте с плаката и той се оказа толкова добър, бих искал да го отпразнуваме, като ви поканя на обяд. Както обясняват Деси и колегите му, ако материалните награди се дават на хората неочаквано, след като те са приключили с задачата, е по-малко вероятно наградите да се възприемат като причина за свършването на работата и съответно по-малко вероятно да навредят на вътрешната мотивация. Аналогично Амабиле е установила в някои изследвания, че най-високите нива на творчество се постигат от участници, които са получили награда като вид бонус. Така, че когато плаката се окаже страхотен, може да купите на дизайнерския екип Касабира или дори да им раздадете парични бонуси, без да задушите творчеството им. Екипът не очаквал никакви премии и получаването им не е зависело от конкретен резултат. Вие просто им показвате благодарността си за блестящата им работа. Но имайте предвид една грамаданска оговорка: след като привилегиите могат бързо да се превърнат в очаквани, акото привилегии, с което в крайна сметка може да подкопае успешния резултат. На този етап, ограничавайки наградите за нерутинна творческа работа до неочакваната, след като разновидност, вие сте в по-малко опасни води. Но ще е още по-добре, ако се съобразите и с две други общи насоки. Първо, помислете за нематериалните награди. Похвалата и позитивната обратна връзка са далеч по-малко ерозиращи от парите и предметните награди. Същност, в първоначалните си експерименти, както и в последващите анализи на други следвания, Де си открил, че положителната обратна връзка може да има усилващ ефект върху вътрешната мотивация. Така че ако хората от дизайнерския екип сътворят зашеметяващ плакат, може просто да влезете в стаята им и ми да кажете «Уха!». Справили сте се отлично с този плакат. Ще има страхотен ефект и ще дръпне много хора на събитието. Благодаря, звучи като нещо дребно и елементарно, но може да има огромно въздействие. Второ, давайте полезна информация. Ама биле установила... Че докато контролиращите външни мотиватори могат да смажат творчеството, информационните или предоставящите възможности мотиватори могат да бъдат благоприятни за него. На работното си място хората жадуват да научат как се справят, но само ако информацията не е скрит опит да се манипулира поведението им. Така че не казвайте на дизайнерския екип, този плакат беше идеален. Направили сте точно каквото исках, вместо това. Дайте на хората смислена информация за работата им. Колкото повече обратната връзка се фокусира върху конкретни неща, страхотна работа с цветовете, и колкото повече похвалата е за усилието и стратегията, а не просто за постигането на определен резултат, толкова по-ефективна ще е тя. В обобщение, при творчески, дясномозъчни, евристични задачи ще се озовете на несигурна почва, предложите ли, ако то награди. ще да използвате. След като награди. А най-добре ще е, ако вашите След като награди носят похвала, обратна връзка и полезна информация. За визуално изображение на този подход вържа схемата на следващата страница. Глава 3 Тип А и Тип X. Рочестър, Нью Йорк, няма вид на вероятен епицентър на социални сатрасения. Компаниите Изградили този невъзмутим град само на 100 километра от канадската граница, са били титаните на промишлената економика. Истман Кодък произвеждал филмова лента. Уестър Униян доставил телеграми. Ксерокс произвеждал фотокопирни машини. Те ръководили предприятията си според наставленията на мотивация 2,0. Ако предложите на хората постоянна работа и добре премерени награди, те ще правят това което менеджерите и акционерите искат, и всички ще просперират. Но в началото на 70-те години в университета на Рочестър взела да се оформя мотивационна революция. Тя започнала през 1971 г., когато Едуард Деси, току-що направил експериментите си с пъзала СОМА, пристигнал в университета, за да бъде назначен едновременно във факултета по психология и в бизнес-школата. Задълбочила се през 1973 г., когато бизнес-школата безцеремонно изритала Деси заради еретичните му открития за наградите, а факултетът по психология го наел на пълен работен ден. Набрала още мощ през 1975 г., когато Деси публикува книга, наречена Вътрешната мотивация. И се развихрила истински през 1977 г когато един студент на име Ричард Райан записал магистратура. Райън, чиято първа специалност в колежа била философия, току-що се бил разминал с мобилизация в армията. Чувствайки до някъде вината на оцелелия, той работил с ветерани от войната във Виетнам, страдащи от постравматичен стрес. И бил дошъл в университета на Рочестър, за да се научи как да стане по-добър клиницист. Веднъж на един семинар някакъв. Професор повдигнал въпроса за вътрешната мотивация, след което я отрекал с разпалено ужесточение. Помислих си, че щом будеше толкова много съпротива, това сигурно беше нещо интересно, сподели Райан. Той взел един екземпляр от книгата на Деси, сторила му се убедителна и поканял автора и на обяд. Така започнало едно забележително изследователско сътрудничество, което продължава и до ден днешен. Когато се видях с тях неотдавна във внушителната сграда Мелиора Хол на университета на Рочестър, двамата бяха образцов пример за противоположност и прилика. Деси е висок и източен, с бледо лице и тънка, уредяла коса. Говори с тих, успокояващ глас, който ми напомня едновремешния водещ на американски детски предавания мистер Роджерс. Райан, които има права бяла коса с път по средата, е по-червен далест и по енергичен. Той прокарва идеите си като опитен адвокат. Деси, от друга страна, чака търпеливо да стигнете до неговата гледна точка и тогава се съгласява с вас и възхвалява проницателността ви. Деси е радиостанция с класическа музика, Райан не по-скоро кабелна телевизия. Въпреки това, те общуват помежду си на един криптиран и съкратен академичен език, а идеите им текат в гладък синхрон. Съчетанието се оказало достатъчно силно за да ги нареди сред най-влиятелните поведенчески учени от тяхното поколение. Деси и Райан са формулирали съвместно танар. От тях – теория на самоопределението – СЕО. Много теории за поведението се въртят около някоя отделна човешка наклонност. Ние сме енергични възприематели на положителни и отрицателни стимули, че връсти изчислители на егоистичен интерес или тромави турби с психосексуални конфликти. СЕО – за разлика от тях, тръгва от идеята за универсалните човешки потребности. Тя поддържа, че ние имаме три вродени психологически потребности компетентност, самостоятелност и свързаност. Когато тези потребности бъдат задоволени, ние сме мотивирани, производителни и щастливи. Когато са възпрепятствани мотивацията, производителността и щастието ни спадат рязко. Ако в нашата природа има нещо фундаментално, той способността ни да проявяваме интерес. Някои неща а улесняват. Някои неща подкопават, поясни Райан при един от разговорите ни. Казано по друг начин, всички ние имаме онзи. Трети импулс. Той е част от онова, което значи да бъдеш човек. Дали обаче тази страна на нашата човешка природа ще се прояви в живота ни, зависи от това дали условията около нас ще подкрепят а главните механизми на мотивация 2,0 са по-скоро задушаващи, отколкото подкрепящи. Това е наистина важен момент в менеджмента, казва Райан. Когато хората не са производителни, компаниите обикновено прибягват към награди или наказания. Онова, което не си направил, е тежката работа по диагностициране на проблема. Опитваш се да го замажеш с морков или тояга, обяснява Райан. Това не означава, че цело еднозначно се противопоставяне на наградите. Разбира се, те са необходими на работното място и на други места, казва Деси. Но колкото по-ненатръпчив вид имат, толкова по-добре. Когато хората използват награди, за да мотивират, точно тогава стават най-демотивиращи. Деси и Райан твърдят, че вместо това трябва да съсредоточим усилията си към създаването на среда, в която вродените ни психологически потребности да процъфтяват. През последните 30 години чрез своите познания и наставничество Деси и Райан се изградили мрежа от няколко десетки учени, привърженици на СЕО, които провеждат проучвания в Съединените щати, Канада, Израел, Сингапур и изцяла Западна Европа. Тези учени са изследвали самоопределението и вътрешната мотивация в лабораторни експерименти и в естествена среда, покривайки почти всички сфери – бизнес, образование, медицина, спорт, упражнения. Лична производителност, екология, взаимоотношения и физическо и психическо здраве. Написали са стотици научни статии, повечето от които навеждат на един и същи извод. Човешките същества имат вроден вътрешен импулс към самостоятелност, самоопределение и свързаност едни с други. И когато този импулс бъде освободен, хората постигат повече и водят по-богат живот. Село е важна част от широкия повей на новото мислене за човешката същност. Неговият най-виден представител може би е движението на позитивната психология, която преориентира изследванията на психологическата наука от предишната и съсредоточеност върху болестите и разстройствата към благополучието и ефективното функциониране. Начало с Мартин Селигман от Пенсилванския университет, позитивната психология изгражда много нови учени и оставя дълбок отпечатък върху начина по който учени, икономисти, терапевти и обикновени хора мислят за човешкото поведение. Една от най влютелните фигури в позитивната психология е Михай Чиксент-Михай, когато вече споменах. Първата книга на Чиксент-Михай за «Епотока» и първата книга на Селигман за неговите теории, които поддържат, че безпомощността е по-скоро заучено, отколкото вродено поведение, излизат в една и съща година с книгата на Деси за вътрешната мотивация. Явно през 1975 г. вече е назрявало нещо голямо. Само дето ни е отнело едно поколение време да го смислим. Широката палитра от нови мислители включва Карл Дуек от Станфордския университет и Амабиля от Харвард. Включва също и няколко економисти на първо място Роланд Бен набо от Принстънския университет и Бруно Фрай от Сириския университет, които прилагат част от тези понятия. Включва и някои академични учени, които по принцип не изучават мотивацията в частност, Хауарт Гарднер от Харвардския университет ти. Роберт Стърнбърг от университета Тъвц, които промениха гледището ни за интелигентността и творчеството и предложиха по-оптимистичен възглед за човешкия потенциал. Тази широка палитра от учени е несъгласувано, ненарочно и може би дори без да знаят, че го правят създават основите на една нова, по-ефективна операционна система. Може би най-сет на времената успяват да влязат в крак с работата им. Силата на азбуката Думите са означение, разбира се, но същото въжи и за буквите. Примерът – Майер Фридман Навярно, никога не сте чували за него, но почти сигурно познавате наследството му. Фридман, който починал през 2001 година на зрялата 90-годишна възраст, бил кардиолог. Ръководил десетилетия наред на товарен кабинет в Сан-Франциско. В края на 50 те години двамата с колегата Морей Розенман започнали да забелязват прилики между тези пациенти, които били податливи към сърдечни заболявания. На тяхната чувствителност към коронарни проблеми влияло не само онова, с което пациентите са хранели, или гените, които били наследили, а също и начинът, по който живеели живота си. Тези пациенти, отбелязал Фридман, Проявявали специфичен комплекс от личности характеристики в това число прекомерен състезателен порив, агресивност, нетърпеливост и турмозащо чувство за неотложност. Хората, проявяващи този модел, като че са заети с една хронична, неспирна и често пъти безплодна борба с самите себе си, с другите, с обстоятелствата, с времето, понякога със самия живот. Тези хора било значително по-вероятно да развият сърдечно заболяване отколкото другите пациенти и дори унези, които имали същите физически характеристики, режими на движение, начини на хранене и семейна история. Търсейки удобен и запомнящ се начин да обяснят това свое прозрение на колегите си медици по широкия свят, Фридман и Розенман намерили вдъхновение в азбуката. Те нарекли този поведенчески модел тип А. Поведението тип А е противоположно на естествено поведението тип Б. За разлика от своите бибибкащи, потропващи съвременници, страдащи от заболяването на припреността, хората, проявяващи поведение тип Б, рядко се чувствали тормозани от живота или тласкани към враждебност от изискванията му. Своето изследване Фридман и Розенман Открили, че хората от тип Б били също толкова интелигентни и често пъти също толкова амбициозни, колкото у от тип А. Но те проявявали амбицията си другояче. Пишейки за човека тип Б използвайки обичайния за времето мъжки род в ръчта, кардиолозите обясняват, той може също да има значителен порив, но този порив е от такъв характер, че по-скоро го стабилизира, придава му увереност и сигурност, вместо да го ръчка, изнервя и ужесточава, както е при човека типа А. Един ключов начин за намаляване на смъртните случаи поради сърдечни заболявания и за подобряване на общественото здраве следователно се крие в това да се помогне на хората тип А да станат. Малко повече като тип Б. Близо 50 години по късно тези обозначения още се ползват. Двете букви ни помагат да разберем една сложна мрежа от поведенчески прояви и ни водят към един по-добър и по-успешен начин на живот. Някъде по времето... Когато Фридман и Розенман правили своето откритие, един друг американец разширявал границите на своята област. Дъглас Макгрегор бил професор по менеджмент в Мътии, донесъл в работата си интересно съчетание от опит. Той имал докторска степен от Харвард по психология, вместо по економика или инженерни науки. И за разлика от повечето си колеги, наистина бил ръководил институция. От 1948 до 1954 година той бил президент на колежа Антиохия. Черпейки от своето разбиране за човешката психика, както и от опита си на ръководител, Макгрегър преосмислил установените практики на съвременния менеджмент. Той смятал, че проблемът с корпоративното лидерство не е толкова в реализацията, колкото в предпоставките му. Първо в една реч от 1957 година, а покъсно и в новатурската си книга «Човешката страна на предприемачеството» от 1960 г. Макгрегор твърдял, че хората, управляващи компании, изхождат от погрешни предпоставки за човешкото поведение. Повечето ръководители смятали, че хората в техните организации по принцип на обичат работата и ако можеха, биха избягвали. Тези безлични пионки се бояли да поемат отговорност, жадували за сигурност и отчаяно се нуждаели от ръководство. В резултат на това, повечето хора трябвало да бъдат принуждавани, контролирани, ръководени и заплашвани с наказание, за да бъдат накарани да вложат съответните усилия за постигането на целите на организацията. Макгрегър обаче заявил, че има и альтернативно гледище за служителите такова, което предлагало по-точна преценка за човешката същност и по-ефективна отправна точка за управление на компании. Съгласно този възглед, интересът към работата бил. Така естествен, както играта или почивката, творчеството и оригиналността били широко разпространени сред населението, а при подходящи условия хората биха приели и дори търсили отговорността. За да обясни тези противоположни становища, Макгрегър гребнал от края на азбуката. Той нарекал първия възглед теорията X, а втория теорията Y. Ако изходната ви точка е теорията X, заявил той, управленческите ви методи неизбежно ще произвеждат ограничени резултати или дори ще тръгнат съвсем наопаки. Ако вярвате в hey. посредствеността на масите, както се изразява той, то таванът, който бихте могли да достигнете, ще е посредствеността. Но ако изходната ви точка е теорията Уай, възможностите са огромни не само за потенциала на човека, но и за крайните резултати на компанията. Начина да се накарат бизнес-организациите да работят по-добре следователно е да се пренасочи менеджерското мислено от теорията X към теорията Y. Тези названия също станали в обращение, а подходът на Макгрегор скоро се превърнал в основен принцип на обучението по менеджмент. Една картина може да казва повече от хиляда думи, но понякога и тя, и думите нямат толкова сила, колкото две букви. И така, стъпил с помощта на Майер Фридман върху раменете на Дъглас Макгрегор, бих искал да въведа моят собствен азбучен метод за осмислене на човешката същност. Тип А и Тип X. Операционната система мотивация 2,0 се основаваше на поощряваше онова, което наричам поведение Тип X. Поведението Тип екс се подхранва повече от външни, отколкото от вътрешни желания. То се занимава по-малко с вътрешното удовлетворение от една дейност и повече с външните награди, до които води тази дейност. Операционната система Мотивация 3.0 апгрейдът, който е необходим, за да сме в крак с новите реалности в начините, по които организираме, мислим и правим онова, което правим се основава на нещо, което наричам поведение типай. Поведението типай се подхранва повече от вътрешните, отколкото от външните. Желания. То се занимава по-малко с външните награди, до които води една дейност, и повече с вътрешното удовлетворение от самата дейност. В центъра на поведението тип X е вторият импулс. В центъра на поведението тип I е третият импулс. Ако искаме да укрепим организациите си, доставим оставим зад себе си десетилетието на слаби постижения и да преодолеем надигащото се усещане, че нещо се объркало в бизнеса, живот и света ни, трябва да преминем от тип X към тип I. Използвам тези две букви предимно като символи на външно и вътрешно, но също и като почет към Дъглас Макгрегор. Разбира се, свеждането на човешкото поведение до две категории жертва известна част от нюансите. А и никой не проявява в чист вид поведение тип X или тип I през всяка своя будна минута всеки ден от живота си без изключение. Но ние имаме определени. Често пъти доста ясни предразположения. Сигурно разбирате какво имам предвид. Помислете за себе си. Дали онова, което ви дава енергия, което ви кара да ставате сутрин и ви тласка през деня, идва отвътре или отвън? А как е при съпруга или съпругата ви, партньорите ви, децата ви? Ами при мъжете и жените на работното ви място? Ако сте като повечето хора, с които съм разговарял, Веднага ще усетите към коя категория спадате. Не искам да кажа, че хората тип X винаги пренебрегват вътрешното удоволствие от онова, което правят, нито че хората тип I се съпротивляват на всякакви външни благини. Но за тип X главният мотиватор са външните награди. Всяко по-дълбоко удовлетворение е добре дошло, но е второстепенно. За тип I главният мотиватор е свободата, предизвикателството и целта на заниманието само по себе си. Всякакви други придобивки са добре дошли, но предимно като бонус. Още няколко разграничения, които е добре да имате предвид, преди да продължим, поведението тип А е придобито, а не вродено. Тези поведенчески модели не са фиксирани черти. Те са наклонности, които възникват от обстоятелствата, опита и контекста. Поведението тип Ай, тъй като се поражда от универсалните човешки потребности, Независи от възрастта, пола и националността. Науката доказва, че щом хората веднъж научат основните практики на гласи и могат да ги упражняват в насърчаваща среда, тяхната мотивация и крайни постижения се повишават. Неимоверно. Всеки тип Екс може да стане тип Ай. Тип Ай почти винаги превъзхожда тип Екс в дългосрочен план. Вътрешно мотивираните хора обикновено постигат повече от своите ориентирани към възнаграждения колеги. Уви, това не винаги въжи в краткосрочен план. Интензивният фокус върху външните награди може наистина да донесе бързи резултати. Проблемът е, че този подход трудно може да се поддържа трайно. Той не допринася и за майсторството, което е източникът на постиженията в дългосрочна перспектива. Най-проуспелите хора, Както сочат данните, често не преследват директно обичайните представи за успех. Те работят усилено и упорстват трудностите поради вътрешното си желание да контролират живота си, да изучават своя свят и да постигнат нещо трайно. Поведението тип Ай не презира парите, нито признанието. И тип Екс, и тип Ай се интересуват от парите. Ако възнаграждението на даден служител не достига онова базово ниво, което описах в глава 2, ако организацията не му плаща адекватна сума или ако заплатата му не справедлива сравнение с тези на други хора, вършещи подобна работа, тогава мотивацията на този човек ще се срине, независимо дали клони към X или AI. След като обаче заплащането достигне това ниво, за тип I парите играят по-различна роля, отколкото за тип X тип AI не отхвърля повишенията, нито отказва парични суми. Но една от причините честното и съобразено заплащане да е толкова съществено в това, че то сваля от дневния ред въпроса за парите, така че човек да може да се съсредоточи върху самата работа. Обратно, за много хора тип експарите парите са дневният ред. Заради тях те правят онова, което правят. С признанието е същото. Ти пай обича да получава признание за постиженията си, защото признанието е вид обратна връзка. Но за него, за разлика от тип X, признанието не е цел сама по себе си. Поведението тип I е обновяем ресурс. Представите си поведението тип X като въглищата, а поведението тип Ай като слънцето. През по-голямата част от съвременната история въглищата са били най-ефтиният, най-лесният и най-ефективният ресурс. Само, че въглищата имат два недостатъка. Първо. Те произвеждат неприятни неща като замърсяване на въздуха и парникови газове. Второ, те са изчерпаеми, добиването на още от тях става все по-трудно и по-скъпо с всяка. Година. Същото и с поведението тип X, наблягането на наградите и наказанията поражда свои странични ефекти, изброени в глава 2. А и мотиваторите от типа, ако то, винаги поскъпват. Поведението типа, и е обаче, което се гради около вътрешната мотивация, черпи от ресурси, които са лесно възстановими и не нанасят вреда. Това е мотивационното съответствие на чистата енергия, ефтино, безопасно за употреба и възобновяемо до безкрай. Поведението тип Айдо принася за по-голямото физическо и психическо благополучие. Според маса проучвания над цел изследователи хората, ориентирани към самостоятелност и вътрешна мотивация, имат по високо самоуважение подобри междуличностни отношения и по-голямо общо благополучие от онези, които са външно мотивирани. За разлик от тях хората, чието основни стремления са насочени към признаци на утвърждения от тип X, като например пари, слава или красота, обикновено имат по-лошо психично здраве. Съществува дори връзка между тип X и тип АДЕСИ установил, че хората, ориентирани към контрол и външни награди, проявяват повече напрегнатост в обществото, Действат по-отбранително и е по-вероятно да проявяват поведенческия модел Типа. А. В крайна сметка поведението тип Ай зависи от три подхранващи елемента – самостоятелност, майсторство и цел. Поведението тип Ай е самоуправляващо се. Той е посветено на усъвършенстването в нещо, което е означение и свързва този стремеж към съвършенство с една по-голяма цел. Някой може да отхвърлят подобни идеи като сантиментални или идеалистки. Но науката е на друго мнение. Науката потвърждава, че този вид поведение е съществен за човека и че сега, в една бързо променяща си економика, той е и критично важен за професионалния, личния и организационния успех от всякакъв тип. Така че сме изправени пред избор. Можем да се вкопчим в един възглед за човешката мотивация, основаващ се повече на старите обичаи, отколкото на съвременната наука. Или можем да се вслушаме в изследванията, да пренесем бизнеса и личните си практики в XXI в и да създадем нова операционна система, която да помогне на самите нас, на компаниите ни и на света ни да работят малко по-добре. Това няма да е лесно. И няма да стане от днес за утре. Така, че да се залавяме. Част втора. Трите елемента Глава 4 Самостоятелност Виждал съм бъдещето и то работи. Работи на неспирни вълни в Сидни, Австралия. Работи по партизански странични проекти в Маунтинвю, Калифорния. И работи, когато му е кеф, Шарлоцвил, Шарлотсвил, Вирджиния. Причината да работи е в това как работи. В периферията на економиката бавно, но на старомодните идеи за менеджмент отстъпват пред модното ударение върху самоопределението. Затова и малко подир пладне в един дъждовен петък в Шарлотсвил, само една трета от хората на главния менеджер Джеф Гънтър са дошли на работа. Гънтър предприемач, менеджер, капиталист, обаче не е нито разтревожен, нито раздразнен. Всъщност той е спокоен и съсредоточен като монах. Може би защото и самият той се е появил в офиса едва преди час. Или може би защото знае, че хората му не клинчат те работят, но по свой си начин. В началото на годината Гънтър започнал експеримент със самостоятелност в Emedius, една от трите компании под негово управление. Той превърнал фирмата, създаваща компютърен софтуер и хардуер за интегриране на информационните системи на болниците, в ро работна среда, ориентирана единствено към резултатите. Рой творение на Калира Слър и Джоди Томпсън, две бивши служителки от отдел Човешки ресурси на американската търговска верига – Best Buy. Принципите на русъчетават здравомислещия прагматизъм на Бен Франклин с енергичния радикализъм на Сол Алински. На работното място от типа Рохората. Нямат зададен график. Идват, когато си искат. Не са длъжни да се появяват в офиса в определено време, а и по което и да е време, между впрочем. Те просто трябва да си свършат работата. Как я вършат, кога я вършат и къде я вършат, си зависи от тях. Това се харесало на Гънтър малко на 30 -те. Менеджментът не се състои в това да обикаляш и да проверяваш дали хората са в офисите си и сподели с мен той, а в това да създадеш на хората условия да си вършат най-добре работата. Затова Гънтър винаги се е стараял да не държи служителите си прекалено и скъсо. Но след като емедия се разраснала, а той започнал да търси нови офис помещения, Взел да се пита дали талантливи служители, големи хора, вършещи сложна работа, изобщо имат нужда да бъдат държани някак, билото изкъсо или издълго. И така, на фирменото парти през декември 2008 година той обявил, през първите 90 дена от новата година цялата компания с 22-мати служители ще опита един експеримент. Ще се превърне Фро. От начало на хората това не им се помрави, казва Гънтър. Офисът се пълнел около 9 часа и се изпразвала рано при вечер, точно както преди. Няколко служители идвали от изключително контролирана работна среда и не били привикнали на такава слободия. В предишната компания, където бил работил един от служителите, персоналът трябвало да идва на работа всеки ден в 8 часа. Ако някой закъснел дори с няколко минути, трябвало да пише обяснение, което после всички да прочетат. Но след няколко седмици повечето хора си намерили ритъма. Производителността се увеличила. Стресът намалял. И въпреки, че двама служители имали затруднения със свободата и напуснали, в края на пробния период Гънтър решил да продължи с Роза постоянно. Някой хора, извън компанията, помислиха, че съм полудял, сказва той. Питаха, откъде знаеш какво правят служителите ти, ако не са тук? Според него обаче екипът му постигал повече при тази нова организация. Една причина – хората били фокусирани върху самата работа, а не върху това дали някой няма да ги нарече кръшкачи, задето са си тръгнали в 15 часа, за да идат на футболния матч на дъщеря си. А тъй като екипът се състоял в голямата си част от софтуерни разработчици, дизайнери и други хора, вършещи творческа работа на високо ниво, това било. Съществено. За тях работата е в майсторството. И имат нужда от много самостоятелност. Хората все още имали конкретни задачи, които трябвало да изпълнят, например, да завършат един проект в определен срок или да реализират даден брой продажби. А ако имали нужда от помощ, Гънтър бил на линия да им помогне. Но той решил да не обвързва тези задачи с заплащане. Това създава една култура, която внушава че всичко е заради парите, а не толкова заради работата. Парите според него са само прагов мотиватор. На хората трябва да се плаща добре, така че да могат да се грижат за семействата си, казва той. Но след като компанията покрие това базово ниво, доларите и центовете не влияят особено на постиженията и мотивацията. Същност Гънтър смята, че в една розсреда е много по-малко вероятно служителите да напуснат, ако от друга да им предложат 10 000 или дори за 20 000 долара повече. Свободата, която имат, за да вършат добре работата си, е поценна и по-трудна за конкуриране от увеличеното заплащане, а съпругите и съпрузите, партньорите и семействата на служителите са сред най-верните защитници на РО. С появата на все повече собственици на фирми на моята възраст, все повече компании ще мигрират към този вариант. Поколението на баща ми разглеждаше хората като човешки ресурси. Те са тухлите, които ти трябват, за да построиш къщата си, обяснява Гънтър. За мен това е съдружие между мен и служителите. Те не са ресурси. Те са партньори. А партньорите, като всички нас, имат нужда да определят сами живота си. Играчи или пионки. Понякога забравяме, че... Менеджментът не е природно явление. Той не е като дървото или реката. Той е като телевизията или велосипеда. Нещо, което хората са измислили. Гуруто на стратегиите Гари Хамъл бе отбелязал, че менеджментът е технология. И също като мотивация 2,0 това е технология, която се е разкърцала. Макар, че някои компании са смазали малко механизмите си, а още по-голям брой са внесли някакви промени на думи, в самата си сърцевина менеджментът не се е променил много за 100 години. Водещата му етика си остава контролът, главните му средства си остават външните мотиватори. Поради това той до голяма степен не е в крак на рутинните, дясномозъчни способности, на които разчитат много цветовните. Икономики днес Но дали най-учебийните му слабости не се простират и по-дълбоко? Може би менеджментът в сегашния му вид не е в крак със са самата човешка природа? Идеята за менеджмент, те е менеджмент на хора, а не менеджмент, да речем, на снабдица с кивериги, се гради върху определени предпоставки за природата на онези, които биват менежирани. Тя предпоставя, че за да предприемем някакво действие или за да се придвижим напред, ние имаме нужда от ръчкане, че ако липсва награда или наказание, ще си стоим доволно и бездейно на едно място. Тя предпоставя и че щом хората все пак бъдат задвижени, те имат нужда от насочване, че без стабилен и надежден водач те ще се залутат на някъде. Но такава ли е наистина изначалната ни природа? Или ако използваме една друга компютърна метафора, това ли са настройките ни по подразбиране? Когато се полявяваме в света, пасивност и бездейност ли са заложени схемите ни. Или активност и съпричастност. Аз съм убеден. Че второто че е в природата ни да бъдем любопитни и самонасочващи се. И го казвам не защото съм някакъв отнесен и а защото съм общувал с малки деца и защото с жена ми си имаме и три наши. Виждали ли сте някога шестмесечно бебе или едногодишно дете, което да не е любопитно и самонасочващо се? Аз не съм. Просто така излизаме от кашона. Ако на 14 или на 43 години сме пасивни и бездейни, то не е, защото природата ни е такава, а защото нещо е превключило настройките ни по подразбиране. Това нещо би могло да е и менеджментът не само как ни третират шефовете ни на работа, но и как пообщият ето се е просмукал в училищата, семействата и много други страни от живота ни. Може би менеджментът не отговаря на предполагаемото ни естествено състояние на пасивна бездейност. Може би менеджментът е една от силите които превключват настройките ни по подразбиране и създават това състояние. Е, нещата не са толкова коварни, колкото звучат. Потискането на част от нашата природа в името на економическото оцеляване може да е разумен ход. Моите предци са го направили, вашите също. А има времена, дори и сега, когато нямаме друг избор. Само, че днешните економически постижения, да не говорим пък за личната реализация, Почесто се въртят около една друга ос. Те зависят не от потискането на нашата. Природа, а от оставянето и да се прояви. Затова се налага да устояваме на изкушението да контролираме хората и вместо това да правим всичко по силите си, за да пробудим дълбоко заложеното в тях чувство за самостоятелност. Вродената способност за самонасочване е в сърцевината на мотивация 3,0 и на поведението тип Ай. Изначалната самостоятелност на човешката природа е главен момент в теорията на самоопределението сел. Както обясних в предишната глава, Деси и Райан споменават самостоятелността като една от трите основни човешки потребности. Тя е и най-важната от трите слънцето, около което се въртят тапетите над сел. През 80-те години в хода на работата си Дейси и Райън изоставили категоризирането на поведението като външно мотивирано или вътрешно мотивирано и започнали да го категоризират като контролирано или самостоятелно. Самостоятелната мотивация означава да се действа с пълно усещане за воля и избор, пишат те, докато контролираната мотивация означава да се действа с чувството за принуда и изисквания за конкретни резултати, което се поражда от сили, възприемани като външни на личността. Най-голямата свобода за творческите групи е свободата да експериментират с нови идеи. Някои скептици твърдят, че иновациите са скъпи. В дългосрочен план иновациите са ефтини. Посредствеността скъпа, а самостоятелността може да бъде противоотровата. Том Кели, генерален менеджер на ИДИО Самостоятелността, както я разбирате, се различава от независимостта. Това не е безцеремонният индивидуализъм на американския кълбой в стил, Действай сам и не разчитай на никого. Тя означава да се действа с избор, което значи, че можем да бъдем както самостоятелни, така и щастливо взаимообвързани с другите. А и докато идеята за независимост има национални и политически отгласи, самостоятелността изглежда по-скоро човешко, отколкото западно понятие. Изследователите са открили връзка между самостоятелността и цялостното благополучие не само Северна Америка и Западна Европа, но и в Русия, Турция и Южна Корея. Дори и извън Запада, на места с широко разпространена бедност като Бангладеш, социалните учени са установили, че самостоятелността е нещо, към което хората се стремят и което подобрява живота им. Усещането за... Самостоятелност има мощно въздействие върху личните постижения и нагласи. Според няколко на отдавнашни изследвания на поведенческата наука, самостоятелната мотивация спомага за по-добро концептуално разбиране, по-високи оценки, повече упоритост в училище и спортните дейности, повишена производителност, по-малко изтощение и по-високи нива на психическо благополучие. Тези ефекти се пренасят и на работното място. През 2004 г. Деси Райан, заедно с Пол Барт от университета, Фордън провели проучване сред работещите в една американска инвестиционна банка. Тримата изследователи открили по-голямо удовлетворение от работата сред онези служители, чието шефове оказвали подкрепа на самостоятелността. Тези шефове виждали проблемите от гледната точка на служителя, давали смислена обратна връзка и информация, Осигурявали широк избор в това какво да се прави и как да се прави и насърчавали служителите да се залавят с нови проекти. Полученото в резултат по голямо удовлетворение от работата на своя ред водело до да подобри постижения в работата. Нещо повече, ползите, които самостоятелността принася на хората, се разпростират и върху организациите им. Така, например, изследователи от университета Корнел проучили 320 малки фирми, половината от които предоставили самостоятелност на работниците си, а другата половина работили с нареждания отгоре надолу. Фирмите, които давали самостоятелност, бележили четирикратно по-голям растеж от ориентираните към контрол фирми и имали една трета от тяхното текучество. Въпреки това, много фирми се остават печално изостанали от науката. Повечето идеи на менеджмента през XXI предпоставят, че в крайна сметка хората са пионки а не играчи. Британският економист Франсис Грин, да спомена само един пример, изтъква липсата на лична свобода на действие в работата като главното обяснение за намаляващата производителност и удовлетворение от работата във Великобритания. Менеджментът все още се върти предимно около надзора, акото наградите и другите форми на контрол. Това въжи дори за подружелюбния, по мек подход на мотивация 2,1, който нашепва сладко разни неща от рода на Делегиране на права и гъвкавост. И наистина, замислете се за самата идея за делегиране на права. Тя предпоставя, че организацията разполага справата и великодушно изсипва част от тях в протегнатите купички на благодарните служители. Само, че това не е самостоятелност. Това е просто малко по цивилизована форма на контрол. Или да вземем любимото на менеджмента. Гъвкаво работно време. Реслър и Томсън го наричат «нагласена игра» и са прави. Гъвкавостта просто разширява оградата и понякога отваря вратите. И тя не е нищо повече от контрол в овча кожа. Самите думи отразяват предпоставки, които противоречат на тъканта на времето и на природата на човешката същност. Накратко, менеджментът не е решението, той е проблемът. Може би е време да захвърли ми самата дума «менеджмент на езиковото бонище», «редумс», «охладителен сандък» и «файтум без коне». Днешната епоха не изисква по-добър менеджмент. Тя изисква възраждане на самоуправлението. Четирите основни елемента През 2002 година Скот Фаркуар и Майк Кананбрукс, двама австралийски абсолвенти с жълто около стата, изтеглили с кредитните си карти 10 000 долара, за да основат софтуерна компания. Кръстили начинанието си с дръзко име «Атласиан» по името на гръцкия титан Атлас, който крепял света на плещите си. И се заели да създадат компания, която да се конкурира с едни от най-големите имена във фирмения софтуер. По онова време тяхното начинание изглеждало налудничаво. Днес то изглежда вдъхновено. Съчетавайки отлични компютърни програми с находчиви бизнес-практики, Atlassian сега прибира около 35 милиона долара годишно и има близо 200 служители в офисите си в Сидни, Амстердам и Сан-Франциско. Като всеки добър предприемач обаче, Канамбрукс живее под облака от вечното неудовлетворение. Той е виждал успешни компании да изпадат в застой и иска да избегне тази съдба за своята компания. За да разпали още повече творчеството сред екипа си и да е сигурен, че програмистите на Atlassian се забавляват в работата си, той решил да ги насърчи да прекарат един ден в работа по какъвто си искат проблем, дори и това да не е част от обичайните им задачи. Този наобичаен свободен ден породил няколко идеи за нови продукти и множество поправки и кръпки на съществуващите. Така че Канан Брукс решил да превърне практиката в постоянна част от културата на Атласиан. Сега веднъж на три месечия компанията заделя един цял ден – в който инженерите могат да работят върху какъвто си искат софтуерен проблем, само че сега вече, за да ги скарат от рутината, това трябва да е нещо, което не е част от обичайните им задачи. В 14 часа в четвъртък денят започва. Инженерите, в това число и самият Каннбрукс, майсторят нова програма или елегантен хак както си искат и с когото си искат. А след това в 16 часа в петък показват резултатите си на останалите от компанията на непринудена обща среща, запасена с изобилни количества студена бира и шоколадов сладкиш. Атласиан нарича тези 24-часови изблици на свобода и творчество дните на FedEx, защото хората трябва да доставят нещо за един ден. И атласианците го доставят. През годините това необичайно упражненица е произвело цял куп софтуерни поправки които иначе, може би, не биха се появили. Както? Казва един инженер, едни от най-готините неща, които имаме сред продуктите си днес, са тръгнали от дните на FedEx. Това не е план за заплащане на резултат, основаващ се на механистичните предпоставки на мотивация 2,0. Това е план за самостоятелност, фино настроен към многогласния хор на мотивация 3,0. Винаги сме били на мнение, че парите са нещо, което може да ти докара само загуба, каза ми Брукс. Ако не плащаш достатъчно, можеш да загубиш хора. Но там нататък парите не са мотиватор. Онова, което значение са тези други фактори. А както откриват някои обърнати към бъдещето фирми, един от тези съществени фактори е самостоятелността и в частност самостоятелността по отношение на четири аспекта на работата. Какво правят хората, кога го правят, как го правят и с кого го правят. Както показва опитът на Атласиан, поведението Типай се появява, когато хората имат самостоятелност спрямо четири неща своята задача, своето време, своя метод и своя екип. Задачата. Канамбрукс все още бил неудовлетворен. Дните на Е. E Федекс работели чудесно, но имали вътрешна слабост. Направил си нещо за 24 часа, но нямаш повече време да работиш по него, обяснява той. Затова двамата с другия съосновател Фаркуар решили да отвоят залога в самостоятелността на служителите. През пролетта на 2008 година те обявили, че през следващите 6 месеца разработчиците на Атласиан можели да посветят 20% от времето си вместо само един напрегнат ден на работа по какъвто си щат проект. Както обяснява Канамбрукс в един блокпостинг до служителите, начаващият инженер трябва да бъде всичко той, или тя, е софтуерен разработчик на пълен работен ден, както и по часов продуктов менеджер наклонена черта факир в клиентската поддръжка наклонена черта спец във вътрешните системи. С разрастването на компанията инженерът отделя все по-малко време за направата на онези неща в продукта, на които самият той държи. Надеждата ни е... Че тези 20% време връщат на инженерите отнетото им време е по тяхно собствено осмотрение, за да го посветят на продуктови нововъведения, характеристики, екстри, поправки или добавки, които според тях са най-важни. Тази практика има солидна традиция и добре познато съвременно изражение. Нейн първопроходник е американската. Компания Трима през 30-40 години президент и председател на Трима бил Уилям Макнайт, един тип, колкото не ненатръпчив като поведение, толкова и визионер като мислене. Макнайт вярвал в едно просто, но на времето си и подривно кредо, най-ми хора и не им се бъркай. Дълго преди да стане модно менеджерите да развяват насам-натам делегирането на права, той се изправил в енергична защита на самостоятелността. У мъже и жени на които делегираме власт и отговорност, ако са добри хора, ще искат да си вършат работата по свой начин, пише той през 1948 година Макнайт дори насърчавал служителите да се занимават тенар. От него експериментални дръсканици. Като предприемач аз съм благословен с 100% самостоятелност по отношение на задачата, времето, метода и екипа. Но работата е там, че ако си запазя тази самостоятелност, закъсвам. Закъсвам с доставката. Закъсвам с качеството. Закъсвам с фокуса. Накрая неизбежно се оказвам или без продукт, или с продукт, който пазарът отхвърля. Изкуството на изкуствата е да подбереш границите си. Това е самостоятелността, която най-много ценя. Свободата да си избера пределите. Сет Годин, автор на «Племена» лилавата крава и на най-популярния в света блог за маркетинг. С тези неортодоксални идеи, въртящи се и с ума му, този наобичаен корпоративен еретик въвел нова политика, техническият персонал на зъма можел да отделя до 15% от времето си за проекти по свой собствен избор. Тази инициатива била до толкова в разрез с равите на мотивация 2,0, така привидно недопустима, че вътре самата компания била известна като контрабандната политика. И все пак тя сработила. Тези закътани градини на самостоятелността скоро се превърнали в плодородни поля за жътва от нововъведения, в това число самозалепващите бележки. Идеята за въздесащите лепящи селища хрумнала научения Арт Фрай не по време на някое от редовните му занимания, а през едно 5% му време. Днес самозалепващите бележки са грандиозен бизнес. Трима предлага над 600 продукта от този тип в над 100 държави. А културното им влияние може да е още по-голямо. Помислете си само, ако не бил някогашният порив на Макнайт към самостоятелност, днес щяхме да живеем в свят без малки жълти квадратчета, лепнати на мониторите ни. Смразяваща мисъл. Наистина. Според бившия ръководител на проучванията и разработките в Зъма, повечето от изобретенията, на които компанията разчита и до днес, са се родили в онези периоди на контрабанда и експериментално драскане 6-3. Нововъведението на МакНайт още е в сила в Зема. Изненадващо малък брой други компании обаче поемат в гази посока, въпреки доказаните резултати. Най-известната компания, която го възприема, е Google. Там отдавна насърчават инженерите да прекарват един ден седмично в работа по страничен проект. Някои гугълци посвещават своето 2-0% време на поправянето на съществуващ продукт, но повечето го използват, за да разработват нещо съвсем ново. Разбира се, Google не се отказва от правото на интелектуална собственост върху създаденото през тези 20%, което е мъдро. В една типична година над половината от новите предложения на Google са родени през този период на пълна самостоятелност. Така, например, ученият Кришна Бехарат, недоволен от това колко трудно е да се открият новинарски истории онлайн, създал Google News през своето 2 0 време. Сега сайтът има милиони посещения всеки ден. Бившият инженер от Google, Пол Бухайт, създал Gmail, една от най-популярните имейл-програми в момента, като свой 2 0 проект. Подобни са историите на създаването и на много други продукти на Google, сред които Оркут – софтуерът за социални мрежи на Google, Google Talk – приложението му за незабавни съобщения, Google Sky – който дава възможност на потребителите, обичащи астрономията, да разглеждат изображения на Вселената и Google Translate – преводаческият му софтуер за мобилни устройства. Както каза в едно телевизионно интервю инженерът от Google, Alec Proofood, чието 2.0% проект е насочен към повишаване ефективността на хибридните коли. Почти всички добри идеи тук, в Google, са се заформили през 2.0% време. Да се върнем в A.I. Atlassian, където експериментът с 2.0% време изглежда сработил. В рамките на едногодишния пробен период разработчиците стартирали 48 нови проекта. Така че през 2009 година Канамбрукс решил да превърне гази доза самостоятелност по отношение на задачите в постоянна характеристика на работата в Атласиан. Решението не се приело добре от всички. По приблизителни изчисления на Канамбрукс 70 инженери, прахосващи 20% от времето си в рамките само на 6 месеца, се равнявали на инвестиция от 1 милион долара. Финансовият директор на компанията бил потресен. Някои менеджери на проекти, въпреки напредничавите похвати на Атласиан в компанията, все още използвали домичката с М, не били особено доволни, защото това означавало да отстъкят част от своя контрол върху служителите. Когато няколко от тях поискали да следят времето на служителите, за да се уверят, че с привилегията не се злоупотребява, Кънамбрукс казал Не. Това беше прекалено контролиращо. Исках да подкрепя нашите инженери да приема навяра, че те ще вършат добри неща. А имало и друго, както допълва той, хората са далеч по-производителни в това 2-0 процентно време, отколкото в редовното си работно време. Те си казват: Му, няма да се занимавам с четене на новини или фейсбук. Сега, когато някой счетоводител, рунейки капки под изпоточилата си, възрази на цената. Канамбрукс има готов отговор. Показвам му дългия списък с неща, които сме направили. Показвам му, че имаме нулево текучество сред инженерите. И му показвам, че имаме силно мотивирани инженери, които винаги се стремят да усъвършенстват и подобряват продукта ни. Самостоятелността по отношение на задачата е един от съществените аспекти на подхода на мотивация 3,0 към работата. И той не е запазен само за технологичните компании. В болницата на университета Джорджтаун в Вашингтон, окра Колумбия, например, много сестри имат свободата да провеждат свои собствени изследователски проекти, които на свой ред са променили много болнични програми и политики. Мерките, внасящи самостоятелност, могат да се прилагат в много области и да предлагат обещаващ източник на иновации и дори на институционални реформи. Инициативи като дните на Федекс и разрешените странични проекти не винаги могат да се прокарат лесно в ежедневната въртележка от обслужване на клиенти, с на стоки и разрешаване на проблеми. Но те стават наложителни в една економика, която изисква нерутинни, творчески, концептуални способности, както би се съгласил всеки художник или дизайнер. Самостоятелността по отношение на Задачата отдавна е решаваща за тяхната способност да творят. А добрите лидери, в противоположност на компетентните менеджери, знаят това интуитивно. Доказателството – Джордж Нелсън, който е бил директор по дизайна в Хърман Милър, емблематичния американски производител на мебели, в продължение на няколко десетилетия. Веднъж той изложил пет прости принципа, които според него водели до прекрасен дизайн. Един от тези принципи би могъл да служи като боен призив за етиката на тип Ай за самостоятелност по отношение на задачата. Ти решаваш какво искаш да направиш. Времето Запитвали ли сте се някога защо адвокатите като съсловие са толкова нещастни? Някои социални учени са се питали и предлагат три обяснения. Едното е свързано с песимизма. Да си пасимист е почти винаги рецепта за ниски равнища на онова което психолозите наричат субективно благополучие. Той е в ощърп и на повечето професии. Но както пише Мартин Селигман, има едно ярко изключение – песимистите са подобри в ериспруденцията, с други думи, нагласата, която прави някого по-малко щастлив като човек, фактически го прави по-успешен като адвокат. Втора причина – повечето други търговски начинания имат за резултат положителен сбор. Ако ти продам нещо, което ти искаш и те радва, и двамата ще сме доволни. За разлика от това, правото често, макар и не винаги, е игра с нулев резултат, тъй като някой печели, някой друг трябва да загуби. Третата причина обаче предлага, може би, най-доброто обяснение и ни помага да разберем, защо толкова малко адвокати проявяват поведение типа Ай, адвокатите често са изправени пред прекомерни изисквания, но имат сравнително малко простор за решения. С това понятие поведенческите учени описват избора и усещането за избор, които има един човек. В известен смисъл това е друг начин за описание на самостоятелността, а адвокатите са навасени и ексцентрични, защото нямат много такава. Това лишение започва от рано. Едно изследване от 2007 година на две американски юридически училища установило, че в течение на тригодишния период на обучение цялостното благополучие на студентите е рязко спадало от части и защото потребността им от самостоятелност била възпрепятствана. Студентите обаче, които имали по-голяма самостоятелност в избора на курсове, заданията и отношенията с преподавателите, проявявали далеч не толкова рязък спад и всъщност изкарвали по-добри оценки и резултати на изпита за юридическа правоспособност. Няма нищо по-важно за моя успех от това да имам контрол върху графика си. Най-творчески настроен съм от 5 до 9 часа сутринта. Ако имах шеф или колеги, те щяха да ми съсикят най-плодотворните часове по един или друг начин. Скот Адамс, създател на Дилбърт Уви, в основата на частната юридическа практика стои може би най-пагубният за самостоятелността механизъм – заплащането на час. Повечето адвокати и почти всички адвокати в големи престижни фирми трябва да водят педантичен отчет на времето си, често с точност до 6 минути. Ако не успеят да отчетат достатъчно часове, работата им е застрашена. В резултат на това тяхното внимание неизбежно се отклонява от изхода от работата им, решаването на проблема на клиента, в посока към входа, натрупването на колкото се може повече часове. Този вид измерими задания с висок залог могат да пресушат вътрешната мотивация, да изцедят личната инициативност и дори да насърчат неетичното поведение. Ако от някого се очаква да отчита над 2000 часа годишно, каза веднъж бившият главен съдия от Върховния съд на САЩ или Мренкоист, неизбежно възниква изкушение да преувеличи часовете, които действително е работил. Заплащането на час е отживелица от мотивация 2,0. Той има известен смисъл при рутинни задачи, билото монтиране на врати на карусерията на «Форт Таурус» или сборуване на удръжки в обикновен данъчен формуляр, защото съществува тясна връзка между това колко време е вложено и колко труд е получен. А ако изходната ви предпоставка е, че работниците по подразбиране клинчат, надзираването на времето им може да ги вкара в релси. Само, че заплащането на час няма много място в мотивация 3,0. За нарутинните задачи, в това число и правото, връзката между това колко време влага някой и колко произвежда той е нееднозначна и непредсказуема. Представете си някой да поиска от изобретателя Дин Кейман или от актрисата Хела Немиран да отчитат работата си на час. Ако тръгнем от една альтернативна и поточна предпоставка, че хората искат да работят добре, го трябва да ги оставим да се съсредоточат върху самата работа, а не върху времето, което им отнема свършването и. Няколко юридически фирми вече се придвижват в Газинова, по-ориентирана към типа и посока, като взимат хонорари по твърда тарифа, вместо за време. А главният партньор в една от водещите юридически фирми в Нью Йорк неотдавна заяви: Сега е моментът да се освободим от заплащането на час. Ако заплащането на час има своята антитеза, то това е ориентираната към резултатите работна среда от типа, който Джеф Гантър е въвел в своите компании. Първата голяма компания, преминала към Ро, беше Бестбай не в магазините, а в фирмените си офиси. Подобно на експеримента на трима с едно 5% време, Роекспериментът на Бест Buy започнал до някъде като импровизиран проект, стартиран от Ръслари Томпсън, които вече споменах и които в последствие се превърнаха в Рогурута, разнасейки посланието си за самостоятелността по цял свят. Офисите на Бестбай в Ричфилд, Миннесота, са просторни. Съвременни и разполагат спортиер, кафенета и химическо чистене. Компанията обаче била прочута с тежкото си работно време и на трапчивите си шефове и плащала цената за това, губейки таланти. Тогавашният генерален директор на Best Buy Брат Anderson Тихомълком приел екстравагантното предложение на Раслари Томсън, защото то насърчавало хората да дават своя принос вместо. Просто да идват на работа и да се избутват дните. Днес в офисите на Best Buy има малко хора, които работят на фиксирано работно време, отколкото такива, които работят с рунефиксираност. И макар потребителската електроника да свире по конкурентен бранш, Best Buy удържа позициите си както на пазара, така и в търсенето на таланти. Разказвайки резултатите на компанията в Harvard Business Review, Тамара Ериксон пише, хората на заплата влагат толкова време, колкото им отнеме, за да свършат работата си. Почасовите служители в програмата работят определен брой часове, за да спазят федералното трудово законодателство, но могат да избират кога. Тези служители отчитат по добри отношения със семейството и приятелите си, повече лоялност към компанията и повече съсредоточеност и енергия. Производителността се увеличила с 35%, а доброволното текучество е с 320 базисни пункта по ниско отколкото в екипите, които не са въвели тази промяна. Служителите казват, че не знаят дали работят по малко часове, престанали са да ги броят. Без суверенитет върху времето за нас е почти невъзможно да имаме самостоятелност по отношение на живота си. Няколко организации от тип Ай са започнали да осъзнават тази истина за човешката същност и да преориентират практиките си. Несъмнено и други ще ги последват. В миналото работата се определяла главно от вложеното време и на второ място от получените резултати. Трябва да преобърнем този модел, сподели с мен Реслър. Независимо в кой бизнес сте, време е да изхвърлите бележките за закъснения, контролните часовници и устарялото мислене от промишлената епоха. Методът Когато се обадите на телефона за потребители, за да се оплачете от сметката си за кабелната телевизия или да проверите местонахождението на поръчания от вас, Блендер, телефонът обикновено звъни в един безцветен хангар, наречен кол-център. Човекът, който отговаря на телефона, представителят на отдела за обслужване на клиентите, има нелека работа. Той обикновено седи часове наред в един лабиринт от тесни кутийки, с нахлузани на главата слушалки и диетична безалкохолна напитка до себе си. Заплащането е мизерно. А хората, които служителят посреща на телефона, все нови-нови и нови обикновено не звънят Похвали или да го питат за плановете му за уикенда. Те имат някакво оплакване, на уредица или проблем за решаване. Веднага. На момента. И не стига това, ами служителите в кол-центровете нямат почти никакъв простор за решения, а работата им често е образцов пример за рутина. Когато постъпи обаждане, те изслужват по званилия, а после в повечето случаи набират няколко бутона на компютъра си и изваждат един сценарий. След което следват сценария, понякога дума по дума, с надеждата да освободят линията колкото е възможно по-бързо. Това може да е обесърчаващо занимание, още по-потискащо поради факта, че менеджерите в много кол-центрове в усилията си да повишат производителността, слушат разговорите на служителите и следят колко дълго трае всеки разговор. Нищо чудно тогава, че кол-центровете в Съединените щати и Великобритания имат годишно текучество от средно около 35%, те е двойно повече от другите работни места. В някои кол-центрове годишното текучество надхвърля 100%, което, взето средностатистически, означава, че никой от хората работещи в центъра днес, няма да е там след една година. Тони Шей, основателят на онлайн-магазина за обувки Запус, вече част от Амазон, решил, че има по добър начин да се набират, подготвят и амбицират подобни служители. Новонайтите в Запус преминават през седмица обучение. После, в края на тези седем дена, Шей им прави предложение. Ако усещат, че Запус не е за тях и иска да напуснат. Той им плаща 2000 долара и се разделят поживо, поздраво. Шей всъщност хъква операционната система мотивация 2,0 като един блестящ и добронамерен тинейджер факир в комютрите. Той използва награда от типа Акото, но не за да мотивира хората да работят по-добре, а за да отсе унези, които не са подходящи за работа в стил мотивация 3,0. Хората, които стават, Получават прилично заплащане и нещо не помалко важно – те имат самостоятелност по отношение на методите. Запос не надзирава дължината на разговорите на служителите, които обслужват клиенти, нито иска от тях да ползват сценарии. Служителите водят разговорите както намерят за добре. Задачата им е да обслужат добре клиента, как го правят си е тяхна работа. Резултатите от това наблягане върху самостоятелността по отношение на методите Текучеството в Запос е минимално. И макар да е още млада компания, Запос неизменно се класира сред най-добрите компании в Съединените щати по показатели обслужване на клиенти по-напред от такива по-известни имена като Кадилък, BMW и Apple и горе-долу на едно ниво стозарски марки като Ягуар и Риц Кърлтън. Не е лошо като за компания със седалище в пустинята Невада. Онова, което прави запус, е част от едно малко, но растящо движение за възстановяване на някаква степен на лична свобода в професии, известни по принцип с липсата на такава. Например, докато много предприятия изнасят чрез офшоринг работа към нискоразходни доставчици в чужбина, някои компании обръщат тенденцията, като започват тенар. Хумшоринг или надомничество Вместо да карат служителите от отдела за обслужване на клиентите да се явяват в един голям кол-център, те насочват обажданията към домовете на служителите. Това съкръщава времето за пътуване на персонала, премахва физическия надзор над хората и им осигурява по-голяма самостоятелност в начина по който вършат работата си. Американската авиокомпания JetBlue е една от първите, изпробвали този подход. Още от основаването си през 2000 година. JetBlue разчита на служители, които обслужват телефонно клиентите от дома си. И още от основаването си, JetBlue се класира в обслужването на клиентите далеч пред конкурентите си. Производителността и удовлетворението от работата са като цяло по-високи при надомничеството, Отколкото при обичайните типове организация, отчасти защото служителите се чувстват по-удобно и са по-малко надзиравани от дома си, но също и защото този насочен към самостоятелността подход черпи от един по-дълбок резерв от таланти. Много надомни служители са родители, студенти, пенсионери и хора с увреждания хора, които искат да работят, но се налага да го правят по свой собствен начин. Според един доклад, между 70 и 80 от служителите, Обслужващи клиенти от дома си имат колеженско образование двойно повече от хората, работещи в традиционните кол-центрове. Предприятия като Alpine Access, PHA Charval и Alivops, които управляват отделите за обслужване на клиентите на широк кръг компании, съобщават, че след възприемането на този метод. Разходите им за набиране на персонал са спаднали почти до нула. Кандидатите за работа сами ги търсили. А сега тези надомни служители по обслужване на клиентите работят за множество американски компании, сред които 1-800-Flowers, J.Crew, Office Depot и дори за агенцията по приходите, като се справят с клиентските запитвания, но избран от самите тях начин. Както и във всяка успешна работна среда с мотивация 3,0, изборът си е техен. Екипът Което и поред да дете в семейството да сте, представете си какво е да си третото дете. Нямаш думата в избора на хора около себе си. Те са вече там, когато се полявяваш. И още по зле, един или двама от тях може изобщо да не се радват да те видят. А да се освободиш дори и от един обикновено е невъзможно. Същото е и при започването на нова работа и запазването на повечето работни места. Предприемчивите хора може да скълъпят криволяво някаква самостоятелност по отношение на задачата, Времето и метода, но самостоятелността по отношение на екипа е по-трудна мисия. Това е една от причините хората да бъдат привлечени от предприемачеството шансът да изградят собствен екип. Но дори и в по-традиционна среда, макар още далеч да не е нещо типично, някои организации откриват достоинствата на това да предоставят на хората известна свобода с кого да работят. Самостоятелността по отношение на онова, което правим, е най-важна. Най-голямата разлика между работата за други студия и управлението на мое собствено се състои във факта, че мога да избирам коя работа да приема и кой продукт, услуга или институция да рекламирам. Това според мен е най-важният отделен въпрос. Когато съдържанието ми е близко, проучването става лесно, срещите стават интересни, хората, които произвеждат интересни продукти или услуги обикновено и самите те са интересни, и не ми се налага да участвам в подвеждащи реклами. Штефан Загмайстер, дизайнер. Във веригата за органични храни, Whole Foods, например, назначенията не се извършват от хората, които официално главяват различните отдели. Тази задача се пада на служителите в отдела. След като кандидатът е работил 30-дневен пробен период в екипа, евентуалните му колеги гласуват дали този човек да бъде нает на безсрочен договор. В WLA Gore and Associates Производителя на материала «Гортекс» и друг пример за мотивация 3,0 в действие, всеки, който иска да се издигне в иерархията и да ръководи екип, трябва да събере хора, желаящи да работят с него. Умението да събереш в компанията «Достатъчно таланти за баскетболен отбор» е друг привлекателен момент на 20 процентното време. Тези инициативи обикновено са в разраз с организационната структура и свързват хора, които имат общ интерес, ако на отдел. Както заявил пред New York Times инженерът от Google Бехарата е Медирата, ако вашата 2,0% идея е някакъв нов продукт, обикновено е доста лесно да намерите няколко самишленици и да почнете да пишете програмата. А когато се стремите към посистемна промяна в организацията, според е Медирата самостоятелността по отношение на екипа е дори още по-важна. Емедирата, например, е сформирал пробна групичка с цел да насърчи инженерите в цялата компания да прилагат по ефикасен начин за тестване на компютърни програми. Тази неформална общност от програмисти, екип, изграден самостоятелно без указания отгоре, бавно завърти организацията около ста си. И все пак желанието за самостоятелност често може да се сблъска с други задължения. Една от изненадите – когато Атласиан отчел резултатите от експеримента си със самостоятелността по отношение на задачите била, че повечето служители били ползвали значително по-малко от 20 разрешени процента. Главната причина. Те не искали да стават предатели спрямо колегите от екипа си, като изоставят текущите проекти. Въпреки, че автономията по отношение на екипа е най-малко развитата от четирите елемента, Неспирно увеличаващата се сила на социалните мрежи и възходът на мобилните приложения сега правят този тип самостоятелност полезно постижима и то по начини, излизащи извън границите на отделната организация. Проектите с отворен код, които споменах в глава 1, в които едхак екипи се събират сами, за да създадат нов браузър или по-добър софтуер за сървър, са убедителен пример. И отново науката потвърждава ценността на нещо което традиционните фирми много бавно започват да възприемат. Множество изследвания са показали, че хората, работещи в самоорганизирани екипи, са по-удовлетворени от онези в наследени екипи. Аналогично. Проучванията на Деси и други са показали, че хората с висока вътрешна мотивация са по-добри сътрудници. А това прави възможностите на този фронт огромни. Ако искате да работите с повече хора ТИПАЙ, най-добрата стратегия е да станете самият ви е такъв. Самостоятелността, както се оказва, може да е заразителна. Изкуството на самостоятелността Помислете за момент за великите художници от последното столетие и как са работили те хора като Пабло Пикасо, Джорджи Окиф и Джаксън Полък. За разлика от нас, останалите, мотивация 2,0 никога не е била тяхна операционна система. Никой не им е казвал, трябва да нарисуваш такъв тип картина. Трябва да започваш да рисуваш точно в 8 часа и 30 минути, че сутрин. Трябва да рисуваш с хора, които ние сме подбрали да работят с теб. И трябва да рисуваш по този начин. Самата мисъл за това е нелепа. Само, че знаете ли, тя е нелепа и за вас. Независимо дали поправяте мивки, работите на касата в бакалията, Продавате коли или пишете план за урок, и вие, и аз имаме също толкова дълбока нужда от самостоятелност, колкото и един велик художник. Насърчаването на самостоятелността обаче не означава обесърчаване на отговорността. Която и операционна система да е в употреба, хората трябва да носят отговорност за работата си. Има обаче различни начини за постигане на тази цел. Всеки от които се гради върху различни предпоставки за това, кои сме ние дълбоко в себе си. Мотивация 2,0 приема, че ако хората имаха свобода, те щяха да клинчат и че самостоятелността е начин да се заобиколи отговорността. Мотивация 3,0 тръгва от друго предположение. Тя предпоставя, че хората искат да бъдат отговорни и че да им се осигури контрол върху задачата, времето, метода и екипа и път, водещ в тази посока. Разбира се, понеже повечето работни места все още са пронизани от предпоставките на старата операционна система, преходът към самостоятелността няма, а често и не може да се случи с един замах. Ако измъкнем хората от контролираната среда, а те не познават нищо друго, и ги стоварим в ро или в обстановка на пълна самостоятелност, те ще се съпротивляват. Организациите трябва да осигурят, както се изразява Ричард Райан, скеле, което да помогне на всеки служител да намери опората си, за да осъществи прехода. Нещо повече, различните хора ще ценят различни страни на самостоятелността. Някои може да жадуват за самостоятелност по отношение на задачата, други може да предпочитат самостоятелност спрямо екипа. Както ми каза в имейл Шей, главният менеджер на «Запус» изследванията са показали, че усещането за контрол е важен компонент от нечи щастие. Онова обаче, върху което хората искат да имат контрол, варира, така че не смятам, че има един аспект на самостоятелността, който да е най-важният във всички отношения. Различните хора имат различни желания, така че най-добрата стратегия за един работодател би била да прецени, кое е най важното за всеки отделен служител. И все пак какъвто и израз да имат тези лични желания на повърхността, те израстват от един общ корен. По рождение, ние сме играчи, а не пионки. Предназначени сме за самостоятелни хора, а не за персонифицирани автомати. Проектирани сме да бъдем тип Ай, външни сили обаче, сред които и самата идея, че трябва да бъдем менажирани и са влезли с заклятие, за да променят настройките ни по подразбиране и дани. Превърнат в тип Екс. Ако обновим средата, в която се намираме не само в работата си, но и в училище и у дома. И ако лидерите ни признаят както истината за човешката същност, така и науката, която я поддържа, можем да върнем и себе си, и своите колеги към естественото си състояние. Ходът на човешката история винаги се е движал в посока към по-голяма свобода. И за това си има причина, защото е в природата ни да се стремим към нея, сподели с мен Райан. Ако бяхме просто пластелин, както си мислят някои хора, това нямаше да се случва. Някой обаче застана пред танк в Китай. Жените, на които бе отказвана самостоятелност, не спират да се борят за права. Това е ходът на историята. Затова и в края на краищата човешката природа, ако някога постигне осъществяването си, ще го направи като стане по-самостоятелна. Глава 5. Майсторство. Не е нужно да видиш какво прави някой. За да разбереш дали е негово призвание. Трябва само да следиш очите му. Готвачът, бъркащ сос, хирургът. Правещ първия разрез. Чиновникът, попълващ товарителница. Имат едно и също погълнато изражение. Забрави ли себе си в дейността? Колко красив е той? Този поглед, вперен в предмета. Уекс Оден. Едно лятно утро през 1944 г. Михайчик Сент михай тогава 10 годишен, стоял на перона в Будапешта, Унгария, заедно с майка си, двамата си братя и около 70 роднини, които били дошли да ги спратят. Бушувала Втората световна война, а Унгария, съмнителен участник в уста, била притискана от всички политически и географски страни. Нацистските войници вече окупирали страната в отмъщение за тайните преговори за мир със Съединените щати и Великобритания. В същото време съветските войски напредвали към столицата. Било време да тръгват. Четиримата се качили на влака за Венеция, Италия, където работил бащата на Чиксент Михай, дипломат. Докато влакът трополял на юг, в далечината избухвали бомби. През прозорците на влака извистяли куршуми. А един въоръжен с пушка войник отвърнал на стрелбата на нападателите. Десетгодишното момче се свивало под седалката, ужасено, но и малко раздразнено. Тогава ми мина презума, че възрастните изобщо нямат представа как да живеят, сподели с менчик Сент Михай около 65 години по-късно. Влакът му щял да се окаже. Последният, пресякал река Дунав за много години напред. Малко след заминаването му основните мостове на Унгария били разрушени от въздушни удари. Семейство Чиксент Михай били добре образовани и имали връзки, но войната разбила живота им. От роднините, стояли на перона в онова утро, повече от половината щели да бъдат мъртви пет месеца по-късно. Един от братята на Чиксент Михай прекарал 6 години в тежък труд в Уралските планини. Друг бил убит в битка срещу съветите. Цялото преживяване ме накара да се замисля, с поделичик Сент Михай, припомняйки си 10 си аз. Трябваше да има по добър начин да се живее от този. От подчинение към съпричастност Противоположното на самостоятелността е контролът. Тъй като са разположени на различните полюси на поведенческия компас, те сочат в различни посоки. Контролът води към подчинение, самостоятелността води към съпричастност. А това различие отвежда към втория елемент от поведението ТИПАЙ – майсторството желанието да ставаш все по-добър в нещо, което означение. Както обясних в част едно, целта на мотивация 2,0 е да поощрява хората да правят определени неща по определени начини, тъй да ги накара да се подчиняват. А за тази цел едва ли има подобри мотиватори от хубавата връзка моркови и чат път за плахата от тояга. Това рядко е перспективен път към себереализация. Разбира се. Но като економическа стратегия той си има известна логика. За рутините задачи, те е за типа работа, характерна за по-голямата част от двадесетив, подчинението обикновено давало добър ефект. Но това било тогава. За задачите, характерни за XXI, подобна стратегия е далеч, понякога печално далеч от целта. Решаването на сложни проблеми изисква любознателен ум и готовност чрез експерименти да се търси път към ново решение. Там, където мотивация 2,0 е търсела към починение, мотивация 3,0 търси съпричастност. Само съпричастността може да породи майсторство. А стремежът към майсторство, важна, но често дремеща част от нашия трети импулс, е станал съществен за напредването в днешната економика. За съжаление, въпреки някои ароматни думи като делегиране на права, носещи се из фирмените коридори, може би най-характерната черта на съвременната работна среда е липсата на съпричастности. Безразличието към майсторството. Едно обширно проучване на Галъп по темата показва, че в Съединените щати над 50% от служителите не проявяват съпричастност към работата си, а почти 20% са откровено безучастни. Цената на тази безучастност около 300 милиарда долара годишно заради изгубена производителност сума, по-голяма от брутния вътрешен продукт на Португалия, Сингапур или Израел. И все пак в относителни стойности Съединените щати изглеждат като истински пристан на поведението тип Ай на работното място. Според консултантската фирма Е.Мак Кинзи и Ков в някои страни едва 2-3% от работната сила проявява силна съпричастност към работата си. Не важно е, че съпричастността като път към майсторството е могъща сила и в личния ни живот. Подчинението може да е успешна стратегия за физическо оцеляване, но доста жалка по отношение на личната реализация. Удовлетворяващият живот изисква нещо повече от простото изпълняване на изискванията на унези, които държат контрола. И все пак в нашите офиси и класни стаи има прекалено много подчинение и твърде малко съпричастност. С помощта на първото може да изкарате деня, но само второто ще изкарате нощта. А това ни връща пак към историята на Чиксент Михай. В ранните му юношески години, след като вече бил видял зверствата на нацистка Германия и съветската окупация страната му, на Чиксентмихай Михай разбираемо взело да му дотяга от подчинение и той почнал да търси съпричастност. Напуснал гимназия на 13 години. В продължение на близо десетилетия работил в различни западноевропейски страни, вършейки какво ли не, за да се издържа. А в надеждата си да намери отговор на своя детски въпрос за подобрия начин за живот изчел всичко, до което се докопал по въпросите на религията и философията. Онова, което научил, не го удовлетворило. Чак когато по случайност попаднал на една лекция на самия Карл Юнг, научил за сферата на психологията и решил, че в нея може да се крият тайните, които дирал. И така през 1956 година на 22 годишна възраст Чиксент Михай поел към Съединените щати да учи психология. Пристигнал в Чикаго, един незавършил гимназист с 1,25 долара в джоба, чието единствено познанство с английски език се дължало на четенето на комиксите «Пого». Познати унгарци в Чикаго му помогнали. Да си намери работа и квартира. Знанията му по латински, немски и по-го му помогнали да мине приравнителния тест на Илинойската гимназия по един език, на който не можел нито да говори, нито да пише. Записал се в университета на Илинойс, Чикаго, през деня ходел на лекции, вече работел като хотелски нощен аудитор и накрая стигнал до факултета по психология на Чикагския университет, където само 9 години след като стъпил в Америка, защитил докторска дисертация. Чиксент Михай обаче устоял на изкушението да се понесе по основните течения в своята област. Както ми каза самият той в едно пролетно утро неодавна, искал да изследва положителния, новаторски, творчески подход към живота вместо терапевтичния, патологичен възглед, поддържан от Зигмунд Фройд, или механистичната работа на Бъфа Скинър и другите психолози, свеждащи поведението до елементарни стимул и реакция. Започнал да пише за творчеството. Творчеството го отвело към изучаване на играта. А изследването му на играта отключило онова прозрение за човешкия опит, което щяло да го направи известен. По време на игра много хора преживяват онова, което Чиксент Михай нарича автотелични преживявания от гръцкото ото, себе си, и телус, цел или намерение. В автотеличното преживяване целта се самоосъществява, дейността е своето собствено възнаграждение. Художниците, които наблюдавал по време на проучванията за докторската си дисертация, разказва Чиксент Михай, били толкова погълнати от онова, което правили, че сякаш изпадали в транс. За тях времето минавало бързо, а самосъзнанието се разтваряло. Чиксент Михай потърсил и други хора със склонност към подобен вид занимания алпинисти, футболисти, пловци, спелеолози и ги интерюирал, за да открие какво превръщало една дейност в автотелична. Резултатът бил отчаиващ. Когато хората се опитват да си припомнят какво усещането да изкачваш планина или да свириш велико музикално произведение, пише по-късно Чик Михай, разказите им обикновено са доста шаблонни и лишени от проникновение. Трябвал му начин за проникване в преживяванията, още докато се случвали. В средата на 70 те една дръска нова технология, която всеки 12 годишен хлапък днес би сметнал за смехотворно изостанала му се притеклана. Помощ, електронният пейджер. В моята спортна кариера голямата ми цел винаги е била да стана по-добър спортист, отколкото съм бил в момента, независимо дали следващата седмица, следващия месец или година. Целта беше усъвършенстването. Медалът беше просто крайната награда за постигането на целта. Себастиян Ко, състезател по бягане на средни разстояния и двукратен олимпийски златен медалист. Чиксент Михай който по това време преподавал в Чикагския университет и ръководил своя психологическа лаборатория, си закачил един пейджер и помолил специализантите си да му звънят на случайни интервали няколко пъти на ден. Штом пейджърът му звъннал, той си записвал какво прави в момента и как се чувства. Беше много забавно, припомня си той своя кабинет в университета Клармонт в Южна Калифорния, където преподава сега. Получаваш такава подробна картина за живота на хората, въз основа на този експериментален опит той разработил методология, наречена «Метод за събиране на проби човешки опит». Чиксент Миха извънял на пейджерите на хората по 8 пъти на ден през произволни интервали и искал от тях да си записват в един бележник отговорите на няколко кратки въпроса – какво правят, с кого се и как биха описали душевното си състояние. Съберете резултатите от 7 дни и ще получите анимационна книжка, минифилм на нечия седмица. Обединете личните резултати и ще получите цяла библиотека от човешки преживявания. От тези резултати Чиксент Михай започнал да отделя слоевете автотелични преживявания. Може би също толкова знаменателно, той заменил високопарното прилагателно от гръцки происход с една дума, с която по негови наблюдения хората описвали тези оптимални моменти – поток. Най-възвишените, най-удовлетворителните преживявания в живота се случвали, когато хората се намирали в състояние на прилив или поток. А това непризнато до тогава душевно състояние, което изглеждало толкова непроницаемо и трансцендентно, всъщност било доста лесно за обяснение. В потока целите са ясни. Трябва да стигнеш върха на планината, да изпратиш топката от татък мрежата или да оформиш глината на подходящия начин. Обратната връзка е незабавна. Планинският връх се доближава или отдалечава, топката попада в полето или извън него. Гърнето, което правиш, излиза гладко или несиметрично. И най-вожното, в поток отношението между онова, което човек трябвало да направи, и онова, което можел да направи, било съвършено. Задачата не била прекалено лесна, нито прекалено трудна. Била съвсем мъничко над настоящите му умения, което напрягало тялото и ума по начин, превръщащ самото усилие в най-прекрасна награда. Това равновесие пораждало едно ниво на съсредоточеност и удовлетворение, което лесно превъзхождало останалите по-ежедневни преживявания. В потока хората живеели така потопени в момента и усещали такъв пълен контрол върху нещата, че чувството им за време, място и дори за собствена личност се стопявало. Те били самостоятелни, разбира се. Но нещо повече от това, те били са причастни. Били, както казва поетът Уекс Оден, забравили себе си в дейността. Може би тъкмо това душевно състояние е било нещото, което онова 10 годишно момче е търсало, докато влакът тракал през Европа. Може би достигането на потока, не за един отделен миг, а като житейска етика за пазването на този прекрасен поглед върху предмета, чрез който се постигало майсторството като готвач, хирург или чиновник, било отговорът. Може би това бил начинът да се живее. Златокоска на товарен кораб Преди няколко години не помнеше точно кога Чиксент Михай бил поканен в Давос, Швейцария, от Клао Шваб който всяка година събира в този град световния властови елит. Заедно с него пътували още трима академични представители на Чикагския университет – Гари Бекър, Джордж Стиглер и Милтън Фридман, всичките икономисти, всичките носители на Нобелова награда. Петимата мъже се събрали един ден на вечеря и към края и шваб попитал академичните учени, кой според тях е най-важният проблем в съвременната економика. За моя огромна изненада, разказва Сент Михай и тримата. Бекър, стигла и Фридман, в крайна сметка стигнаха до някакъв вариант на нещо липсва в картинката. Та е при цялата и обяснителна мощ економическата наука все още не успява да предложи достатъчно изчерпателно обяснение на поведението дори и в бизнес среда. Желанието да направиш нещо, защото го намираш за дълбоко удовлетворяващо и лично интересно, вдъхновява най-висшите нива на творчество, независимо дали в изкуството, науката или бизнеса. Тереза Амабиле, професор в Харвардския университет. Чиксент Михай се усмихнал и поздравил колегите си за тяхната прозорливост. Понятието за поток, което той бил въвел в средата на 70-те години, не променило нещата от раз. Тото било известна популярност през 1990 година, когато Чиксент Михай написал първата си книга по тази тема за широката публика и се здобил с малка група последователи в света на бизнеса. Но прилагането на идеята на практика чрез реални действия в реални организации било бавен процес. В края на крайщата, в мотивация 2,0 нямало място за такова понятие като поток. Операционната система на ТИПЕКС не възразява на това хората да поемат оптимални задачи в работата си, но смята, че подобни моменти са щастливи случайности, а не необходими условия, за да си вършат хората отлично работата. Но може би, макар и бавно, почвата вече се раздвижва. Както показват данните за безучастността на работниците по-горе в тази глава, разходите по отношение както на човешкото удовлетворение, така и на здравето на организацията са високи, когато работното място е зона забранена за потоци. За това няколко предприятия се опитват да правят нещата другоече. Както отбелязва списание Fast Company няколко. Компании, сред които Microsoft, Патагония и e toyota са осъзнали, че създаването на благоприятна за потока среда, която да помага на хората да напредват към майсторството, увеличава производителността и удовлетворението на работното място. Така, например, Стефан Фалк, вицепрезидент на Ericsson, шведския телекомуникационен концерн, използвал принципите на потока, за да облегчи сливането на бизнес отделите на компанията. Той убедил менеджерите да оформят задачите така, че служителите да имат ясни цели и начин да получат обратна връзка. И вместо да се срещат със своите подопечни за ежегодни оценки на работата, менеджерите сядали на 4 очи с служителите веднъж на 6 месечие, често пъти по цели 90 минути, за да обсъдят степента им на съпричастност и пътя към майсторството. Ориентираната към потока стратегия заработила толкова добре че от Ериксон започнали да използват в офисите си по цял свят. По късно Фалк се преместил в Green Cargo, огромна логистична изпредитурска компания в Швеция. Там той разработил метод, с който да обучава менеджери как действа потокът. После искал от тях да се срещат с персонала веднъж месечно, за да добият представа дали хората са претоварени или недонатоварени с работа, и да коригират задачите, за да им помогнат да постигнат потока. След две години менеджерски проустройства държавната, Green Cargo станала печеливша за пръв път от 125 години, а ръководителите споменават новооткритата и потокоцентричност като ключова причина. В допълнение към това едно проучване на 11 000 промишлени учени и инженери, работещи в компании в Съединените щати, установило, че желанието за интелектуално предизвикателство е порива да се овладее нещо ново и интересно, било най-добрият прогнозен фактор за производителност. Учените, мотивирани от това вътрешно желание, били регистрирали значително повече патенти, отколкото онези, нези, чиято главна мотивация били парите, дори и като се вземе под внимание количеството усилия, която всяка група била вложила. Те хората от външно мотивираната група работели също толкова дълго и усилено, колкото и колегите им, клонещи към типай. Просто постигали по-малко, може би защото прекарвали по-малка част от работата в поток. Тук можем да добавим и Дженова Чън, млад създател на игри, който през 2006 година избрал теорията на Чиксент Михай за тема на дисертацията си за магистър по изкуствата. Чън смятал, че видеоигрите имат потенциал за образцово преживяване на поток, но че прекалено много игри изисквали почти маниакално ниво на отдаденост. Защо, помислил си той, да не създам игра, която да направи усещането за поток достъпно за по-инцидентните играчи? Използвайки своя дисертационен проект като лаборатория, Чен създал игра, в която играчите използват компютърната мишка, за да насочват през сюрреалистичен океански пейзаж на екрана един амебоподобен организъм, който лъпал други създания и постепенно се развивал в повисша форма. Докато повечето игри изискват от играчите да преминават през фиксирана и предопределена поредица от нива на сложност, Чен им дава възможност да поемат в каквато си щат посока. И за разлика от игрите, в които Несполуката слага край на сесията, в играта на Чън Несполуката просто придвижва играча към ниво, по-добре съобразено с възможностите му. Чан нарекал играта си Фло. Тя станала голям хит. Безплатната и онлайн версия е играна над 3 милиона пъти. Можете да я намерите тук. Платената версия, създадена за конзолата PlayStation, е била свалена над 350 хиляди пъти и е събрала цяла лавица награди. Чен използвал играта, за да основе собствена фирма, Датгин Кампани, основаваща се на потока и на фло, която бързо се добрала до сделка с «Сони за разработка на три игри», нещо почти нечувано за неизвестна новосъздадена компания, ръководена от двама 26-годишни създатели на игри от Калифорния. Green Карго» Дътгин компании и компаниите с бълващи патенти учени обикновено прилагат две тактики, които техните не толкова отракани конкуренти не ползват. Първо, те осигуряват на служителите си златокоскини задачи, както ги наричам аз предизвикателства, които не са нито прекалено горещи, нито прекалено студени, нито твърде трудни, нито твърде лесни. Един от източниците на потиснатост на работното място е честото несъответствие между това, което хората трябва да правят и онова, което могат да правят. Когато онова, което трябва да правят, надхвърля възможностите им, се получава състояние на тревожност. Когато онова, което трябва да правят, е под възможностите им се стига до течение. Всъщност Чиксент Михай нарекал първата си книга за автотеличните преживявания Отвъд течението и тревожността, когато обаче съответствието е точно, Резултатите могат да са великолепни. Това е същността на потока. Златокускините задачи ни предлагат завладяващото усещане за пребиваване на върха, за живот на ръба между реда и безредието, за както го нарече веднъж художникът Фриц Шолдър, вървене по въжето между случайността и дисциплината. Втората тактика, която прилагат умните организации, за да станат по-благоприятни за потока и да увеличат възможностите на служителите си за майсторство, е да задействат положителната страна на ефекта на Сойер. Припомнете си от глава 2, че външните награди могат да превърнат играта в работа. Възможно е обаче течението да бъде обърнато в другата посока и работата да бъде превърната в игра. Някои задачи в работата ни осигуряват автоматично навлизане в потока, но все пак трябва да бъдат свършени. Затова най-хитрите предприятия оставят на служителите си свободата да моделират работата си така, че да внесат поне малко поток в иначе баналните си задължения. Ейми Резнески и Джейн Дътън, професори от бизнес-училища, направили проучване на това явление сред болнични чистачи, медицински сестри и фризьори. И установили, например, че някои представители на почистващия персонал в болниците, вместо да вършат минималното, изисквано от работата им, поемали нови задачи от бъбрене с пациентите до съдействие на сестрите, за да върви погладко работата им. Добавянето на тези по-овлекателни задачи увеличавало удовлетворението на тези чистачи и повдигало собственото им мнение за уменията им. Реорганизирайки някои аспекти на задълженията си, те внасяли повече игрови момент в работата си и я правили поистински своя. Дори и на работни места с ниска степен на самостоятелност, пишат Резнески и Дътън, служителите могат да създадат нови сфери на майсторство. Трите закона на майсторството Потокът е съществен за майсторството. Но потокът не гарантира майсторство, защото двете понятия действат в различни хоризонти на времето. Едното се случва в момента, другото се разгръща в продължение на месеци, години. Понякога десетилетия. Вие или аз може да постигнем поток утре-сутрин, но никой от нас няма да се здобие с майсторство за един ден. Как тогава бихме могли да впрегнем потока за постигането на нещо? което прониква по-дълбоко и трае по-дълго? Какво можем да направим, за да се придвижим към майсторството един от ключовите елементи на поведението ТИПАЙ, както в организациите си, така и в живота си изобщо? Неколци на поведенчески учени са предложили първоначални отговори на тези въпроси, а техните резултати подсказват, че майсторството следва три до някъде странни закона. Майсторството е мисловна на гласа. Както и много други неща в живота ни, стремежът към майсторство е изцяло в главата ни. Или поне това е открила Карл Дуек. Дуек, професор по психология Станфуртски университет, е изучавала мотивацията и постиженията при деца и млади хора в продължение на почти 40 години и е натрупала корпус от строги емпирични следвания, които са направили суперзвездата на съвременната поведенческа наука. Емблематичната идея на Дуек, Чунова, в което хората вярват, моделира онова, което постигат. Нашите представи за самите нас и за природата на способностите ни онова, което тя нарича «теории за аза определя начина», по който интерпретираме преживяванията си и може да сложи граници на онова, което постигаме. Макар че изследванията и се занимават главно с представите за интелигентност, откритията и са също толкова приложими и към повечето човешки способности и водят до първия закон на майстурството, майстурството е мисловна на гласа. Преценете за себе си в какво искате да бъдете наистина добри, бъдете наясно, че никога няма да останете наистина удовлетворени, че сте го постигнали, и приемете, че това е вреда на нещата. Робърт Барайш, бивш министър на труда на САЩ Според Дуек, хората могат да имат два различни възгледа за собствената си интелигентност. Онези, които поддържат, Предметната теория смятат, че интелигентността е точно това един предмет. Той съществува вътре в нас в ограничено количество, което не може да нарасне. Онези, които са привърженици на прирасната теория, възприемат различно гледище. Те смятат, че макар интелигентността да може да варира леко между различните. Хора, в крайна сметка тя е нещо, което с известни усилия може да се увеличи. Ако направим аналогия с физическите качества, прирастните теоретици разглеждат интелигентността като нещо подобно на силата. Искате да станете по-силни и по мускулести Почвайте да вдигате железа. Предметните теоретици я схващат по-скоро като аналогична на ръста. Искате да станете по-висок? Мал шанс. Ако вярвате, че интелигентността е фиксирано количество, то тогава всеки образователен или професионален сблъсък се превръща в проверка за това, колко имате от нея. Ако вярвате, че интелигентността е нещо, което можете да увеличите, тогава същите сблъсъци се превръщат във възможности за растеж. Според единия възглед интелигентността е нещо, което показвате, според другия тя е нещо, което развивате. Двете теории за Аза насочват към два много различни пътя, единият води към майсторство, а другият не. Да разгледаме, например, непосредствените цели. Според Дуек те са две разновидности – демонстрационни цели и учебни цели. Да изкарате – «Отличен по френски е демонстрационна цел». Да можете да говорите добре френски е учебна цел. И двете цели са напълно нормални и почти всеобщо разпространени, казва Дуек. И двете могат да спомагат за постиженията, но само едната води към майсторство. От няколко изследвания ДУЕК установила, че да се задават на децата демонстрационни цели, да речем, да изкарат висока оценка на теста, било ефективно при относително еднозначни проблеми, но често спъвало способността на децата да прилагат понятията към нови ситуации. Така, например, в едно изследване ДУЕК и нейен колега възложили на ученици в прогимназията да научат набор от научни закони, като на половината ученици задали демонстрационна, а на другата половина – учебна цел. След като и двете групи показали, че са схванали материала и следователите поискали от учениците да приложат знанията си към нова група задачи, имащи връзка с унези, които току-що били изучавали, но не еднакви с тях. Учениците с учебни цели се представили значително по-добре при тези нови задачи. Освен това, те работили по-дълго и изпробвали повече решения. Както пише Дуек, при учебната цел учениците нямат нужда да чувстват, че вече са добри в нещо, за да упорстват и да продължават да. Опитват. В края на краищата, тяхната цела да научат нещо, а не да докажат, че са умни. Всъщност, двете теории за Аза имат много различни гледни точки относно усилието. За привържениците на пристрастната теория усилието е нещо положително. Тъй като вярват, че умението е нещо моделируемо, те разглеждат по-упоритата работа като път към усъвършенстването. За разлика от тях, казва Дуек, предметната теория. Е система, която изисква диета от лесни успехи. Според тази система, ако ти се налага да работиш упорито, значи не си много добър. Съответно хората си избират лесни цели, които, когато бъдат постигнати, потвърждават съществуващите им способности, но не правят нищо за разширяването им. В известен смисъл следовниците на предметната теория искат да изглеждат като майстори, без да си дават труда да стигнат до майсторството. В крайна сметка, двата типа мислене пораждат противоположни реакции към препятствията, Дуек нарича едната безпомощна, а другата ориентирана към майсторството. В едно изследване на американски пети и шестокласници Дуек дала на учениците 8 концептуални задачи, които били по възможностите им, а след това 4 които били извън тях, защото въпросите били прекалено сложни за деца на тази възраст. Учениците, които споделяли идеята, че умствената сила е фиксирана, се отказвали бързо от трудните задачи и обвинявали своята липса на интелигентност за затрудненията си. Учениците с по експанзивна мисловна нагласа продължавали да работят въпреки трудността и прилагали далеч по изобретателни стратегии, за да намерят решение. Какво обвинявали тези ученици за неспособността си да се справят с най-трудните задачи? Отговорът, който ни изненада, беше, че те не обвиняваха нищо, казва Дуек. Младежите разбирали, че спънките са неизменна част от пътя към майсторството и дори могат да бъдат пътепоказатели в пътешествието. Прозренията на Дуек очертават добре поведенческите различия, лежащи в основата на мотивация 2,0 и мотивация 3,0. Поведението тип Екс често поддържа предметната теория за интелигентността, предпочита демонстрационни пред учебни цели и презира усилието като признак на слабост. Поведението тип Ай приема прирасната теория за интелигентността, цени учебните цели повече от демонстрационните и приветства усилието като начин за усъвършенстване в нещо, което е означение. Тръгнете ли с едната мисловна нагласа, майсторството става невъзможно. Тръгнете ли с другата, това става неизбежно. Майсторството е болка. Опитайте се да си изберете професия, в която дори най-баналните, досадни неща ви правят удоволствие. Тогава ще сте винаги щастливи. Уил Шорц, гуру в областта на пъзелите. Всяко лято около 1200 млади американски момчета и момичета пристигат в Американската военна академия Уест Пойнт. За да започнат четирите си години на обучение и да заемат мястото си в прословутата дълга сива редица. Но преди изобщо да стъкят в учебна зала, те преминават седемседмично начално обучение за кадети, известно още като Зверската казарма. Преди края на лятото един от всеки двайсет от тези талантливи. отдайни млади хора вече е отпаднал. Група учени с двама от Пойнт. Един от университета на Пенсилвания и един от университета на Мичиган поискали да разберат защо някои кандидати продължавали по пътя към военното майсторство, докато други го напускали още на първата отбивка. Във физическата сила и атлетичността ли била работата? В интелекта? Лидерските способности? Многостранността? В никое от тях. Най-добрият показател за успех, както установили учените, били съответните оценки на кадетите в една некогнитивна, нефизическа характеристика, известна като Хъс, определена като упорство и страст към дългосрочни цели. Опитът на тези военни курсанти потвърждава втория закон на майсторството майсторството е болка. Колкото и прекрасен да е потокът, пътят към майсторството усъвършенстването в нещо, което те интересува неопсипан с маргаритки и украсен от дъга. Ако беше така, по-голяма част от нас щяха да предприемат пътешествието. Майсторството боли. Понякога, много пъти, то не е голям купон. Това е урокът от работата на психолога Андърс Ериксон, чието новаторско изследване на експертните постижения доведе до нова теория за факторите, които благоприятстват майсторството. Както казва той, много характеристики, за които се смятало, че отразяват вроден талант, са всъщност резултати от интензивна практика в продължение на минимум 10 години, майсторството в спорта, музиката, бизнеса изисква усилия, трудни, болезнени, мъчителни, всепоглъщащи усилия, в продължение на дълго време, не седмица или месец, а десетилетие. Социологът Даниел Чамблис нарича това баналността на съвършенството. Подобно на Ериксон, Чамблис открил в рамките на тригодишно проучване на пловците олимпийци, че у нези които са представили най-добре, обикновено посвещавали най-много време и усилия на банални дейности, подготвящи ги за състезанието. Това е същата причина, поради която в едно-друго проучване изследователите на Хъса в Пойнт установили, че Хъсът, а не толкова коефициентът на интелигентност или резултатите на стандартизирания тест, е най-точният показател, предсказващ оценките в колежа. Както обяснилите, докато важността на по-опоритата работа може лесно да се предположи. Въжността на по-дълготрайната работа без смяна на целите може да е по-трудно доловима. Да Във всяка една област хъсът може да е толкова съществен за високите постижения, колкото и дарбата. Потокът се вписва в тази картина по два начина. Ако хората имат съзнание за онова, което ги привежда в поток, те ще имат и по-ясна представа за овладяването на какво трябва да посветят времето и в си. А унези моменти на поток по пътя към съвършенството могат да помогнат на хората да преодолеят потрудните участъци. Но в крайна сметка майсторството често означава труд и пак труд и почти никакъв напредък, може би с няколко момента на поток, които да ви крепят, после отбелязване на малък напредък и отново труд и още труд на това ново, малко по високо ниво. Изтощително е. Спор няма. Но това не е проблемът, това е решението. Както казва Карл Дуек, усилието е едно от нещата, които придават смисъл на живота. Усилието означава, че държите на нещо, че нещо е важно за вас и сте готови да работите за него. Ако нямахте склонност да цените нещата и да се ангажирате да работите за тях, съществуването ви би обедняло. Друг доктор, който няма защитена дисертация, на има почетен знак в баскетболната зала на славата в Сепрингфилд, Е Масачусетс, казва нещо подобно. Да бъдеш професионалист, отбелязал веднъж Джулия Сървинг, значи да правиш нещата, които обичаш да правиш, и в дните, когато нямаш желание да ги правиш. Майсторството е асимптота. За да разберете последния закон на майсторството, трябва да имате малко познания по алгебра и по история на изкуството. От алгебрата може би си спомняте понятието асимптота. Ако ли не, графиката долу ще ви подсети. Асимптотата, в случая хоризонтална симптота, е права линия, към която една крива се доближава, но никога не достига. От историята на изкуството може би си спомняте Пол Сезан, френския художник от 19-ти. Няма нужда да си припомняте кой знае колко много, само че е бил достатъчно значим, за да пишат за него художествените критици и учените. Най-паметните картини на сезан са били създадени в края на живота му. И една от причините, според икономиста Дейвид Гилънсън, който изучавал кариери на художници, е в това, че сезан неспирно се мъчил да създаде своя шедьовър. За него, както Пише един критик. Върховният синтез на композицията никога не се разкривал мигновено. Поскоро той подхождал към него безкрайно предпазливо, дебнейки го, така да се каже, веднъж от една гледна точка, после от друга. За него синтеза те била симптота, към която той непрекъснато се е приближавал, без някога да достигне. Можете да се насочите към него. Можете да го вземете на прицел. Можете да стигнете много, много, много близо до него. Но подобно на сезън. Не можете никога да го докоснете. Майсторството не може да има пълно същество. Тайгарутс, може би най-великият голфър на всички времена, е казвал, че може, че трябва да стане по-добър. Казвал го е, когато е бил още начинаещ. Ще го каже и след най-добрата си изява или в края на най-успешния си сезон. Той се стреми към майсторство. Това е всеизвестно. По-малко известно е, че той е наясно, че никога няма да го постигне. То винаги ще трепти малко отвъд топсега му. А симптота на майсторството е източник на обесърчение. Защо да се протягаш към нещо, което никога не можеш да постигнеш напълно? Но тя е и източник на съблазън. Защо да не се протегнеш към него? Радостта е много повече в стремежа, отколкото в осъществяването. В края на краищата, Майсторството привлича тъкмо, защото не обягва. Кислородът на душата. Участниците проявявали признаци на генерализирано тревожно разстройство, психично заболяване, което засяга приблизително 3% от възрастното население. Според Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства DSM4, наличието на 3 от изброените 6 симптома показва, че може да е налице сериозен проблем. Неспокойствие или усещане, че си напрегнат или на Лесно уморяване. Трудно съсредоточаване или внезапно изпразване на съзнанието. Раздразнителност. Мускулно напрежение. Разстроен сън. Тези мъже и жени изглеждали като христоматийни примери. Един човек, който преди се носел невъзмутимо през живота, сега се чувствал напрегнат, повръждебен. Ядосан и раздразнен. Друг съобщавал, че бил пораздразнителен, неспокоен и страдал от пократка съсредоточеност. Трети нахвърлял следното описание на самия себе си. Спах лошо, апатичен, понервен, понащрек. Някой се опасявали, че изпадат в нервен срив. Съзнанието на един било. Толкова размътено, че без да иска се блъснал в стена и си щупил очилата. Може би е време за посещение при психиатъра или за рецепта за лекарство против тревожност? Не. Време е хората да допуснат отново потока в живота си. В началото на 70-те години Чиксент Михай провел един експеримент, при който поискал от хората да си записват нещата, които правят живота си които са неинструментални, те дребни занимания, които вършели не от задължение или за да постигнат определена цел, а защото им харесвало. След което издал следните нареждания, започвайки от сутринта на определената дата, от събуждането си до 21 часа, искаме от вас да се държите по обичайния си начин, да правите всички неща, които трябва да правите, но да не правите нищо, което е игра или неинструментално. С други думи, той и научният му екип инструктирали участниците да изтрият потока от живота си. Хората, които харесвали някои страни на работата си, трябвало да избягват ситуации, които можело да предизвикат удоволствие. Хората, на които им харесвало да правят натоварващи физически упражнения, трябвало да прекарат времето си в седене. Една жена обичала да ми е чини, защото това и давало възможност да върши нещо полезно, като в същото време се унасява в фантазии, без да се чувства виновна, но сега и било разрешено да ми е чини, само когато било абсолютно наложително. Резултатите били почти незабавни. Още в края на първия ден участниците забелязали по-голяма мудност в поведението си. Започнали да се оплакват от главоболие. Повечето съобщили, че им е трудно да се съсредоточат, а е мислите им се въртели в кръг, без да стигат до никъде. Някои се чувствали сънливи, докато други били твърде превъзбудени, за да заспят. Както пише, Чиксент Михай, само след два дена лишение. Общото влушаване на настроението беше толкова голямо, че продължаването на експеримента бе сметнато за неблагоразумно. Два дена. 48 часа без поток потопил хората в състояние, зловещо сходно със сериозно психично разстройство. Експериментът подсказва, че потокът, дълбокото усещане за съпричастност, което изисква мотивация 3,0, не е някакъв каприз. Той е необходимост. Имаме нужда от него, за да оцелем. Той е кислородът на душата. А едно от по-изненадващите открития на... Чиксент -миха е, че има много по-голяма вероятност хората да постигнат това състояние на поток в работата си, отколкото в свободното си време. Работата често има структурата на останалите автотелични преживявания, ясни цели, незабавна обратна връзка, задачи които отговарят на способностите ни. А когато това се случи, ние не само изпитваме по-голямо удоволствие от нея, но я вършим по-добре. Затова е толкова странно, че организациите търпят работна среда, която лишава голям брой хора от подобни преживявания. Възлагайки повече златокоскини задачи, търсейки начини да задействат положителната страна от ефекта на Сойер, организациите могат да подпомогнат собствената си цел и да обогатят живота на хората. Чиксент Михай проумял тази съществена истина преди повече от 30 години, когато написал, вече няма причина да се смята, че само и релевантната игра може да поражда удоволствие, докато сериозните дела в живота трябва да бъдат носени като обременяващ кръст. Осъзнаем ли веднъж, че границите между работата и играта са изкуствени, можем да вземем нещата в свои ръце и да се заловим с трудната задача да направим живота посносен? Ако обаче търсим насоки как да направим това правилно, как да превърнем майсторството в житейска етика, най-добрите ни примери за подражание вероятно не седят около заседателната маса, нито работят в офиса в края на коридора. На един обяд с Чиксент Михай разговаряхме за децата. Животът на малкото дете прелива от автотелични преживявания. Децата се носят от един поток към друг, въодушевени от чувство на радост, заредени с нагласа, отворена към възможността. И работещи се от дейността на кадет от Пойнт. Те използват мозъците и телата си, за да изпробват средата си и да извличат от нея обратна връзка в един безкраен стремеж към майсторство. А после, в някакъв момент от живота си, престават да го правят. Какво се случва? Започваш да се срамуваш, че онова, което правиш, е детинско, обясни Сент Михай. Което е грешка. Може би ние с вас и всички други възрастни, държащи контрол с наонези, които са незрели. Това ни връща към преживяването на Чиксент Михай във влака, когато се питал как може възрастните до толкова да са объркали нещата. Нашето положение може да не е. Толкова тежко, но наблюдението е не непомалко точно. Оставени да действат по свое осмотрение, казва Чиксент Михай, децата търсят потока с неизбежността на природен закон. Същото би трябвало да правим и всички ние. Глава 6 Цел От статистиците знаем, че демографските показатели са съдба. А от Ролингстоунс знаем, че човек не винаги получава това, което иска. Онова, което не знаем, е какво става, когато тези два неумолими принципа седнат, налеят си по едно питие и се захванат да се опознаят един друг по-добре. Предстои ни обаче да разберем. През 2006 година първите представители на Бейби бум поколението започнаха да прехвърлят 60-те. На дни с големи кръгли числа хората обикновено поспират, замислят се и правят разбор на живота си. А съм установил, че когато бейби бумарите в Съединените щати и друга да достигнат този края гален камък, те обикновено преминават през три стадия на реакция. На първи етап се питат, да му се не види, как може да съм на 60. Когато броечът им застане на 6-0, хората често са изненадани и леко безпокоени. 60, мислят си те, значи вече стар. Прехвърлят на ум си и се изправят предистината, че Мик Джагър и компания са били прави и че те не винаги са получавали това, което са искали. Тогава обаче започва втората фаза. В не толкова далечното минало да станеш на 60 означавало, че вече си до някъде, хм, Взел дал. В началото на Ексексайф обаче всеки, който е достатъчно здрав, за да изкарал 6 десетилетия, вероятно е достатъчно здрав да поискара и още малко. По данни на ООН, един 60-годишен американец може да очаква да живее още 20 и няколко години. Една 60-годишна американка може да е тук още четвърт век. В Япония 60-годишният мъж може да очаква да преживее 82-я си рожден ден а 60-годишната жена да стигне почти до 88 я Във Франция, Израел, Италия, Швейцария, Канада и другаде, ако си стигнал 60-годишна възраст, има много голяма вероятност да доживеш до 80 А мисълта за това носи известно облегчение. Уф, отдъхва си бейби-бумъра го Торонто или Осака. имам още 20 на годинки. Облегчението обаче бързо се стопява, защото още докато въздишката отшумява, хората навлизат в третата фаза. Осъзнавайки, че имат може би още 25 години, 60-годишните бейби-бумари хвърлят поглед назад към последните си 25 години до времето, когато са били на 35 и една внезапна мисъл ги плесва по главата. Уау! Бързичко минаха, казват си те. И следващите 25 години ли ще профучат като тях? Ако е така, кога ще направя нещо съществено? Кога ще живея най-хубавия си живот? Кога ще направя нещо от значение за света? Тези въпроси, които се вихрят и с разговорите край кухненската маса на бейби бумарите по цял свят, може да звучат приповдигнато. Но в наше време нещата се случват с темпове, безпредседентни в човешката цивилизация. Замислете се... Бумерите сега са най-голямата демографска кохорта в повечето западни страни и на места като Япония, Австралия и Нова Зеландия. Според Американското бюро по преброяване на населението, само в САЩ има около 78 милиона бейби бумера, което означава, че всяка година средно още 4 милиона американци достигат този душевно взиращ се, житейски просмислящ рожден ден. Това значи над 11 000 души всеки ден, над 450 на час. С други думи, само в Америка 100 бейби-бумъра навършват 60 години на всеки 13 минути. На всеки 13 минути още 100 души – представителина. Най-заможното и най-добре образованото поколение, което светът някога е виждал, започва да се замислят, че са смъртни да си задават дълбоки въпроси за смисъла, значението и за това какво наистина искат. 100 души. На всеки 13 минути. Всеки час. Всеки ден. Чак до 2024 година. Когато студеният фронт на демографията срещне топлия фронт на науществените мечти, резултатът може да е от цели, каквото светът не е виждал. Мотивът на целта Първите две опори на триножника на Типай, самостоятелността и майсторството, са съществени. За истинско равновесие обаче е необходима и трета опора целта. Която осигурява контекст за двете си посестрими. Самостоятелните хора, стремящи се към майсторство, имат много висока производителност. Онези, обаче, които го правят в служба на някаква повисша цел, могат да постигнат още повече. Най-силно мотивираните хора да не говорим пък за онези, които са най-производителни и удовлетворени, обвързват желанията си с някаква кауза, надхвърляща самите тях. Вярвам наискрено че възниква една нова форма на капитализъм. Все повече заинтересовани страни, клиенти, служители, акционери и по широката общественост искат техните фирми да. Имат цел, надхвърляща продукта им. Матледер Ледерхаузен, инвеститор и бивш менеджер в Макдоналдс. Мотивация 2,0 обаче не признава целта като мотиватор. Операционната система на ТИПЕКС не изключва това понятие, но му предоставя статута на украшение симпатична дранкулка. Ако държите на нея, стига да не се пречка на по-важните неща. Но като възприема този възглед, мотивация 2.0 пренебрегва една съществена част от онова, което сме. Още от мига, в който хората за първ път са вперили поглед в небето, замислили са се за мястото си във Вселената и са се опигали да създадат нещо, което да усъвършенства света и да ги наживее, ние сме били търсачи на цел. Целта осигурява движещата сила за живеене, каза ми психологът Михайчик Сент Михай при едно интервю. Мисля, че еволюцията имала пръст в подбора на хората, живели с мисълта да направят нещо надхвърлящо самите тях. Мотивация 3,0 се опитва да възстанови тази страна на човешката същност. Бейби бумарите по света поради житейски етап, на който се намират и поради числеността си, все повече изтеглят целта към. Центъра на културата. В отговор на това, бизнесът е започнал да преосмисля начина, по който целта се вписва в делата му. Като емоционален катализатор максимизацията на богатство няма мощта да мобилизира изцяло човешките сили, казва гуруто в областта на стратегиите и бейби бумър Гари Хамъл. Онези потрясаващи нива на безучастност от страна на работника, които описах в предната глава, са придружавани от една тенденция – която компаниите едва започват да осъзнават също толкова рязък възход на доброволчеството, особено в Съединените щати. Тези разнопосочни линии с заплатената ангажираност, която върви надолу, и незаплатените усилия, които вървят нагоре, подсказват, че доброволният труд храни хората по начини, по които платената работа просто не успява. По някакъв странен начин напредналата възраст е по по-просто от младостта, защото има толкова по-малко избори. Стайли Кюниц, бишпоет поет лауреат на САЩ. Вече научаваме, че мотивът на печалбата, колкото и да е могъщ, може да не е достатъчна подбуда както за хората, така и за организациите. Също толкова могъщ източник на енергия, който често е бил пренебрегван или отхвърлен като нереалистичен, е онова, което можем да наречем мотива на целта. Това е последната голяма разлика между двете операционни системи. Мотивация 2,0 е насочена към максимизацията на печалбата. Мотивация 3,0 не отхвърля печалбата, но поставя също толкова голямо ударение върху максимизацията на целта. Виждаме първите раздвижвания на този нов мотив на целта в трите сфери на организационния живот, непосредствените цели, думите и политиките. Непосредствените цели бейби бумарите не са единствените гласове в хора на целта. Към тях се присъединяват, като следват същата песнопойка, техните синове и дъщери, известни като поколението Лай, израслите през 90-те или ехобомарите. Тези млади хора, които наскоро започнаха да навлизат в редиците на работната сила, преместват центъра на тежеста в организациите чрез самото си присъствие. Както установила авторката Силвия Хълет в своето изследване, двете крайни поколения предефинират успеха и проявяват готовност да приемат един коренно ремиксиран набор от награди. Никой от тези поколения не цени парите като най-важната форма на възнаграждение. Вместо това те избират широк кръг непарични фактори, от страхотен екип до възможността да се отплатят на обществото чрез работа. А ако не могат да намерят това удовлетворяващо съчетание от възнаграждения в някоя съществуваща организация, те създават собствено предприятие. Да вземем примера на американеца от поколението Уай Блейк майковски и обувната компания Томс, създадена от него през 2006 година, Томс не се побира спретнато в традиционните бизнес-котии. Тя предлага официални обувки, платненки и обувки с равна подметка. Но всеки път, когато Томс продаде чифт обувки на вас, на мен или на съседа ви, тя дарява друг чифт нови обувки на дете в развиваща се страна. Дали Томс е благотворителна организация, която се финансира с продажба на обувки? Или е фирма, която жертва печалбата си, за да върши добро? Тя не е никоя от двете, но е и двете едновременно. Всъщност отговорът е толкова объркващ, че компанията Томс се трябвало да даде пояснение по въпроса на сайта си, точно под информацията как да върнете обувки, които са ви големи. Томс обяснява сайтът. Е компания с материална цел, в чиято сърцевина е даряването. Схванахте ли го? Не. Добре, пробвайте това. Бизнес моделът на компанията превръща нашите клиенти в благотворители. Така по-добре ли е? Може би. Постранно. Определено. Предприятия като Томс замъгляват, може би дори разбиват съществуващите категории. Техните непосредствени цели и начинът, по който ги постигат, са толкова несъвместими с мотивация 2.0, че ако Томс трябваше да разчита на тази операционна система от 20, цялото начинание щеше да блокира и да забие в предприемаческия вариант на синия екран на смъртта. За разлика от това, мотивация 3.0 е изрично създадена за максимизация на целта. Всъщност, възходът на максимизаторите на цели е една от причините, поради която преди всичко имаме нужда от нова операционна система. Както обясних глава едно, компаниите като Томс са в авангарда на едно по-широко проусмислене на това, как хората организират онова, което правят. Ползоносните организации, корпорациите и нискодоходните корпорации с ограничена отговорност, премоделират непосредствените цели на традиционното бизнес-предприятие. И всичките стават все по-разпространени, докато една нова порода бизнесмени се. Стремят към цел с увлечението с което според традиционната економическа теория предприемачите се стремят към печалба. Дори кооперациите, един по стар бизнес-модел с мотиви, по различни от максимизацията на печалбата се преместват от наогледната периферия към ясно очертания център. Според авторката Марджери Кели през последните 30 десетилетия, членството в кооперации по цял свят се е удвоило до 800 милиона души. Само в САЩ в кооперация членуват повече хора, отколкото имат акции на стоковия пазар. А идеята се разпространява. В Колумбия, отбелязва Кели, селутко осигурява здравни услуги на една четвърт от населението. В Испания, Емондрагон Кооперацион Кооператива е седмият по големина промишлен концерн в страната. Предприятията, не само заради печалбата, са много далеч от социално-отговорните фирми, които бяха хит в модата през последните 15 години, но рядко успяваха да изпълнят обещанието си. Намерението на компаниите от мотивация 3,0 не е да гонят печалба, опитвайки се да останат етични и законосъобразни. Тяхната непосредствена цел е да работят за голямата цел и да използват печалбата по-скоро като катализатор, отколкото като обект на стремежи. Думите През пролета на 2009 година, докато световната економика още беше замаяна от криза, Каквато се разразява веднъж на поколение и от финансовите машинации, които я предизвикаха, няколко студенти от Харварската бизнес школа се погледнали в огледалото и се запитали дали проблемът не е в тях. Хората, които им служили за пример финансисти и корпоративни брокери, не били, както излизало, героите в един епичен разказ, а злодеите в една доста помрачна приказка. Много от тези прочути бизнесмени били същите хора, които отласнали финансовата система до ръба. В същото време тези млади мъже и жени са огледали сред своите студенти и забелязали сред тях семената на същото поведение. В едно проучване сред студентите, учещи за МВА, проведено няколко години порано, невероятните 56% признавали, че редовно мамят. И така група второкурсници от Харвард, опасявайки се, че онова, което някога било почетен знак, сега се било превърнало в три позорни букви, направили нещо – което студентите по бизнес са обучени да правят. Съставили план. Заедно те. Формулирани танар. От тях клетва намава хипократова клетва за бизнес студенти, в която те заявяват своята вярност към каузи, надхвърлящи финансовата сметка. Това не е юридически документ. Това е кодекс на поведение. А поведението, което той препоръчва, както и самите думи, които използва, клонят повече към максимизация на целта, отколкото към максимизация на печалбата. Още от първото изречение клетвата звучи в туналността на мотивация 3,0. Като менеджер моята цел е да служа на повишето благо, като събирам в едно хора и ресурси, за да създам стойност, която никой отделен човек не може да създаде сам, започва тя. И продължава така в почти 500 думи. Ще пазя интересите на моите акционери, сътрудници, клиенти и на обществото, в което действаме, обещават полагащите клетвата. Ще се стремя да създам устойчив економически, социален и екологичен просперитет навсякъде по света. Тези думи – цел, повише благо, устойчив – не са отречника на ТИПЕКС. Те рядко се чуват в бизнес-училищата, защото, в края на крайщата – от бизнес училищата се очакват други неща. И все пак студентите в може би най-могъщата фабрика за мъва са решили другояче. И само за няколко седмици, приблизително една четвърт от випуска положили клетвата и я подписали. Слагайки началото на инициативата, Макс Сандърсън, един от студентите-основатели, заявил, Надеждата ми е, че на срещата ни след 25 години нашият курс ще бъде известен не с това, колко много пари сме изкарали или колко пари сме дарили на училището си, а с това, че светът е станал по-добро място в резултат на нашето водачество. Думите са значение. Ако се заслушате внимателно, може да започнете да чувате един малко по-различен, малко по-ориентиран към целите диалект. Гари Хамъл, когато вече споменах, казва... Непосредствените цели на менеджмента обикновено се описват с думи като ефикасност, предимство, стойност, превъзходство, фокус и разграничаване. Колкото и важни да са тези задания, те нямат силата да вдъхновяват човешките сърца. Бизнес-лидерите, казва той, трябва да намерят начини да влеят в баналните бизнес-дейности по-дълбоки, по-въздействащи на душата и дали, като например чест, истина, любов, справедливост и красота. Хуманизирайте онова, което хората говорят и може би ще хуманизирате и онова, което правят. Това мислене е в основата на простия и ефективен начин, чрез който Робърт Барайш, бивш министр на труда на САЩ, измерва здравето на една организация. Той го нарича теста с местоименията». Когато посещава някоя компания, той задава на хората, работещи там, няколко въпроса за нея. Слушай съдържанието на отговорите им, разбира се. Но най-вече се заслушва, кои местоимения употребяват те. Дали работниците говорят за компанията като те? Или я описват, казвайки ние? Те, компаниите и ние, компаниите, твърди той, са много различни места. А мотивация 3,0. Ние печели. Политиките. Между думите, които употребява бизнесът и непосредствените цели, които преследва, се намират политиките, които прилага, за да превърне първите във вторите. Тук също могат да се доловят първите трусове на един различен подход. Така, например, много компании през последното десетилетие посветиха значително време и усилия, за да изработят корпоративни етични директиви. И все пак не се забелязва примерите за неетично поведение да са намалели. Колкото и ценни да са тези директиви, като политиката могат неволно да тласнат целенасоченото поведение от схема тип I към тип X, както обяснява професор Макс Базерман от Харвардската бизнес-школа. Да речем, че вземете хора, които са мотивирани да се държат добре, а после им дадете набор от доста ниски етични стандарти, които да изпълняват. Вместо да поискате от тях да направят нещо, защото е правилно, вие всъщност им давате альтернативни стандарти и направете това, за да можете да отметнете всички тези квадратчета. Представете си, например, организация, която подкрепя позитивната дискриминация, която иска да направи света по-добро място, като създаде по-разнообразна работна сила. След като етиката бъде сведена до списък с точки за отмятане, позитивната дискриминация изведнъж се превръща просто в набор от изисквания, които организацията трябва да изпълни, за да покаже, че не дискриминира никого. Сега организацията не е фокусира на върху положителния стремеж към многообразие, а по-скоро гледа да вземе мерки всички квадратчета да са отметнати, за да покаже, че се е представила добре и няма да бъде дадена подсъд. Преди това работниците и са имали вътрешна мотивация да вършат правилното нещо, но сега те вече имат външната мотивация да се постараят компанията да не бъде съдена или глобена. Ценността на един живот може да се измери чрез способността на човек да влияе върху съдбата на по-малко привилегирования от него. Тъй като смъртта е абсолютно сигурното нещо за всички, важната променлива е качеството на живота, който човек води между моментите на раждането и смъртта. Бил Стрикланд – основател на Сдружението на Еманчестърските за и носител на «Наградата за гениалност» Макартер. С други думи – Хората може да покриват минималните етични стандарти, за да избягнат наказание, но директивите не са сторили нищо, за да влеят цел в корпоративната кръвоносна система. Подобрият подход би бил да се впрегне силата на самостоятелността в служба на максимизацията на целта. Два любопитни примера иллюстрират онова, което имам предвид. Първо, много психолози и економисти са установили, че корелацията между парите и щастието слаба, че отвъд едно определено. И доста скромно, ниво по-голямата купчина пари не носи на хората по високо ниво на удовлетворение. Няколко социални учени обаче са започнали да добавят малко повече нюанси към това наблюдение. Според Дара Акнин и Елизабет Дън, социолозив. Университета на Британска Колумбия и Майкъл Нортън, психолог в харвардската бизнес-школа, как хората харчат парите си може да се окаже поне толкова важно, колкото и колко пари печелят. Поточно, харченето на пари за други хора да купите цветя за съпругата си, вместо MP 3 плеер за себе си, или за някаква кауза, да дарите на религиозна институция, вместо да отидете на скъп фризьор, може в действителност да засили субективното ви благополучие. Всъщност Данни Нортън предлага техните открития за тенар. От тях просоциално харчене да бъдат превърнати в корпоративна политика. Според Бостон Глоуб те смятат, че компаниите могат да подобрят емоционалното благополучие на служителите си, като реорганизират част от бюджета си за благотворителни цели, така че на отделните служители да бъдат предоставени суми, които те да даряват, което да им носи радост и заедно с това да принася полза на благотворителните организации, избрани от тях. С други думи, когато отделните служители получават контрол върху начина, по който организацията се отплаща на обществото, това може да подобри цялостното им удовлетворение повече, отколкото финансовият стимул от типа АКОТО. Друго изследване предлага втора рецепта за ориентирана към целта политика. Лекарите в прочути институции като емеоклиник са подложени на напрежение и са изправени пред изисквания, които често водят до пълно изтощение. Практическите проучвания в престижното лечебно заведение обаче установили – че ако на лекарите бъде позволено да посвещават един ден седмично на унази страна от работата си, която възприемат като найзначима билото грижа за пациентите, изследвания или обществена дейност, това може да намали физическото и емоционалното изтощение, съпровождащо работата им. Лекарите, взели участие в тази експериментална политика, имали двойно по-ниски показатели на изтощение от останалите. Представите си го като 2-0% време с цел. Добрият живот Всяка година 1300 студенти завършват университета на Рочестър и започват своето пътешествие в онова, което много техните родители и преподаватели обичат да наричат истинския свят. Едуард Деси, Ричард Райан и техният колега Кристофър Нимик решили да попитат част от тези. Кандидат-абсолвенти за техните житейски планове и после да проследят началото на кариерите им, за да видят как се справят. Въпреки, че много проучвания на социалните науки се правят със студенти-доброволци, учените рядко проследяват студентите, след като те си вземат дипломите и излязат през спортите на университета. А тези следователи искали да проучат времевия отрязък след колежа, защото той представлява период на решаващо развитие, който бележи прехода на хората към тяхната зряла идентичност и живот. Някои от студентите от университета в Рочестър има ли танар? От Деси, Раянини и Ний Мик, външни аспирации, например да забогатеят или да постигнат слава, които ние можем да наречем печалбени планове. Други имали вътрешни аспирации да помагат на хората да подобрят живота си, да учат и да израстват, или онова, което можем да разглеждаме като целеви планове. След като тези студенти били прекарали в истинския свят между една и две години, изследователите ги потърсили, за да видят как се справят. Хората, които имали целеви планови смятали, че ги постигат, съобщавали за по-високи нива на удовлетворение и субективно благополучие, отколкото когато били в колежа, както и доста ниски нива на тревожност и депресия. В това вероятно няма нищо изненадващо. Те си били поставили значима за тях цел и смятали, че постигат. В подобна ситуация повечето от нас, навярно, също биха се чувствали добре. Резултатите на хората с печалбени планова обаче били по-нееднозначни. които заявили, че постигат целите си трупат богатство, събират овации, съобщавали за нива на удовлетворение, самочувствие и положителни емоции на по-високи, отколкото когато били студенти. С други думи, те били постигнали целите си, но това не ги направило по-щастливи. Нещо повече, абсолвентите с печалбени цели показвали увеличение в тревожността депресията и другите негативни показатели, и то въпреки, че постигали целите си. Човек не може да води наистина прекрасен живот, без да чувства, че принадлежи на нещо по-голямо и по-дълготрайно от самия него. Михай Чиксент Михай Тези открития са доста изненадващи, пишат изследователите, тъй като предполагат, че постигането на определен кръг от цели в случая цел да се печели не. Оказва влияние върху благополучието и на практика допринася за злополучие. Когато обсъждах тези резултати с Деси и Райан, те наблегнаха изрично на тяхната значимост, защото установеното подсказваше, че дори и когато получаваме това, което искаме, то не е винаги е онова, от което имаме нужда. Хората, които много държат на външните цели, свързани с богатство, е много вероятно да постигнат това богатство, но пак да са нещастни, каза ми Райан. Или по думите на Деси, типичната представа е следната. Цениш нещо. Постигаш го. И съответно се чувстваш по-добре в резултат на това. Ние обаче открихме, че има някои неща, които при постигането им те карат да се чувстваш по зле не по-добре. Неспособността да проумеят тази загадка, че удовлетворението зависи не просто от поставянето на цели, а от поставянето на правилните цели може да повлече разумни хора по пътя на саморазрушението. Ако хората преследват печалбени цели, постигнат ги и пак не се чувстват по-добре в живота си, една от реакциите да увеличат мащаба и обхвата на целите да се стремят към повече пари или по-голямо външно признание. А това може да ги повлече надолу по пътя към още повече нещастие, докато те си мислят, че вървят по пътя към щастието, каза Райан. Една от причините за тревожност и депресия у преуспяващите е в това, че нямат добри взаимоотношения. Те са заети да правят пари и да се занимават със себе си, а това означава, че в живота им има по-малко място за обич, внимание, грижи, емпатия, за нещата, които са наистина важни, добавя Райан. ако тези открития въжат в общи линии за хората, защо да не въжат и за организациите, които, разбира се, са съвкупности от хора? Не казвам, че печалбата няма значение. Има. Печалбеният мотив е бил важно гориво за постиженията. Но той не е единственият мотив. И не е най-важният. Същност, ако погледнем най-великите постижения в историята от печетарската преса през конституционната демокрация до лекарствата против смъртоносни болести и скрата, карала творците да работят докъсно през нощта, се пораждала поне толкова от целта, колкото и от печалбата. Едно здраво общество, както и здравите бизнес-организации, започва целта и разглежда печалбата като начин за придвижване към тази цел или като щастлив. Страничен продукт при постигането и. А тук бейби бумарите евентуално, просто евентуално биха могли да поемат водачеството. По въпросите на самостоятелността и майсторството възрастните би трябвало да се обърнат към красноречивия пример на децата. С целта обаче нещата може би стоят другояче. Да си състояние да обозреш голямата картина, да размишляваш върху собствената си смъртност, да разбереш парадокса, че постигането на някои цели не отговорът. всичко това, като че изисква да си прекарал известен брой години на тази планета. А тъй като скоро на планетата за пръв път, откакто съществува, ще има повече хора над 65-годишна възраст, отколкото под 5-годишна... Моментът едва ли би могъл да е по-подходящ? В нашата природа е да търсим цел. Тази природа обаче сега се разкрива и изразява в мащаб, който е демографски безпредседентен, а доскоро и почти невъобразим. Последиците може да подмладят фирмите ни и да преобразят света ни. Една от главните идеи в тази книга е разминаването между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Пропастта е широка. Съществуването и буди тревога. И макар преодоляването и да изглежда непосилно, имаме причини да бъдем оптимисти. Учените, които изучават човешката мотивация, неколцина от които срещнахме в тази книга, ни предлагат по-проницателно и поточно обяснение както на човешките постижения, така и на човешката същност. Истините, които ни разкриват те, са прости, но убедителни. Науката показва, че у типични мотиватори с моркова и толягата от 20 в нещата, които смятаме някакси за естествена част от човешките начинания, може понякога да действат. Но те са ефективни в изненадващо тесен диапазон от обстоятелства. Науката показва, че ако наградите устоите на операционната система мотивация 2,0, не само са неефективни в много ситуации, но могат и да смажат високите творчески, концептуални способности които са водещи за днешния и бъдещи економически и социален прогрес. Науката показва, че тайната на високите постижения не в нашия биологически импулс, нито в импулса ни, свързан с награди и наказания, а в третия ни импулс, в дълбоко вкорененото ни желание да ръководим сами живота си, да разширяваме и разгръщаме способностите си и да живеем с някаква. ЦЕЛ Да съгласуваме бизнеса си с тези истини няма да е лесно. Отучването от старите идеи е трудно, отказването от старите навици още по-трудно. И аз нямаше да съм толкова оптимистично настроен за перспективите да преодолеем мотивационната пропаст в обозримо бъдеще, ако не беше следното, науката потвърждава онова, което вече знаем сърцата си. Ние знаем, че хората не са просто едни по-малки, по-бавни и по-хубаво миришещи коне, препускащи след ежедневния си морков. Знаем, ако сме прекарали известно време с малки деца или си спомняме самите себе си в най-добрите си времена, че не сме предопределени да бъдем пасивни и покорни. Предопределени сме да бъдем активни и съпричастни. И знаем, че най-пълноценните преживявания в живота ни възникват не когато се блъскаме за одобрението на другите, а когато се вслушваме в собствения си глас, когато правим нещо значимо, правим го добре и го правим в служба на кауза, по-велика от нас самите. Затова в края на краищата да се преодолее разминаването и да се издигне разбирането ни за мотивацията до XXI е нещо повече от един важен ход за бизнеса. То е утвърждаване на нашата човечност. Част трета Комплект инструменти за ТИПАЙ Добре дошли в комплект инструменти за ТИПАЙ. Това е вашият наръчник, с чиято помощ да вземете идеите от тази книга и да ги приложите на практика. Независимо дали търсите по добър начин да управлявате организацията си, да насочвате кариерата си или да помагате на децата си, тук има съвет, добра практика или препоръчена книга за вас. Ако ви потребва кратко обобщение на «Мотивацията» или искате да проверите някои от понятията «ИТ», тук ще намерите и това. Не е задължително да четете този раздел в някакъв определен ред. Изберете частта, която ви интересува и почвайте направо от нея. Като всеки добър комплект инструменти, и този е достатъчно многофункционален, за да се връщате към него отново и отново. Пъса Много ще се радвам да чуя предложенията ви какво да бъде включено в бъдещи издания на комплект инструменти за ТИП-АЙ и идеите си направо на мен на dhp.demping.com Какво има в този комплект инструменти? ТИП-АЙ за лично ползване – 9 стратегии за пробуждане на мотивацията ви ТИП-АЙ за организации 9 начина да усъвършенствате компанията, офиса или групата си. Дзен на възнаграждението, как се плаща на хората по метода на Типай. Типай за родители-възпитатели, 9 идеи как да помогнем на децата си. Списък с литература за Типай, 15 важни книги. Чуйте гуруто, 6 бизнес мислители, които са му хванали цаката. Фитнес план за Типай. Четири съвета как да си създадете и запазите мотивация да тренирате. Мотивацията – обобщение. Мотивацията – речник. Наръчник за дискусии на мотивацията – 20 начина за започване на разговор, така че да не преставате да мислите и да говорите. Открите още нещо за самите себе си и за тази тема. Тип Ай за лично ползване – 9 стратегии за пробуждане на мотивацията ви. Хората ти пай се създават, а не се раждат такива. Въпреки, че светът е залят от външни мотиватори, има много неща, които можем да направим, за да внесем повече самостоятелност, майсторство и цел в работата и в живота си. Следват девет упражнения, които да ви изведат на верния път. Направете си тест за поток. Михайчик Сент Михай е направил нещо повече от това да открие понятието за поток. Той е въвел и оригинален нов метод за измерването му. Чиксент Михай и екипът му от Чикагския университет оборудвали участниците в изследването с пейджери. После звъняли на хората през произволни интервали, приблизително 8 пъти на ден, в продължение на седмица с молбата да опишат психическото си състояние в момента. В сравнение с предишни методи тези доклади в реално време са оказали много по-чесни и показателни. Можете да използвате методологичното нововъведение на Чиксент Михай в собствения си път към майсторство, като си направите тест за поток. Служете на компютъра или на мобилния си телефон на сигнал, който да се включва в 40 произволни момента през седмицата. Всеки път, когато устройството ви сбибипка, бипка, си записвайте какво правите в момента, как се чувствате и дали сте в поток. Проследете наблюденията си. Потърсете моделите и помислете върху следните въпроси. Кои моменти пораждат усещане за поток? Къде сте се намирали тогава? Върху какво сте работели? С кого сте били? Дали някои части на деня са по-благоприятни за потока от други? Как бихте могли да реорганизирате деня си възоснова на установеното? Как бихте могли да увеличите броя на оптималните преживявания или да намалите моментите, в които се чувствате безучастни или разсеяни. Ако имате съмнения относно работата или кариерата си, какво ви говори това упражнение за истинския източник на вътрешна мотивация? Първо задайте един голям въпрос. През 1962 година Клеер Будлус, една от първите жени в Конгреса на САЩ, дала един съвет на президента Джон Кенеди. Великият човек, сказала му тя, е едно изречение. Изречението на Ибрахам Линкълн било. Той съхрани Съюза и освободи робите на Франклин Рузвелт. Той ни изведе от голямата депресия и ни помогна да спечелим войната. Лу се опасявала, че вниманието на Кенеди било толкова разклонено към различни приоритети. Че неговото изречение рискувало да се превърне в заплетен абзац. Не е нужно да сте президент на Съединените щати или на местния градинарски клуб, за да си извлечете поука от този разказ. Един от начините да ориентирате живота си към по-голяма цел е да помислите за своето изречение. Може би то е, той отгледа четири деца, които станаха щастливи и здрави хора, или тя изобрети способ, който направи живота на хората полег, или той се отнесе внимание към всеки човек, който влезе в кабинета му, без значение дали този човек можеше да плати, или тя научи две поколения деца да четат. Когато размишлявате за целта си, започнете с големия въпрос. Кое е вашето изречение? А после продължете да задавате по-малки въпроси. Големият въпрос е необходим, но не е. Достатъчен. Тогава идва ред на малките въпроси. Истинските постижения не стават за един ден. Както може да засвидетелства всеки, който е тренирал за маратон, научил е нов език или е ръководил успешно поделение, човек прекарва много повече време в бъхтене с задачи. Отколкото в наслаждаване на овации. Ето нещо, което можете да направите, за да поддържате мотивацията си. В края на всеки ден се запитайте дали днес сте станали по-добри, отколкото сте били вчера. Повече ли сте направили? Добре ли сте го направили? Или, за да бъдем по-конкретни, научили ли сте си десетте да нови думи, провели ли сте осемте срещи с клиенти? Изяли ли сте си петте порции плодове и зеленчуци? Написали ли сте си четирите страници? Не е необходимо да сте безупречни всеки ден. По-добре потърсете малки признаци за подобрение, като например колко дълго сте се упражнявали на саксофона или дали сте се удържали да не проверявате имейла си, докато не приключите с доклада, който трябва да напишете. Напомнянето, че не е необходимо да сте станали майстори още на третия ден, е най-добрият начин да си гарантирате, че ще станете такива на 30ния. Така че преди да заспите всяка вечер, си задавайте малкия въпрос. Подобър ли станах днес в сравнение с чера? Вземете си Загмайстър. Дизайнерът Штефан Загмайстър открил страхотен начин да си осигури живот тип Ай. Замислете се за традиционния модел в развитите страни, казва той. Хората обикновено прекарват първите си около 25 години в учене, следващите около 40 в работа, а последните 25 в пенсия. Този времеви шаблон накарал Загмайстър да се замисли, защо да не чопнем 5 години от пенсията и да не ги разпръснем по между работните години? И така на всеки 7 години Загмайстър затваря графичното си студио, казва на клиентите си, че няма да го има една година и отива на 3-6-5 дневна творческа отпуска. Използва времето си, за да пътува, да живее на места, на които никога не е бил и да експериментира с нови проекти. Звучи рисковано, знам. Но той казва, че идеите, които му идват през тази отпускарска година, често осигуряват дохода му за следващите 7 години. Взимането на загмайстър, както го наричам вече аз, изисква доста планирани спестявания, разбира се. Но дали отказът от. Телевизор с голям екран не е малка цена за една незабравима и невъзвратима година на лични търсения. Истината е, че тази идея е по-реалистична, отколкото съзнават мнозина от нас. Затова се надявам да си взема загмайстър след две-три години и за това и вие трябва да помислите по въпроса. Направете си сам обзор на работата си. Обзорите на нечия работа, тези годишни или двогодишни ритуали на фирмения живот, са приятни горе-долу колкото забобол и производителни колкото катастрофирал влак. Никой не ги обича, нито правещият ги, нито слушащият ги. Те не ни помагат истински да постигнем майсторство, тъй като обратната връзка често идва 6 месеца, след като работата е приключена. Представете си Серина Уилямс или Туила Тарп да виждат резултатите си или да четат отзивите за себе си само два пъти в годината. И все пак менеджерите продължават да мъкнат служителите в офисите си за тези наловки, мъчителни срещи. Може би има по добър начин. Може би, както предлагат Дъглас Макгрегор и други, трябва сами да си правим обзори на работата. Ето как. Определете си цели, предимно учебни цели, но и няколко демонстрационни цели и след това всеки месец се викайте сам в офиса си и си давайте оценка. Как се справяте? Къде имате пропуски? Какви пособия, информация или подкрепа са ви нужни, за да се представите по-добре? Ето още няколко подсказки. Поставете си по-малки и по-големи цели, така че като дойде време да се оценявате, вече да сте изпълнили няколко задачи с цяло. Постарайте се да разберете в каква връзка стои всеки аспект от работата ви с по-голямата ви цел. Бъдете безмилостно честни. Идеята на това упражнение е да ви помогне да подобрите постиженията си и да постигнете майсторство, така че ако оправдавате на успехите си или замазвате грешките си, вместо да се получите от тях, значи си губите времето. А ако суловото изпълнение случая не ви блазни, съберете малка група колеги за редовни колегиални обзори на работата в стил «Направи си сам». Ако другарите ви наистина държат на вас, те ще ви кажат истината и ще ви държат отговорни. Един последен въпрос към шефовете – защо, за Бога, не насърчавате всичките си служители да го правят? Разблокирайте се, като минете в обход. Дори и вътрешно най мотивираният човек понякога блокира. Ето един прост, лесен и забавен начин да издраскате от мисловното си тресавище. През 1975 г. продуцентът Брайан Ино и художникът Петър Шмидт издали комплект от 100 карти, съдържащи стратегии, които им били помогнали да преодолеят напрегнатите моменти, които винаги са провождат един срок. На всяка карта е имало един единствен, често пъти непроницаем въпрос или твърдение, които да ви извадят от мисловния коловоз. Няколко примера. Какво би направил най-близкият ти приятел? Грешката ти е била скрито намерение. Кое е най-простото решение? Повторението е форма на промяна. Не избягвай онова, което е лесно. Ако работите по някакъв проект и се почувствате в на улица, изтеглете една карта от колодата. Тези мозъчни бомби са чудесен начин да запазите съзнанието си отворено, въпреки ограниченията, върху които нямате власт. Можете да си купите комплекта на HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.nasechop.co.yak или да последвате някой от акунтите в Twitter, вдъхновени от стратегиите, като например HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта twitter.com наклонена черта Obligare Japs. Предвижате се пет стъпки поблизо до майсторството. Един от ключовете към майсторството е онова, което професорът по психология от Штатския университет на Флорида Андърс Ериксон нарича Съзнателна практика цял живот. Усилие за усъвършенстване на постиженията в определена област. Съзнателната практика не означава просто да бягате по няколко километра всеки ден или да блъскате по пяното по 20 минути всяка сутрин. Тя е много поцеленасочена фокусирана и, да, мъчителна. Следвайте тези стъпки отново и отново в продължение на десетилетие и може да успеете да станете майстор. Помнете, че съзнателната практика има една цел – да усъвършенства постиженията. Хората, които играят тенис веднъж седмично в продължение на години, не стават по-добри, ако правят едно и също всеки път, казва Ериксон. Съзнателната практика е насочена към промяната на постиженията, Поставянето на нови цели и напрягането да стигнеш малко по-високо всеки път. Повтаряйте, повтаряйте, повтаряйте. Повторението е означение. Големите баскетболисти направят по 10 наказателни удара след края на отборната тренировка, те правят по 500. Търсете постоянна, критична обратна връзка. Ако не знаете как се справяте, няма да знаете какво. Да усъвършенствате. Съсредоточете се неотклонно върху онова, в което имате нужда от помощ. Докато много от нас работят върху онова, в което вече са добри, казва Ериксон, у нези, който стават по-добри, работят върху слабите си страни. Подготвяте се за това, че процесът ще бъде психически и физически изтощителен. Затова толкова малко хора се захващат с него, но и за това той действа. Вземете страница от Уебър и картонче от си. В прозорливата си книга, Практически правила са основателят на списание, Fast Company Alan Weber предлага едно хитрумно и просто упражнение, за да прецените дали сте направия път към самостоятелността, майсторството и целта. Вземете няколко празни картончета 8x12 см. На една от картончетата запишете своя отговор на следния въпрос: Какво така да става сутрин? От другата страна на картончето запишете отговора си на друг въпрос. Какво те държи буден вечер, сведете всеки отговор до едно изречение. Ако отговорът не ви хареса, хвърляте картончето и опитайте отново, докато не се чините нещо, което да е приемливо за вас. Тогава прочетете какво сте сътворили. Ако и двата отговора ви създават чувство за смисъл и посока, поздравления. Казва Уебър. Използвайте ги като компас, като проверявате от време на време дали все още са верни. Ако единият или двата отговора не ви харесат, това повдига нов въпрос – какво смятате да направите по въпроса? Създайте свой собствен мотивиращ плакат. Офис плакатите, които се опитват да ни «мотивират» имат лоша слава. Както казва един завзек, през последните две десетилетия мотивиращите плакати са причинили невъобразими страдания на работните места по света, а ла кой знае? Може би първият такъв плакат е бил прекрасно творение. Може би онези пещерни рисунки в Ласко, Франция, са били начинът на някой палеолитен мотивиращ оратор да каже, ако знаеш къде отиваш, никога няма да направиш погрешен завой, сега вие имате шанс да отвърнете на удара или може би да си възвърнете това древно наследство. С помощта на няколко сайта можете да създадете свои собствени мотивиращи плакати и вече не се налага да спирате избора си върху снимки на Котенца, Изпълзяващи от кошници. В това упражнение можете да сте толкова сериозни или лекомислени. Колкото си искате. Мотивацията е нещо дълбоко лично и само вие си знаете кои думи или образи биха предизвикали от у вас. Пробвайте някой от тези сайтове. Dispair Inc. Отчаяние от, от Htf2, с двоеточие 2 наклонена черта Dispair.com Big Huge Labs. Големи огромни лаборатории. HTTP с <съсъс> двоеточия двойна наклонена черта bitrebs.com наклонена черта motivator.php За да ви създам малко, ея мотивация, ето ви два плаката, които съм направил лично аз, типа и за организации, девет начина да усъвършенствате компанията, офиса или групата си. Независимо дали сте главен менеджер или нов стажант, вие можете да допринесете за създаването на съпричастна, производителна работна среда, която да способства за поведението типай. Ето 9 начина, чрез които да започнете да измъквате организацията си от миналото и да я насочите към по-прекрасния свят на мотивация 3.0. Опитайте 2.0% време с помощни колела. Вече прочетохте за чудесата на 2.0% време, когато организациите насърчават служителите си да използват една пета от работното си време за проект по свой избор. Ако някога сте използвали Gmail или Google News, значи сте се възползвали от резултата. Но въпреки всички достоинства на това нововъведение ТИПАЙ, прилагането на подобна политика на практика може да изглежда плашещо. Колко ще струва? Ами, ако не проработи? Ако ви е шубе, ето ви една идея. Започнете с поскромен вариант 2 0% време. С помощни колела. Започнете да речем с едно 0% време. Това е само един следобед при петдневна работна седмица. Кой измежду нас той или иначе не е прехосвал по толкова време на работното си място? И вместо да се ангажирате с това за винаги, опитайте го за 6 месеца. Създавайки този остров на самостоятелност, ще помогнете на хората да реализират нещо от големите си идеи и да превърнат безплодното си време в производително. А кой знае? Някой във вашата фирма може да вземе да измисли следващите самозалепващи се бележки. Насърчавайте колегиалните награди, след като. Кимлихорни съдружници, строителна фирма от Роли, Северна Каролина, е въвела система на награди, която получава одобрението на Типай, по всяко време и без да иска разрешение всеки в компанията може да даде 50 долара бонус на когото и да било от колегите си. Той има ефект защото става веднага и не се връчва от менеджерите. Обяснява пред Fast Company директорът по човешки ресурси на фирмата. Всеки служител, който е направил нещо извънредно, получава признание от колегите си в рамките на минути, понеже тези бонуси са неангажиращи награди от типа, след като те избягват седемте смъртни недостатъка на повечето корпоративни моркови. А тъй като идват от колега, а не от шеф, те носят друг, и, може би, по-дълбок смисъл. Може дори да се каже, че са мотивиращи. Направете ревизия на самостоятелността. Сколко самостоятелност разполагат наистина хората във вашата организация? Ако сте като повечето хора, най-вероятно нямате никаква представа. Никой няма. Има обаче начин да го разберете чрез ревизия на самостоятелността. Помоляте всички в отдела или в екипа ви да отговорят на следните четири въпроса с някакво число, използвайки скалата от 0 до 10, като 0 означава почти никаква, а 10 страшно много. Сколко самостоятелност разполагате по отношение на задачите в работата си в основните си задължения и в онова, което правите в даден ден? Сколко самостоятелност разполагате по отношение на работното си време, например кога пристигате, кога си тръгвате и как разпределяте часовете си всеки ден? Сколко самостоятелност разполагате по отношение на екипа в работата си, тъй до каква степен можете да избирате хората, с които обикновено си сътрудничите? Сколко самостоятелност разполагате по отношение на метода в работата си, как реално изпълнявате основните си задължения в работата си? Погрижете се, отговорите да са анонимни. После нанесете резултатите в таблица. Каква е средната стойност на служител? Числото ще е в рамките на 4 0 точкова скала на самостоятелността, като 0 ще е севернокорейски затвор, а 40 от сток. Сравнете това число с възприятията на хората. Може би шефът си мислял, че всички имат предостатъчно свобода, но ревизията е показала, че средното ниво на самостоятелност е 2.15. Пресметнете и резултатите по категории Задача, Време. Екип и метод Една добра цялостна средна стойност понякога може да прикрива проблем в конкретна област. Цялостната оценка на самостоятелността, възлизаща, да речем, на 27 точки, не е зле. Ако обаче тази средна стойност е получена от по 8 точки за задача, метод и екип и само 3 точки за време, ще сте открили слабото място на самостоятелността във вашата организация. Удивително е колко малко знаят по хората, ръководещи организациите, за преживяванията на работещите около тях. Но също толкова удивително е и колко често лидерите са готови да направят нещата другояче, ако видят истинските факти. Точно това може да направи една ревизия на самостоятелността. А ако в ревизията си включите и една графа, в която служителите да нахвърлят собствените си идеи за увеличаване на самостоятелността, може дори да откриете някои чудесни решения. Направете три стъпки към отстъпването на контрола. Шефовете тип X обожават контрола. Шефовете тип I отстъпват контрола. Да се предостави на хората свободата, която им е нужна, за да вършат отлично работата си, обикновено е мъдро, но не винаги е лесно. Така че ако усещате настойчива потребност да държите контрола в свои ръце, ето ви три начина да започнете да го отстъпвате за ваше собствено добро и за доброто на екипа ви, включате хората в определенето на целите. Вие какво бихте предпочели сам, а да си избирате целите или някой да ви ги натрапва? И аз така си помислих. Защо за хората, работещи с вас, де по-различно? Вношителен корпус изследвания показва, че хората са далеч по-съпричастни, когато преследват цели, в чието определене са участвали. Така, че включате служителите в този процес. Те може да ви изненадат. Хората често имат по-високи цели от онези, които им възлагате вие. Използвайте неконтролиращ език. Следващия. Път, когато понечете да кажете «трябва» или «налага се», опитайте се вместо това да кажете «помислете за или разгледайте». Една малка промяна в изказа може да допринесе за насърчаване на съпричастността за сметка на подчинението и може дори да смекчи порива на хората към неподчинение. Помислете за това. Или поне го разгледайте, става ли? Определете си приемни часове. Понякога се налага да викате хората в кабинета си. Друг път обаче е добре да ги оставите те да дойдат при вас. Последвайте примера на колежанските преподаватели и заделете два часа седмично, когато графикът ви е свободен, така че служителите да могат да дойдат и да поговорят с вас за всичко, което ги занимава. Колегите ви може да имат полза от това, а вие може да научите нещо. Изиграйте, чия цел е това, е или иначе? Това е друго упражнение, замислено да преодолява пропаста между възприятието и действителността. Съберете екипа си, отдела си или. Ако можете, всички служители във вашето предприятие. Раздайте на всички по едно празно картонче 8х12 см. После поискайте от всички да напишат с едно изречение своя отговор на следния въпрос. «Коя е целта на нашата компания или организация?» Съберете картончетата и ги прочетете на глас. Какво ви говорят те? Сходни ли са отговорите? Всички ли са обединени около обща цел? Или са най-разнородни, някои хора смятат едно, други нещо съвсем друго, а трети халхаберси си нямат? При всички приказки за култура, съгласуване и мисия, повечето организации се справят доста зле с преценката на този аспект от работата си. Едно просто допитване може да предложи поглед в душата на вашето предприятие. Ако хората не знаят защо правят онова, което правят, как можете да очаквате от тях да бъдат мотивирани да го правят? Използвайте теста с местоименията на Рейш. Бившият американски министр на труда Робърт Брайш е измислил един находчив, прост и безплатен, диагностичен способ за измерване на здравето на една организация. Когато разговаря със служители, той внимава кои местоимения използват те. Дали служителите наричат компанията «те» или «ние»? Те предполага известно ниво на безучастност и може би дори отчуждение. Ние предполага обратното, че служителите се чувстват част от нещо значимо и смислено. Ако сте шеф, заслушайте се няколко дни в хората около себе си, не само във формална обстановка, например на съвещания, а и в коридорите или на обяд. Дали сте Ние организация или Те организация? Тази разлика е означение. Всеки иска самостоятелност, майсторство и цел. Работата е там, че ние можем да ги постигнем, но те не. Замисъл, насочен към вътрешната мотивация. Интернет-гуруто и автор Клей Ширки, HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта наклонена черта Speakers наклонена черта Селев твърди, че най-успешните уебсойтове и електронни форуми имат някакъв подход от тип I в самата си ДНК. Те са замислени така, често явно че да черкат от вътрешната мотивация. Вие можете да сторите същото с вашето онлайн присъствие, ако послушате ширки и създадете среда, която да поощрява участието на хората. Дадете самостоятелност на потребителите. Поддържате системата колкото е възможно поотворена. А онова, което въжи в киберпространството, въжи и във физическото пространство. Запитайте се, как изградената среда на вашето работно място насърчава или спъва самостоятелността, майстурството и целта. Насърчавайте златоносните групи. Почти всеки изпитвал удовлетворението от една златокоскина задача от типа, който не е нито прекалено лесен, нито прекалено труден, който носи приятното усещане за поток. Понякога обаче е трудно да се възпроизведе това преживяване, когато работите в екип. Хората често получават задачите, които винаги са вършили, защото са доказали, че ги вършат добре, а една злощастна групичка се оказва натоварена с лишение от поток задачи, които никой друг не иска. Ето няколко начина да внесете малко златокуски във вашата група. Започнете с разнороден екип. Както съветва Тереза Амабиле от Харвард, съставяте работни групи, в които хората да се стимулират взаимно, да се учат едни от други и да не са еднотипни като квалификация и подготовка. Трябват ви хора, които да обогатяват взаимно идеите си. Направете своята група зона без съперничество. Изправянето на колеги в борба е едни срещу други с надеждата, че съперничеството ще ги подтикне да се представят по-добре, рядко проработва и почти винаги подкопава вътрешната мотивация. Ако ще използвате дума с ЕС, използвайте. Сътрудничество или Съдействие Опитайте малко разместване на Задачи Ако някой е отекчен от настоящата си задача, вижте дали той не може да обучи някого други го в уменията, които вече е освоил. После вижте дали не може да поеме някаква част от работата на някой поопитан член на екипа. Въодушевявайте с цел, не мотивирайте с награди. Нищо не сплотява един екип така, както общата мисия. Колкото повече хората споделят една обща кауза, независимо дали става дума за създаването на нещо умопомрачително велико, за изпреварването на външен конкурент или дори за промяна на света, толкова повече вашата група ще върши забележителна работа, носеща дълбоко удовлетворение. Превърнете следващия тимбилдинг в ден на FedEx. Помислете за фирмения тимбилдинг. Няколко потискащи дни на принудено веселие и насилен ентузиазъм, изпълнени с тягосни надъхващи речи, опротивели танци и няколко упражнения, градящи доверие. Наистина, някои тимбилдинги възраждат съпричастността на служителите, презареждат батериите на хората и възобновяват разговорите за големите теми. Но ако тимбилдингите във вашата организация нямат особен успех, защо не се опитате да замените следващия тимбилдинг с ден на... FedEx Заделете един цял ден, в който служителите да могат да работят по каквото си изберат, както си искат и с когото предпочитат. Погрижете се да разполагат способията и ресурсите, които са им нужни. И поставете само едно условие – хората трябва да покажат нещо, нова идея, прототип на продукт, подобрен вътрешен процес на следващия ден. Организациите тип Ай знаят онова, което техните колеги от тип X рядко промяват. Истинските предизвикателства са далеч по-ободряващи от контролираното свободно време. Джен на възнаграждението. Как се плаща на хората по метода на ТИПАЙ? Всеки иска да получава добро заплащане. Аз определено искам. Обзалагам се, че и вие също. Подходът ТИПАЙ към мотивацията не означава пазарене за минимални надници, нито работна сила на изцяло доброволни начала, но изисква нов подход към заплащането. Мислете за този нов подход като за джен на възнаграждението. В мотивация 3,0 най-добрият начин за използване на парите е парите да бъдат свалени от дневния ред. Колкото полявно място имат заплатата, добавките и бонусите в нечи и трудов живот, толкова повече те може да. Спъват творчеството и да пречат на постиженията. Както обясни Едуард Деси в глава 3, когато организациите използват награди от типа на парите, за да мотивират персонала, точно тогава стават най-демотивиращи. По-добрата стратегия е да се даде подходящото възнаграждение и после то да се махне от полезрението. Успешните организации плащат толкова и по такъв начин, че да дадат възможност на хората направо да забравят за заплащането и вместо това да се съсредоточат върху самата работа. Ето три ключови метода. Едно – осигурете вътрешна и външна справедливост. Най-важният аспект на всяко заплащане е справедливостта. В този случай справедливостта се явява в две разновидности вътрешна и външна. Вътрешна справедливост означава заплащането на хората да се относимо с това на колегите им. Външна справедливост означава заплащането на хората да се измеримо с това на други, вършещи подобна работа в подобни организации. Да разгледаме всеки тип справедливост. Да предположим, че вие и Фред работите на съседни бюра в офиса. И да предположим, че имате почти еднакви отговорности и опит. Ако Фред изкарва цяла пачка повече от вас, вие ще сте вкиснат. Поради това нарушение на вътрешната справедливост, мотивацията ви ще спадне рязко. А сега си представете, че вие и Фред сте ревизори с 10 години стаж, работещи в компания от Fortune 200. Ако откриете, че ревизори с подобен опит в други фирми от Fortune 200 имат двойно по-големи заплати от вашите, и двамата с Фред ще преживеете почти на спад в мотивацията. Компанията е нарушила етиката на външната справедливост. Едно важно оточнение – да се плаща на хората съгласно тип не означава да се плаща на всички еднакво. Ако Фред има по-натоварена работа или допринася за организацията повече от вас, той заслужава по-щедро споразумение. А както се оказва, няколко изследвания са показали, че у повечето хора това не буди недоволство. Защо? Защото е справедливо. Правилното вътрешно и външно разпределение на благата само по себе си не е мотиватор. Но той е начин да се попречи на парите да се върнат отново в дневния ред и да се превърнат в демотиватор. Две, плащайте над средното. Ако сте осигурили адекватни базови възнаграждения и сте установили вътрешна и външна справедливост. Помислете дали да не възприемете една стратегия, очертана за пръв път от един Нобелов лауреат. В средата на 80-те години Джорджа Керлов, който по-късно спечели Нобелова награда за економика, и съпругата му Джанет Йелън, която също е економист, открили, че някои компании като че плащали прекалено много на своите работници. Вместо да дават на служителите си надниците, съобразени с търсенето и предлагането, те давали на своите работници малко повече. Но не защото тези компании били безкорисни, нито пък защото били глупави. А защото били дълновидни. Ако плащаш на свестните хора малко повече, отколкото изисква пазарът, установили Акерлов и Елан, можеш да привлечеш по добри таланти, да намалиш текучеството и да повишиш производителността и общия дух. По-високите надници могат в действителност да намалят разходите на компанията. Подходът, плаща и надсредното предлага елегантен начин да се заобиколят, акото наградите, да се премахнат съмненията за несправедливост и да се свали въпросът за парите от дневния ред. Това е друг начин да се даде възможност на хората да се съсредоточат върху самата работа. Всъщност, други економисти са показали, че ако на един служител се осигури високо базово заплащане, това ще допринесе за подобряване на постиженията и предаността към организацията повече, отколкото една система от примамливи бонуси. Разбира се, поради самата природа на упражнението заплащането над средното ще даде резултат само при половината от вас. Така че размърдайте се, преди да са го сторили конкурентите ви. Три, ако използвате количествени параметри за постиженията, направете ги широкообхватни, смислени и неподатливи на манипулации. Представете си, че сте продуктов менеджер и заплащането ви зависи най-вече от постигането на определени продажбени цели през следващото три Ако сте умен или ако имате да храните семейство, ще се напънете здравата да достигнете тези цифри. Вероятно няма да се замисляте много-много за последващото тримесечие, нито за здравето на компанията или дали тя инвестира достатъчно за проучвания и разработки. Ако сте изнервен... Може да ударите някъде през просутото, за да изпълните тримесечната цел. А сега си представете, че сте продуктов менеджер и заплащането ви се. Определя от следните фактори – продажбите през следващото тримесечие, продажбите през настоящата година, приходите и печалбата на компанията през следващите две години, равнището на доволство сред клиентите, идеите за нови продукти, оценките на колегите ви. Ако сте умен... Вероятно ще се опитате да продадете продукта си, да обслужите клиентите, да помогнете на колегите от екипа си и, така де, да вършите добра работа. Когато параметрите са разнородни, е по-трудно те да се манипулират по нечестни начини. Освен това, премията за постигането на параметрите не трябва да е прекалено голяма. Когато бонусът за постигането на зададените цели е по-скоро скромен, отколкото внушителен, е по-малко въроятно той да стесни фокуса на хората и да ги насърчи да хванат покривия път. Да се намери подходящото съчетание от параметри несъмнено е трудно и ще се вари значително в различните организации. А някои хора неизбежно ще намерят начин да преметнат дори и най-внимателно степенуваната система. Но използването на разнообразни параметри, които отразяват добрата работа в нейната цялост, може да преобрази често пъти контрапродуктивните акото награди в не толкова взривоопасни, след като награди. Типа Ай за родители и възпитатели – девет идеи как да помогнем на децата си. Всички деца първоначално са любопитни, самонасочващи се типове Ай. Много от тях обаче се превръщат в безучастни, покорни типове X. Какво се случва? Може би проблемът е в нас, възрастните, които ръководят училищата и оглавяват семействата. Ако искаме да подготвим младите хора за новия свят на труда и по-важното, ако искаме да водят удовлетворяващ живот, трябва да разбием хватката на мотивация 2,0 в образованието и родителската грижа. За съжаление, както и при бизнеса, съществува разминаване между онова, което знае науката, и онова, което правят училищата. Науката знае, а и вие също, след като сте прочели глава 2. Че ако предложите на едно дете в предучилищна възраст примамлива грамота, за да нарисува една рисунка, това дете вероятно ще ви нарисува рисунката и ще изгуби понататъшен интерес към рисуването. Въпреки тези факти и при положение, че светът изисква енонеротинни, творчески, концептуални умения, твърде много училища вървят в погрешна посока. Те наблягат двойно повече върху рутината, правилните отговори и стандартизацията. Изсипват цял куп. Акото награди и пица за четене на книги, iPod за присъствие в час, пари за високи резултати на тестовете. Ние подкупваме учениците да се подчиняват, вместо да ги предизвикваме да бъдат съпричастни. Можем да действаме и по-добре. И трябва да го направим. Ако искаме да възпитаме деца тип Ай, в училищата и у дома, трябва да им помогнем по пътя към самостоятелността, майсторството и целта. Ето девет начина за поставяне на началото на това пътешествие. Приложите теста в три части за тип Ай по отношение на домашното. Дали домашните, издуващи чантите на децата, наистина им помагат да научат нещо? Или просто крадат свободното им време в служба на едно измамно усещане за строгост? Учители, преди да възложите поредното време от отнемащо задание, прекарайте го през този тест тип Ай за домашни работи. Като си зададете три въпроса, оставям ли някаква самостоятелност на учениците си как и кога да изпълнят работата? Допринася ли това задание за майсторството, предлагайки нова, интригуваща задача, в противоположност на обичайното преформулиране на нещо, вече минато в час? Разбират ли учениците ми целта на това задание? Осъзнават ли как изпълнението на тази допълнителна? Дейностто дума допринася за поголямото начинание. С което се занимава класът? Ако отговорят на някой от тези въпроси е «Не, можете ли да ви доизмените заданието?» А вие, родители, защо надничате толкова често във възложените домашни, за да видите дали те насърчават покурството или са при Нека не губим времето на децата си с безсмислени упражнения. С малко мисъл и усилие можем да превърнем домашната работа в домашно учене. Направете си «Федекс ден». В глава 4 узнахме как софтуерната компания «Атласиан» влива доза самостоятелност в работната си среда, като отделя всяко три месечия по един ден, в който служителите могат да работят по произволен проект по свой избор, както си искат и с когото си изберат. Защо не пробвате същото с вашите ученици или дори с собствените си синове и дъщери? Отделяте един цял учебен ден или ден от семейната почивка и предложете на децата да намерят някакъв проблем който да решат, или проект, с който да се заемат. Предварително им помогнете да съберат по собията, информацията и материалите, които може да им потрябват. А после ги оставете да действат. На следващата сутрин поискайте от тях да покажат резултата, като представят пред класа или пред семейството своите открития и насъбран опит. Това е като Project Runway, само дето децата си измислят сами проекта, а наградата накрая се състои във възможността да споделят онова, което са създали и което са научили междувременно. Пробвайте със свидетелство от типа «Направи си сам». Прекалено много ученици прекрачват прага на училището само с една мисъл в главата – да изкарат добри оценки. А много често най-сигурният път към тази цел е да следваш програмата, да избягваш рисковете и да поднасяш отговорите, които учителят иска, по начина, по който учителят ги иска. Добрите оценки стават награда за подчинението, но нямат много общо с научаването. В същото време учениците, чието оценки не са на висота, често смятат себе си за наудачници и престават да се опитват да научат нещо. Подходът тип Ай е различен. Свидетелствата не са потенциална награда, а начин да се предложи на учениците е ценна обратна връзка за напредъка им. А учениците тип Ай разбират че един чудесен начин да получат обратна връзка е да оценят сами. Напредъка си. За това може да експериментирате със свидетелства тип «Направи си сам». В началото на срока поискайте от учениците да изброят главните си учебни цели. А после в края на срока им възложате да си напишат сами свидетелство заедно с един или два абзаца обобщения на собствения си напредък. В кое са успели? В кое не са? Какво още трябва да научат? След като учениците съставят своите свидетелства, направи си сам. Покажете им свидетелството на учителя и нека сравнението между двете да сложи началото на един разговор за това, как се представят те по пътя към майсторството. Бихте могли дори да включите учениците и в родителските срещи. Родители, ако учителят на детето ви не приеме идеята за такива свидетелства, направи си сам. Опитайте сами от дома. Това е друг начин да не позволите на училището да промени настройките по подразбиране на детето ви и да го превърне от тип I в тип екс. Давайте джобни пари на детето си, както и някакви домашни задължения, но не ги обвързвайте едни с други. Ето защо джобните са полезни за децата – да имат малко собствени пари и да решават сами как да ги схарчат им дава възможност за известна самостоятелност и ги учи да бъдат отговорни с парите. Ето защо домашните задължения са полезни за децата. Задълженията показват на децата, че семействата се градят върху взаимни ангажименти и че членовете на едно семейство трябва да си помагат взаимно. Ето защо обвързването на джобните и задълженията не е полезно за децата. Свързвайки парите с изпълнението на задълженията, родителите превръщат парите в акото награда. Това изпраща ясно и определено погрешно послание. При липсата на заплащане никой уважаващо себе си дете не би подредило доброволно масата. Нито би изхвърлило буклука или оправило леглото си. Това превръща едно морално и семейно задължение в обикновена пазарна сделка и внушава поуката, че единствената причина да свършиш някоя на особено приятна задача за семейството си е за да получиш заплащане. Това е случай, в който съчетаването на две добри неща ще ви донесе нещо по-лошо, а не по-добро. Така че не смесвайте джобните и задълженията и може да се случи да видите буклука изхвърлен. Нещо повече, децата ви може да започнат да освояват разликата между принципи и. Плащания Хвалете. По правилния начин Правилно поднесена, похвалата е важен начин да се даде на децата обратна връзка и насърчение. Неправилно поднесена обаче, тя може да се превърне в поредната, акото награда, която да смаже творчеството и да задуши вътрешната мотивация. Убедителната работа на психологката Карл Дуек, както и на други в тази област, предлага един практически списък как да хвалите по начин, поощряващ поведението ТИПАЙ, хвалят усилията и стратегията, а не интелигентността. Както показва изследването на Дуек, децата, които са хвалени, защото са умни, често приемат, че всяко събитие е тест за това дали наистина са такива. Така че за да не изглеждат тъпи отказват всякакви предизвикателства и избират най-лесния път. За разлика от тях децата, които разбират, че усилията и усърдната работа водят към майсторство и израстване, проявяват по-голяма готовност да поемат нови, трудни задачи. Бъдете конкретни в похвалите си. Родителите и учителите трябва да дават на децата полезна информация за техните постижения. Вместо да ги заливате с общи приказки, кажете им точно кое е фонова, което са направили, е забележителното. Хваляте на четири очи. Похвалата е обратна връзка, а не церемония по награждаване. Затова често е най-добре тя да се поднася на четири очи, без външни хора. Хваляте само когато има основателна причина за това. Не будалкайте детето. То надушва фалшивата похвала за части от секундата. Бъдете искрени или си замълчете. Ако прекалите с хвалбите, децата ги възприемат като измъмнически и незаслужени. Освен това, прехвалването се превръща в поредната «Акото награда», която превръща в цел спечелването на похвала вместо напредването към майсторството. Помогнете на децата да видят голямата картина. В образователните системи, клонящи към стандартизирани тестове, оценки и акото награди, учениците често нямат никаква представа защо правят онова което правят. Преобърнете това, като им помогнете да прозрат голямата картина. Каквото и да изучават, погрижете се да са в състояние да отговорят на следните въпроси. Защо уча това? Каква връзка има то със света, в който живее сега? А след това излезте от класната стая и приложете на практика онова, което са учили. Ако учат испански, заведете ги в офис, магазин или общински център, където могат да използват езика. Ако учат геометрия, дайте им да начертаят архитектурни планове за пристройка към училището или дома им. Ако учат история, поискайте да приложат наученото към събитията от новините. Мислете за това като за четирите основни умения – четене, писане, смятане и приложимост. Запознайте се с тези пет училища тип I. Макар че повечето училища по света все още се градят върху операционната система мотивация 2.0, някои напредничави просветители отдавна са осъзнали, че младите хора преливат от третия импулс. Ето пет училища типа Ай, в Съединените щати с практики за подражание и вдъхновяващи истории. Big Picture Learning. От 1996 година с откриването на водещата си обществена гимназия Емет в Provиденс, Роу Тайланд, Big Picture Learning създава училища, които по-скоро развиват съпричастност, отколкото да изискват подчинение. Основана от двама новатори и ветерани в образованието – Денис Литки и Елият Уошер, Big Picture е организация с идеална цел, разполагаща в САЩ вече 65 училища, в които учениците поемат отговорност за собственото си образование. Децата от Big Picture научават основните неща. Но свен това, те прилагат тези основни неща, за да освоят и други умения, като вършат реална работа в общността, всичко това под ръководството на опитен възрастен възпитател. А вместо лесно манипулируемите параметри на мотивация 2,0, децата от Big Picture са оценявани по начина, по който се оценяват възрастните според трудовите постижения, личното представяне, усилията, отношението и поведението в работата. Повечето ученици в ЕМЕТ и другите училища на Big Picture са рискови деца от семейства с ниски доходи и от мълцинствата, които не получават достатъчно грижи в традиционните училища. Благодарение на този новаторски подход тип Ай обаче над 95% от завършилите училището продължават в колеж. За повече информация https с двоеточия двойна наклонена черта 200org Пълни самопризнания работя на доброволни начала в съвета на директорите на Big Picture от 2007 година насам. Съдбъри Вали Скул Хвърляте един поглед на това независимо училище в Фреймингхам, Емасачесъц, за да видите какво става, когато малките деца имат истинска самостоятелност. Изхождайки от предпоставката. Че всички хора са любопитни по природа и че най-добрият тип учене се получава, когато то бъде инициирано и търсено от самия учещ, Вали скул дава на учениците си пълен контрол върху задачата, времето и метода на учене. Учителите и персоналът са там, за да им помагат в вонова, което правят. Това е училище, в което съпричастността е правило, а подчинението изобщо не е вариант. За повече информация вижте http.org. Tinkering School По-скоро лаборатория, отколкото училище, тази лятна програма, създадена от компютърния учен гейвъртали, оставя децата от 7 до 17 години да си играят с разни интересни работи и да сътворяват готини неща. В центъра в Амонтара, Калифорния, сръчковците на са правили, използваем алпинистки тролей, мотоциклети, роботизирани четки за зъби, скоростни влакчета и мостове от найлонови турбички достатъчно здрави, за да издържат хора. Повечето от нас нямат възможност да изпратят децата си в Калифорния за една седмица самоцелни занимания, но всички можем да научим петте опасни неща, които трябва да позволите на децата си да правят. Така че отделете 9 минути и чуйте онлайн речта на Телина форума ТЕТ от 2007 година на тази тема. После връчете на детето си джобно нощче, няколко електроинструмента и котия кибрид и не му се пречкайте повече. За повече информация вижте httpssdwoеточият двой на наклонена черта www.tankhenetrechool.com. Там има и линк към ръчта на Тали. Chujit Sound Community School. Също като Sudbury и Big Picture, това малко независимо училище в Сиатъл, щата Вашингтон, предоставя на учениците си радикална доза самостоятелност, като преобръща с главата надолу подхода на традиционните училища, един размер става за всички. Всеки ученик има инструктор, който играе ролята на негов частен учител и му помага да постигне личните си учебни цели. Училището представлява смесица от учебни часове и самостоятелно създадени независими учебни проекти, както и общи занимания, измислени от учениците. Тъй като децата често са извън училището, те добиват ясно съзнание, че ученето им има за цел нещо в реалния свят. А вместо да гонят оценки, те получават честа неформална обратна връзка от своите инструктори, учители и съученици. За повече информация вижте HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта pss Училищата Монтесори Доктор Мария Монтесори разработила Метода за обучение Монтесори в началото на 20-ти след като забелязала естественото любопитство на децата и вроденото им желание да учат. Ранното й прозрение за третия импулс положило началото на мрежа от училища по цял свят, предимно за деца от предучилищна и начална училищна възраст. Много от ключовите принципи на образованието Монтесори са съзвучи с принципите на мотивация 3.0, че децата проявяват естествен интерес към самонасочвано учене и независими изследване че учителите би трябвало да действат като наблюдатели и помощници на това учене, а не като ментори или началници. И че децата имат естествена склонност да изпадат периоди на интензивен фокус, съсредоточаване и поток, които възрастните е най-добре да не прекъсват. Въпреки, че училищата, Монтесори са рядкост на прогимназиално и гимназиално ниво, възпитателят и родителят могат да се извлекат по от техния дълготраен и успешен подход. Междувременно, докато проучвате Монтесори, вижте и още два подхода към ученето, които също насърчават поведението Типай, философията Реджо Емилия за образование на малки деца и училищата Олдорф. За повече информация посетете следните сайтове https с двойна черта HTtPS двоеточи двойна двона наклоне на чертаД и то.мантаoriи. а. HhttPS двоеточи едвона наклоне на чера AMSQ.a. HhttPS двоеточие двона наклоне на чера W..org. двоеточие дво наклоне на черта W Поучата се от извън училищниците. В Съединените щати движението за домашно обучение се разраства с забележително темпо през последните 20 години. А най-бързо растящият сегмент от това движение са извън училищниците семейства, които не следват формална учебна програма, а дават възможност на децата си да изследват и да учат онова, което им е интересно. Извън училищниците са сред първите, възприели подхода тип Ай към образованието. Те поощряват самостоятелността, като оставят децата да решават какво искат да учат и как искат да го учат. Насърчават майсторството, като позволяват на децата да отделят колкото време искат и да се задълбочават колкото пожелаят в темите, които ги интересуват. Дори извън училищничеството да не е за вас или за децата ви, можете да научите едно-две неща от тези новатори в образованието. Започнете с невероятната книга на Джон Тейлър гато «Затъпяване». Скритата цел на държавното образование. Хвърляте един поглед на Home Education Magazine, списание за домашно образование и вебсейта му. После прегледайте и някои от многобройните сайтове за домашно образование в мрежата. За повече информация посетете HTTPSS двоеточие двойна наклонена черта www.home-editramagazin.com. Https двоеточия <същи> двойна наклоне на черта ww.nscuлинг.com и Https двоеточият двойна наклонена черта sndudit.com наклоне на черта ansкулинг. Направете учениците-учители Един от най-добрите начини да разберете дали сте освили нещо е да се опитате да го преподадете. Дайте тази възможност на учениците. Възложате на всеки ученик в класа различен аспект от по-общата тема, която изучавате, а после ги накарайте да преподадат на съучениците си онова, което са научили. Щом се справя с това, им осигуряте по-широка аудитория, като поканите други класове, учители, родители или училищни администратори, които да научат онова, което децата могат да преподадат. Освен това, в началото на срока попитайте учениците за личните им интереси и областите, в които са експерти. Направете си списък с вашите експерти и при случай се обръщайте към тях през срока. Един клас от учители е клас от учещи. Списък с литература за Типай 15 важни книги. Самостоятелността, майсторството и целта са неизменна част от човешката същност и не е изненадващо, че много автори от психолози до журналисти и романисти са разглеждали тези елементи и си следвали какво означават те за живота ни. Този списък са. Книги не е изчерпателен, но е добра отправна точка за всеки, който проявява интерес как се изгражда живот тип I. Finite and Infinite Games – A Vision of Life as Play and Possibility – Джеймс Пикарс Крайни и безкрайни игри – Едно гледища за живота като игра и възможност – Джеймс Пакаре В тази елегантна книжка религиозният академичен преподавател Кара описва два типа игри. Крайната игра има победител и край. Целта е да триумфираш. Безкрайната игра няма победител, нито край. Целта е да продължаваш да играеш. Неспечеляемите игри, обяснява Каре, са много по-удовлетворяващи, отколкото игрите до печалба или загуба, които сме свикнали да играем в работата или взаимоотношенията си. Идея тип Ай – крайните играчи играят вътре в границите, безкрайните играчи си играят с границите. Талант из Overrated. Уатрили сепарат с Дъблорства ес Фрам с фрамедиелс, Джеф Калван. Талантът е наценен. Какво различава в действителност хората с постижения на световно ниво от всички останали, Джеф Колвин? Каква е разликата между хората, които са доста добри в което правят, и онези, които са майстори? Колвин от списание Форчен разничва фактите и доказва, че отговорът съдържа три елемента. Практика, практика, практика. Но това не е каква да е практика, отбелязва той. Тайната е в съзнателната практика, многократно повтаряна, умствено натоварваща работа, която често е неприятна, но безспорно ефективна. Идея ти, Пай, ако си поставите за цел да станете експерт в своите занимания, веднага ще започнете да правите най-различни неща, които сега не правите. Фло, да се и калаци а фаптамал експериенс, михали се се късната Потокът – психологията на оптималното преживяване – Михай Чиксент Михай Едва ли може да намерите по добър аргумент да работите опорито върху нещо, което обичате от емблематичната книга на Чиксент Михай за оптималните преживявания? Потокът описва унези въодушевяващи моменти, в които чувстваме, че владаем нещата, изпълнени сме с целенасоченост и всичко ни иде да и разкрива как хората са превръщали дори и най-неприятните задачи в забавни, възнаграждаващи предизвикателства. Идея ти, пай, обратно на обичайните ни убеждения. Най-хубавите мигове в живота ни не са периодите на пасивност, възприемане и отпуснатост, макар че и такива преживявания могат да бъдат приятни, ако сме. Работили упорито за постигането им. Най-хубавите мигове обикновено се случват, когато тялото и умът на човека са напрегнати до пределите си в съзнателен опит да се постигне нещо трудно и заслужаващо си. За още идеи на Чиксент Михай вижте трите му други книги – Finding Flaw – The Psychology of Engagement with Everyday Life – Намирането на потока – Психологията на съпричастност към всекидневния живот – Creativity – Flow and в Discovery and Invenson – Творчеството – Потокът и психологията на откритието и изобретението. И класиката Beyond Border and Anxiety, Experiencing Flow in New York and Play, Отвъд течението и тревожността, преживяване на потока в работата и играта. Ой, и до, андърстандин ка селфемтеведон, Едуард Л. Ричард Т. Защо правим онова, което правим? Да разберем самомотивацията, Едуард Л. Ричард Фласт. През 1995 г. Едуард Деси написа една кратка книга, която представи неговите влиятелни теории пред широката публика. Сясен, четивен език Деси обсъжда ограниченията на едно общество, основано на контрола, обяснява произхода на повратните си експерименти и показва как да се насърчи самостоятелността в много сфери на живота ни. Идеята и пай – въпросите, които толкова много хора задават, а именно – как да мотивирам хората да учат, да работят, да си изпълнят домашните задължения, да си вземат лекарството, са погрешните въпроси. Те са погрешни, защото предполагат, че мотивацията е нещо, което се прави с хората, а не нещо, което хората правят. Майнсет, да не се икалът в съксес, Керал Дуек. Мисловната нагласа, новата психология на успеха, Керал Дуек. Дуек от Стамфорд свежда десетилетията си изследвания до две прости идеи. Хората могат да имат две различни мисловни нагласи, казва тя. Онези с фиксирана мисловна нагласа смятат, че дарбите и способностите им са изделани от камък. Онези с прирасната мисловна нагласа смятат, че дарбите и способностите им могат да се развиват. Фиксираните нагласи виждат във всяко събитие тест за своята стойност. Пристрастните нагласи виждат в същите събития възможности за усъвършенстване. Посланието на Дуек. Изберете растежа. Идеята най, В книгата, както и на сайта си ричтитип наклонена черта, наклонена черта, www.mindset.unline. Наклонена черта, Дуек предлага конкретни стъпки за преминаване от фиксирана към прирастна мисловна нагласа. Научете се да следите глас на фиксираната мисловна нагласа, който може. Да навреди на гъвкавостта ви. Тълкувайте изпитанията не като спънки, а като възможности да надминете себе си. Използвайте езика на растежа, например. Не съм сигурен дали мога да го направя сега, но мисля, че мога да се науча с време и усилия. Дено и ту дент, Джошуа Ферис. Тогава стигнахме края, Джошуа Ферис. Този изпълнен с черен хумор дебютен Роман е предупреждаваща притча за деморализиращите ефекти на работното място Типекс. В една неназована рекламна агенция в Чикаго хората прекарват повече време да се тъпчат с безплатни понички и да въртят да лавери Софи столове, отколкото да вършат реална работа, като през цялото време ги гриза страхът да не им покажат пътя. Офи жаргон за уволнение. Идея Типай. Взеха ни цветята, летните дни и бонусите. Заплатите бяха замразени, новите назначения също, хората изхвърчаха през вратата като разпърцелени чучела. Само едно нещо ни крепеше все още — надеждата за повишение. Нова длъжност, Вярно, тя не носеше пари, властта беше почти винаги иллюзорна, а даването и ефтин номер, скалъпен от менеджмента, за да ни удържи от бунтове, но щом се разчуеше, че някой от нас е закичил с ново съкръщение, този човек ставаше малко потих негоден. Обядваше малко по-дълго, връщаше се с пазарски турби, прекарваше следобеда. Говорейки приглушено по телефона и си тръгваше, когато си искаше вечерта, докато между нас, останалите, прелитаха имейли на възвишени теми като несправедливост и несигурност. Гътуиърк, Уен Ексълнс Анд Етик Смит, Хауарт Гарднер, Михали се сега Стадемиче, Деймен Добрата работа, когато качеството и етиката се срещнат. Хауард Гарднер, Михай Чиксент Михай, Уилям Дейман. Как можеш да вършиш добра работа в една епоха на безмилостни пазарни сили и светкавични технологии? Като обърнеш внимание на три основни въпроса – своята професионална мисия, нейните стандарти или най-добри практики и собствената си идентичност. Макар тази книга да се съсредоточава главно върху примери от областта на генетиката и журналистиката, Идеите и могат да се приложат към широк кръг професии, бролени от променящите се времена. Авторите продължават и опита си да открият хора и институции, които са пример за добра работа на своя вебсайт http2.ww.double.org. Идея ти, Пай, какво правиш, ако се събудиш сутринта и изпитваш ужас от отиването на работа? Защото рутинното ежедневие вече не удовлетворява стандартите ти. Основаваш групи или форуми с други от бранша си или извън него, за да надхвърлиш настоящата си област на влияние. Работиш със съществуващи организации, за да утвърдиш професионалните си ценности или да разработиш нови насоки. Възпротивяваш се. Това може да е рисковано, разбира се. Но напускането на една работа поради етични причини не означава непременно да изоставиш професионалните си цели. Outliers – The Story of Success – Malcolm Gladwell Изключителните – История на успеха – Malcolm Gladwell Споредица убедителни и добре разказани истории Gladwell умело разбива идеята за самоиздигналия се човек. «Успехът е нещо посложно, казва той. Преуспелите хора от младите канадски хокеисти през Бил Гейтс до Битълс често са резултат от скрити преимущества на културата, момента, демографията и късмета, които са им помогнали да станат майстори в своите области. И по-важното, ще се изненадате колко много човешки потенциал губим, когато тези преимущества са недостъпни за толкова много хора. Идея Типай, в крайна сметка у това което ни прави щастливи между 9 и 5 часа, не мисълта колко много пари скарваме, а дали намираме реализация в работата си. Ако ви предложих избор да бъдете архитект за 75 000 долара годишно или да събирате пътни такси до края на живота си за 100 000 долара годишно, кое бихте избрали? Предполагам, че първото, защото в творческата работа има сложност, самостоятелност и взаимовръзка между усилието и възнаграждението, а за мнозина от нас това струва повече от парите. Тима Фрайвилс, The Political Genius of Abraham Lincoln, Дорис Кернс Гадуин. Екип от съперници, политическият гений на Ибрахам Линкълн, Дорис Кернс Годуин. В увлекателната си история за широка публика Годуин показва Ибрахам Линкълн като типичен пример за поведение Типай. Той е работил изключително много, за да постигне майсторство в правото и политиката. Предоставил е на най номолимите си съперници власти и самостоятелност и е развивал лидерски стил, основаващ се на повища цел отмяна на робството и запазване на съюза. Идеята на Ай Годуин хвърля светлина върху лидерските умения тип Айна Линкълн. В това число, той е имал достатъчно увереност в себе си, за да се заобиколи. Са съперници, които са го превъзхождали в области, в които е бил слаб. Наистина се е вслушвал в гледищата на другите хора, което ме е помагало самият той да си изгражда по комплексни мнения. Отбелязвал е заслугите, където е подобавало, и не се е боял да поема вината. Дамачурс Amateurs – The Story of Foreign Men and Their Quest for an Olympic Дейвид Халбърстъм. Аматьорите, Историята на четирима младежи и техният път към Олимпийския златен медал – Дейвид Халбърстъм. Какво би накарало група мъже да изтърпят нечувана физическа болка и изтощение заради един спорт, който не носи изгледи за парично възнаграждение или слава? Това е въпросът в сърцевината на обсебващия разказ на Хълбърстам за американските квалификации по гребане за Олимпиадата през 1984 г. Гъ... Книга, която ни позволява да надникнем в огъня на вътрешната мотивация. Идея Типай Ай – нямало чартърни самолети или автобуси, които да откарат спортистите в Принстън. Нямало менеджери на отбора, които да се суетят с пренасянето на багажа им от автобуса до рецепцията на хотела и да уреждат нещата така, че дойде ли време за хранене, спортистите само да идват и да подписват една сметка. Това бил свят на автостопи и преотстъпени легла, а яденето, ако не изпросено, се плащало от оскъдния бюджет на едни ужасяващо гладни младежи. Пънищ Байри да Детръбалуид gold Старс, Plans, ask, praise, and other bribes, Наказани от наградите, проблемът с златните звездички, стимулиращите планове, шестиците, похвалите и другите подкопи – Алфи Кон. Бившият учител Кон хвърля ръкавицата на сляпо приеманата от обществото бейхевиористка теория на Бъфа Скинър, направи това и ще получиш онова. Тази книга от 1993 г. обхваща училището, работата и частния живот, в своята присъда срещу външните мотиватори и рисува убедителната картина на един свят без тях. Идея Типай: Дали наградите мотивират хората? Несъмнено. Те мотивират хората да получават награди. Кона е написал 11 книги за родителството, образованието и поведението, както и безброй статии по тази тема като всичките си интересни и провокативни. Повече информация има на сайта му. HTTPS с двоеточия двойна наклонена черта www.lfikvach.org Уян Сейранър, Джанел Паркър, Джей Веднъж бегач, Джон младши. Романът на Паркър, издаден за пръв път през 1978 година и поддържан жив от верен кръкфенове, предлага увлекателен поглед. В психологията на бягането на дълги разстояния. Чрез разказа за колеженския бегач Куентен Касиди виждаме жертвите, които изисква майсторството и тръпката, която то поражда при осъществяването си. Идея ти, Пай, той не тичаше заради прикрито религиозни причини, а за да печели състезания, да изминава бързо разстоянието. Да бъде не само по-добър от другите, а по-добър и от себе си. Да бъде по-бърз една десет от секундата с сантиметър, с метър или два повече, отколкото е бил преди седмица или година. Стремеше се да надвие физическите ограничения, поставени пред него от триизмерния свят, ако времето е четвъртото измерение, значи и то беше негова територия. Ако можеше да надвие слабостта, страхливостта в себе си, за другото не го беше грижа, то щеше да дойде. Дълфарт – Break through the Blocks and Doing Your Inner Creative Стивън Пезвелди. Войната на изкуството разби преградите и спечели вътрешните си творчески битки Стивън Пресфилд Въздействащата книга на Пресфилд е едновременно мъдро разсъждение върху пречките, които стоят на пътя на творческата свобода и въодушевен боен план за преодоляване на съпротивата, която възниква, когато се заловим да направим нещо голямо. Ако търсите бърз класът по пътя си към майсторството, ще го намерите тук. Идея Типай, пай, може би човешката раса, не е готова за свободата. Въздухът на свободата може би е прекалено разреден за дишане. Аз несъмнено нямаше да пиша тази книга по тази тема, ако да се живее със свободата беше лесно. Изглежда парадоксът, както отдавна е показал Сократ, е в това, че истински свободният човек е свободен само до толкова, доколкото владее себе си, докато у които не се управляват сами, са осъдени да си намират господари, които да ги управляват. Маврик The Success Story Behind the Devoldas Most Unusual Workplace Рикардо Семлер Маврик Историята на успеха на най-наобикевеното работно място света Рикардо Семлер Докато много шефове са маняци на тема контрол, Семлер е може би първият маняк на тема самостоятелност. Той е преобразил бразилската производствена фирма Семко чрез поредица Радикални стъпки. Оволнил повечето менеджери, премахнал титлите на позициите, оставил трите служители на компанията да определят сами работното си време, дал на всички глас в големите решения и дори оставил някои работници да определят сами заплатите си. Резултатът – под «Не» командването на Семлер Семко бележи 20% растеж годишно през последните две десетилетия. Тази книга на Семлер, заедно с поновата му «Седемдневният уикенд» Обяснява как да се приложи на практика неговата иконоборческа и ефективна философия. Идея и пай, искам всички в Семко да са самодостатъчни. Компанията е така организирана, добре де. това може би не е най-точната дума за нас, че да не зависи много от който и да било човек, особено от мен. За мен е повод за особена гордост, че на два пъти при завръщането ми от дълги пътувания офисът ми се оказваше преместен и всеки път ставаше по-малък. The Fifth Discipline – DART and Practice of the Learning Organization – Петата дисциплина – Изкуството и практиката на учещата организация – Питер Масенги. В тази класика на менеджмента Сенги запознава читателите с учещите организации, в които самостоятелното. Мислене и споделените визии за бъдещето са не само насърчавани, но и смятани за жизнено важни за здравето на организацията. Петте дисциплини на Сенги предлага интелигентен организационен справочник към поведението Тип Ай. Идея Тип Ай хората с високо ниво на лично майсторство са в състояние системно да реализират резултатите, които са най-дълбоко значими за тях. Всъщност те подхождат към живота си така, както подхождат творецът към творбата си. Правят го, като се отдават на свое собствено пожизнено учене. Чуйте гуруто шест бизнесмислители които са му хванали цаката. Макар списъкът с компании, възприели мисленето Типай, да обезпокоително кратък, планове за изграждането на такива организации има и могат да бъдат намерени. Следните шестима бизнес-мислители предлагат някои вещи на за създаване на организации, които насърчават самостоятелността, майсторството и целта. Дъглас Макгрегор Кой е той? Социален психолог и един от първите професори в училището по менеджмент – Селун Към МАТИ. Епохалната му книга от 1960 г. «Ловешката страна на предприемачеството» внася в практиката на менеджмента спешно необходимата и доза хуманизъм. Голяма идея – теорията X срещу теорията Y. Макгрегор описва два много различни подхода към менеджмента, всеки от които се основава на различна предпоставка за човешкото поведение. Първият подход, който той нарича теорията X, приема, че хората избягват усилията, работят само за пари и сигурност и следователно трябва да бъдат контролирани. Вторият, наречен от него теорията Y, приема, че работата е така естествена за хората, както играта и почивката, че инициативата и творчеството са широко разпространени и че ако хората си поставят някаква цел, те дори ще търсят отговорност. Теорията Y, поддържа той е поверният и в крайна сметка по-ефективният подход. Идея ти пай, менеджерите често ми се оплакват от факта, че подчинените в наше време не искат да поемат отговорност. Интересно е да се отбележи колко често същите тези менеджери държат под постоянно наблюдение ежедневната работа на подчинените си, понякога две и три нива под себе си. Още информация, както обясних в глава 3, Човешката страна на предприемачеството е ключов предшественик на мотивация 3,0. Въпреки. Че Макгрегор е написал книгата си преди цели 50 години, наблюденията му за границите на контрола си остават проницателни, актуални и уместни. Питър Фадракър. Кой е той? Най-влиятелният мислител в областта на менеджмента през 20-ти в написал е невероятните 41 книги, Оказала влияние върху мисленето на две поколения главни менеджери, получила президентския медал на свободата и е преподавал десетилетия в бизнес-школата на университета Клармонт, която сега носи неговото име. Голяма идея – самоуправлението. Главният принос на дракър не е една единствена идея, писа веднъж Джим Колинс, а по-скоро цял корпус от произведения, имащи едно гигантско предимство. Почти всичко в тях е по същество вярно, Дракър измисли понятието «работник на знанието», предвиди възхода на нестопанския сектор и беше сред първите, изтъкнали върховенството на клиента в бизнес-стратегията. Но макар че е прочут преди всичко смислите си за управление на бизнеса, към края на кариерата си Дракър даде знак за следващия рубеж – самоуправлението. С възхода на дълголетието и по-малката сигурност на работата, твърдеше той, Хората ще трябва да се замислят сериозно, кои са силните им страни, какъв принос могат да дадат и как могат да усъвършенстват постиженията си. Необходимостта да управляваш себе си, писа той малко преди смъртта си през 2005 година създава революция в човешките дела. Идея Типай. пай, изискването работниците на знанието да определят сами задачата си и нейните резултати е необходимо, защото работниците на знанието трябва да са самостоятелни. От работниците би трябвало да се иска да обмислят собствените си планове за работа и после да ги предадат. Върху какво ще се фокусирам? Какви резултати могат да се очакват, за които аз ще трябва да поема отговорност? В какъв срок? Още информация. Дракър е написал много книги, за него самия също са написани много, но една чудесна отправна точка е Всекидневния дракър, една малка перла, която предлага 366 идеи и игрови точки за прилагането на идеите му на практика. По темата за самоуправлението, прочетете статията на Дракър в Harvard Business Review от 2005 година «Да управляваш себе си». За повече информация и достъп до дигиталните архиви на произведенията му вижте. Речти типи с наклонена черта, наклонена черта www.дракър.институт наклонена черта Джим Колинс Кой е той? Един от най-авторитетните гласове в бизнеса днес и е автор на «Създадени вечни» с Джери Поръс. «Пътят към величието», а не отдавна и как падат могъщите. Бивш професор Станфорската бизнес школа, сега той ръководи своя менеджмент лаборатория в Булдър, Колорадо. Голяма идея – самомотивацията и величието. «Да се хаби енергия в опити да се мотивират хората е до голяма степен губене на време», пише Колинс, «Пътят към величието». Ако сте качили правилните хора, те ще са самомотивирани. Истинският въпрос тогава става, как да ръководиш по такъв начин, че да не демотивираш хората? Идея ТИПАЙ Колинс предлага четири основни практики за създаване на култура, в която самомотивацията може да се разгърне. Едно. Води с въпроси, не с отговори. Две. Увличай с диалог и дебат, не с принуда. Три. Прави аутопсии, без укори. 4. Създай механизми тип червени флъкчета, с други думи, създай условия служителите и клиентите да могат да се обадят, когато забележат проблем. Още информация, уебсайтът на Колинс HTPS двоеточие наклонена, черта wdemselans.com съдържа още информация за работата му, както и отлични диагностични инструменти, опътвания и филми. Кали Реслър и Джоди Томпсън. Кои са те, тези две бивши специалистки от отдел ловешки ресурси на Best Buy, убедили своя главен менеджер да експериментира с един радикален нов подход към организирането на работата? Написали книга за своя опит, защо работата е гадна и как да управим това, и сега ръководят собствена консултантска фирма. Голяма идея – работната среда, ориентирана единствено към резултатите РО. РО, описана в глава 4, предоставя на служителите пълна свобода кога, къде и как да си вършат работата. Единственото, което е от значение, са резултатите. Идея ти пай, сред основните принципи на РО, хората на всички нива да престанат да вършат каквато и да било дейност, която е загуба на тяхното време, на времето на клиента или на времето на компанията. Служителите имат свободата да работят по какъвто си искат начин. Присъствието на съвещание е пожелание. Няма фиксирано работно време. Още информация. Можете да научите повече за Рона техния вебсейт. HTTP с двоеточия двойна наклонена черта www.doll.com Гари Хамъл Кой е той водещият световен експерт по бизнес? Стратегия според Business Week той са автор на влиятелната книга Конкуриране за бъдещето, професор в Лондонската бизнес школа и директор на Емлаб със седалище в Калифорния, където оглавява движението за лунни полети в областта на менеджмента няколко огромни предизвикателства, целящи да реформира теорията и практиката на организационното управление. Голяма идея, менеджментът е отживяла технология. Хамъл сравнява менеджмента с двигателя с вътрешно горена технология която до голяма степен не престанала да се развива. Служете един главен менеджер от времето на 60-те години в машина на времето и го пренесете в 2010 г., казва Хамъл, и този менеджер ще открие, че много от днешните менеджмент ритуали не са се променили особено в сравнение с онези, които са ръководили корпоративния живот преди едно или две поколения. И нищо чудно, обяснява Хамъл. Повечето от основните инструменти и методи на съвременния менеджмент са били измислени от хора, родени през 19-ти в малко след края на гражданската война в Америка. Решението? Основен ремонт на тази устаряваща технология. Идея и пай. Следващия път, когато сте на съвещание и хората ви обсъждат как да изцедят още малко по-високи резултати от работната ви сила, може да се запитате, с каква цел и за чия полза се изисква от нашите служители да дадат нещо от себе си? Дали сме се посветили на цел, която наистина заслужава тяхната инициативност, въображение и страст. Още информация, Бъдещето на менеджмента на Хамъл, написана съвместно с Билберин, е важно четиво. За повече относно идеите и изследванията на Хамъл вища httPS с двоеточия двойна наклонена черта и наклонена черта Фитнес план за тип Ай – четири съвета как да си създадете и запазите мотивация да тренирате. На корицата на тази книга има тичащ човек и това не е случайно. Тичането може да съдържа всички елементи на поведението тип Ай. То е самостоятелно. Дава ви възможност да се стремите към съвършенство. А хората, които постоянстват в него и на които най им харесва – често тичат заради някаква по-голяма цел да изпитат пределите си или да се поддържат здрави и жизнени. За да ви помогна да пренесете духа на вътрешната мотивация от офиса или класната стая в една друга сфера на живота ви, ето ви четири съвета как да. Поддържате форма в стил тип I. Поставете си собствени цели. Не приемайте някакъв стандартизиран, шаблонен план за тренировки. Създайте такъв който да отговаря на вашите нужди и ниво на физическа подготовка. Може да го разработите съвместно с професионалист, но окончателните решения ги вземате вие. Също толкова важно – поставете си правилния тип цели. Изследванията на поведенческата наука изобилно доказват, че хората, които се стремят да свалят килограми поради външни причини да отслабнат за сватба или да изглеждат по-добре на срещата на класа, често пъти постигат целите си. А после качват обратно килограмите, щом въпросното събитие отмине. От друга страна хората, които преследват повътрешни цели да влязат във форма, за да се чувстват по-добре или да бъдат здрави заради семейството си отначало бележат по-бавен напредък, но постигат значително по-добри резултати в дългосрочен план. Зарежете пътеката за бягане. Освен ако наистина не обичате бягащите пътеки де. Ако бъхтенето до фитнес-залата ви се струва мъчително задължение, намерете форма на фитнес, която да ви харесва, която да поражда унези опияняващи мигове на поток. Съберете, приятели, за малко импровизиран тенис или баскетбол, запишете се в аматюрска лига, разхождайте се в местния парк, танцувайте половин час или играйте с децата си. Използвайте ефекта на Сойер в своя полза и превърнете работата, по фигурата си, в игра. Мислете за майсторството. Усъвършенстването в нещо е чудесен източник на възобновяема енергия. Така, че изберете си дейност, в която искате да станете по-добри с времето. Като увеличавате постепенно трудността на онова, което предприемате, припомнете си златокоските, и като си поставяте подръзки изпитания с течение на времето, ще можете да обновявате тази енергия и да си оставате мотивирани. Възнаграждавайте се по правилния начин. Ако наистина ви е трудно, може да си направите един бърз експеримент с stick.http.stk.com Уебсайт, в който можете публично да се ангажирате с някаква цел и ще трябва да дадете пари на приятел за благотворителна кауза или за антиблаготворително случай, че не я постигнете. Като цяло обаче не се самоподкупвайте с акото награди, като например, ако тренирам четири пъти тази. Седмица ще си купя нова риза. Те могат да дадат откат. Но няколя и друга, след като награда, няма проблем. Ако сте преплували разстоянието, което сте си определили тази седмица, няма лошо да се поглезите с един масаж след това. Това няма да навреди. А може и да се почувствате добре. Мотивацията – обобщение. Тази книга обхваща много неща и може да не сте в състояние да си припомните мигновено всичко. Затова тук ще намерите три различни обобщения на мотивацията. Възприемайте ги като теми за разговор, опреснителен курс или помагало за подсещане. Обобщение за Туитър. Морковите и туегите са от миналия век. Мотивацията казва, че в Ексекс трябва да се апгрейдваме към самостоятелност. Майсторство и цел Обобщение за парти По отношение на мотивацията съществува пропаст между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Операционната система на бизнеса ни в момента, с която се гради около външни мотиватори от типа на моркова и тоягата, не работи и често нанася е вреда. Имаме нужда от обновление. Науката ни показва пътя. Този нов подход има три съществени елемента. Едно самостоятелност, желанието да ръководим сами живота си. Две майсторство порива да ставаме все по-добри в нещо значимо. И три цел копнежът да правим онова, което правим служба на нещо по-голямо от самите нас. Обобщение глава по глава. Въведение озадачаващите задачки на Хари Харлу и Едуард Деси. Хората имат един биологичен импулс, който обхваща глада, Жаждата и секса. Имаме и друг отдавна признат импулс да реагираме на награди и наказания от средата ни. В средата на 20 ти обаче няколко учени започнали да откриват, че хората имат и трети импулс онова, което някои наричат вътрешна мотивация. В продължение на няколко десетилетия поведенческите учени са се опитвали да разберат динамиката и да обяснят силата на нашия трети импулс. Ови! Бизнесът е изостанал от това ново разбиране. Ако искаме да укрепим компаниите си, да извисим живота си и да подобрим света, трябва да преодолеем пропаста между онова, което знае науката, и онова, което прави бизнесът. Глава 1 Възходът и падението на мотивация 2,0 Обществата, също като компютрите, имат операционни системи набор от предимно невидими инструкции и протоколи, въз основа на които работи всичко. Първата човешка операционна система, да е наречен мотивация 1,0, била свързана с оцеляването. Нейният наследник, мотивация 2,0, била изградена около външните награди и наказания. Това вършило добра работа при рутинните задачи на 20-ти. През XXF обаче мотивация 2,0 се оказва несъвместима с това как организираме онова, което правим, как мислим за онова, което правим, и как правим онова, което правим. Имаме нужда от апгрейд. Глава 2 Седем причини морковите и тоягите, често, да не вършат работа. Когато морковите и тоягите се сблъскат с третия импулс, започва да се случват странни неща. Традиционните, акото награди може да ни дадат помалко от онова, което искаме, те могат да потушат вътрешната мотивация, да снижат постиженията, да смажат творчеството и да изтласкат доброто поведение. Може също да ни дадат повече от онова, което не искаме, могат да насърчат неетично поведение, да породят пристрастености и да поощрят краткосрочното мислене. Това са бъговете в настоящата ни операционна система. Глава втора И специфичните обстоятелства, при които все пак вършат Морковите и туегите не винаги са нещо лошо. Те могат да бъдат ефективни при основаващите се на правила рутинни задачи, защото там няма много вътрешна мотивация за подкопаване, нито много творчество за смазване. А могат да бъдат и още по-ефективни, ако онези, които дават подобни награди, предложат и обяснение. Защо е необходима задачата, признаят, че тя е досадна и оставят на хората самостоятелност по отношение на изпълнението ви. За нарутините концептуални задачи наградите са по-опасни, особено у нези от разновидността, акото. Но наградите от типа, след като безусловни награди, давани след като задачата е изпълнена понякога, може да са приемливи и за потворческата дясномозъчна работа, особено ако носят ти полезни информация за постиженията. Глава 3 Тип А и тип Екс Мотивация 2,0 се осланяше на и подхранваше поведение тип X с поведението, задвижвано по-скоро от външни, отколкото от вътрешни желания и интересуващо се по-малко от вътрешното удовлетворение от една дейност и повече от външните награди, до които води тази дейност. Мотивация 3,0 – апгрейдът, който е необходим за гладкото функциониране на бизнеса през XXF, се осланя на поведение тип I и го подхранва. Поведението Тип Ай се интересува по малко от външните награди, които носи една дейност, и повече от вътрешното удовлетворение от самата дейност. За да постигнем професионален успех и лична реализация, ние трябва да придвижим себе си и колегите си от Тип X към Тип Ай. Добрата новина е, че хората Тип Ай се създават, а не се раждат такива, а поведението Тип Ай води до по-силни постижения, по-добро здраве и по-голямо цялостно благополучие. Глава 4 Самостоятелност Нашата настройка по подразбиране е да бъдем самостоятелни и да се ръководим сами. За съжаление обстоятелствата в това число старелите представи за «менеджмент» често влизат с заклятия да променят настройките ни по подразбиране и да ни превърнат от тип I в тип X. За да бъде насърчено поведението тип I и високите постижения, за които то дава възможност, първото изискване е самостоятелността. Хората имат нужда от самостоятелност по отношение на задачата, какво правят, времето, кога го правят, екипа, с кого го правят и метода, как го правят. Компаниите, които предоставят самостоятелност, понякога в крайни дози, се представят по-добре от конкурентите си. Глава 5 Майсторство. Докато мотивация 2,0 изисква подчинение, мотивация 3,0 изисква съпричастност. Само съпричастността може да породи майсторство да станеш по-добър в нещо, което е означение. А стремежът към майсторство е една важна, но... Често пъти дремеща част от третия ни импулс е станал възлов за напредването ни в економиката. Майсторството започва с потока оптимални преживявания, когато предизвикателствата, пред които сме изправени, отговарят идеално на способностите ни. Затова съобразителните работодатели допълват ежедневните дейности с златокоскини задачи, нито прекалено трудни, нито прекалено лесни. Майсторството обаче следва три специфични правила. Майсторството е мисловна гласа. Той изисква умението да видиш способностите си не като крайни, а като подлежащи на безкрайно подобрение. Майсторството е болка. Той изисква усилия, хъс и съзнателна практика. И майсторството е асимптота то не може да бъде постигнато напълно, което го прави едновременно обесърчаващо и примамливо. Глава 6. Цел Хората по самата си природа търсят някаква цел-кауза, по-велика и по-дълговечна от самите тях. Традиционните фирми обаче винаги са придавали на целта декоративни функции и чудесно допълнение стига да не се пречка на важните неща. Само, че това се променя от части благодарения на надигащия се прилив от устаряващи бейби бумари, замислящи се за собствената си смъртност. При мотивация 3,0 максимизацията на целта заема мястото си редом с максимизацията на печалбата като вдъхновение и водещ принцип. В организациите този нов мотив на целта се изразява по три начина – чрез задачи, които използват печалбата, за да постигнат целта, чрез думи – които наблягат на нещо различно от егоистичния интерес, и чрез политики, които дават възможност на хората да преследват целта по свой собствен начин. Този подход да се съпровожда максимизацията на печалбата с максимизация на целта има потенциала да подмлади нашите фирми и да прообрази света ни. Мотивацията речник. Един нов подход към мотивацията изисква и нов речник, с който да се говори за него. Ето официалният речник на Мотивацията Базови възнаграждения – заплатата, дивидентите, бонусите и служебните добавки, които представляват долният прак на заплащането. Ако нечия базово възнаграждение не е адекватно или справедливо, човекът ще е обсебен от несправедливостта на положението или от тревога за препитанието си, което ще направи каквато и да било мотивация изключително трудна. Дни на Федекс Създадени от австралийската софтуерна компания Atlassian, тези еднодневни изблици на самостоятелност дават възможност на служителите да се захванат с какъвто си искат проблем и да покажат резултатите на останалите от компанията след 24 часа. Откъде идва името? От това, че трябва да доставите нещо за един ден. Златокоски ми задачи – сладкото място, където задачите не са нито прекалено лесни, нито прекалено трудни. Съществено за постигане на състоянието на поток и на майсторството. Награди, ако то, награди, давали с условия, например, ако направиш това, ще получиш онова. За рутинни задачи, акото наградите, могат понякога да имат ефект. За творчески, концептуални задачите неизменно принасят повече вреда, отколкото полза. Майсторство, а на знанието, че майсторството никога не може да бъде постигнато напълно, което и прави страмежа към него едновременно примамлив и обесърчаващ. Мотивация е 1,0, 2,0 и 3,0. Мотивационните операционни системи или набори от предпоставки и протоколи за това как функционира светът и как се държат човешките същества, тези системи стоят в основата на нашите закони, економически уредби и бизнес-практики. Мотивация 1,0 приема, че хората са биологични същества, борещи се за оцеляване. Мотивация 2,0 приема, че хората реагират и на награди и наказания в своята среда. Мотивация 3,0 обновлението, което ни е необходимо сега, приема, че хората имат и трет импулс да учат, да създават и да подобряват света. Нерутинна работа творческа, концептуална, десномузъчна работа която не може да бъде сведена до поредица от правила. Днес, ако не вършите подобна работа, значи няма да вършите още дълго това, което вършите. Награди, след като. Наградите, предлагани след като задачата е била изпълнена, например, след като свърши такава чудесна работа, да отбележим постижението. След като наградите, макар и до някъде коварни, са по-малко опасни за неротините задачи, отколкото, ако то наградите. Работна среда, ориентирана единствено към резултатите, ротворение на две американски консултантки, РОЕ работна среда, в която служителите нямат определено работно време. Не е необходимо да бъдат в офиса в определен час или когато и да било. Просто трябва. Да си свършат работата. Рутинна работа – работа, която може да бъде сведена до скрипт, списък със спецификации, формула или поредица инструкции. Въшните награди могат да бъдат ефективни при мотивирането за рутинни задачи. Но тъй като подобна алгоритмична, основана на правила, левомозъчна работа вече е полесно да се изнася в чужбина или да се автоматизира, този тип работа станала по-малко ценена и по-малко важна в напредналите економики. Ефект на Сойер, особената поведенческа алхимия, вдъхновена от сцената от «Приключенията на Том Сойер», в която Том и приятелите му боядисват оградата на Леля Поли. Този ефект има две страни. Отрицателна наградите могат да превърнат играта в работа. Положителна фокусирането върху майсторството може да превърне работата в игра. 2.0% време инициатива, въведена в няколко компании, в които служителите могат да отделят 20% от работното си време за проект по свой избор. Поведение тип Ай начин на мислене и подход към живота, който се гради предимно около вътрешни, а не около външни мотиватори. Той се задвижва от вътрешната ни потребност да ръководим сами живота си, да учим и да създаваме нови неща, както и да подобряваме живота си и света си. Поведение тип екс поведение, което се подхранва повече от външни, отколкото от вътрешни желания, и се интересува не толкова от вътрешното удовлетворение от една дейност, колкото от външните награди, до които води тази дейност. Наръчник за дискусии на мотивацията 20 начина за започване на разговор, така че да не преставате да мислите и да говорите. В наши дни авторите може да имат първата дума. Но те нямат и не трябва да имат последната. Това е ваша работа. Сега, след като сте прочели тази книга, действите похваляте я или я разкритикувайте влога си или в любимата си социална мрежа. Но ако искате наистина да осъществите идеите на «мотивацията», Обсъдате ги с хората лично, с колеги от работата, приятели в училище или във вашия читателски клуб. Така се променя светът разговор по разговор. Ето ви 20 въпроса за започване на разговор. Обеди ли ви пинг в пропаста между онова, което знае науката, и онова, което правят организациите? Съгласен ли сте, че трябва да обновим мотивационната си операционна система? Защо? Сте или не сте? Как е повлияла мотивация 2,0 на вашия опит в училище, в работата или в семейния живот? Ако мотивация 3,0 е била прообладаващата етика, когато сте били млади, как би се различавал опитът ви? Към кой тип смятате, че клоните ви е самият наклонена черта самата, тип I или тип X? Защо? Помислете си за трима души от живота ви независимо дали от дома, на работа или в училище. Те повече тип или Са, или тип Екс? Какво ви навежда на тези заключения? Опишете случай, при който сте наблюдавали един от седемте смъртни недостатъка на моркова и тоягата в действие. Какви пулки можете да си извлечете вие и другите от това преживяване? Виждали ли сте случаи, в които морковите и тоягите са имали ефект? Доколко настоящата ви работа покрива необходимостта ви от базово възнаграждение, заплата, бонуси, добавки? Ако не я покрива, какви промени можете да направите вие или организацията ви? Пинг прокарва разлика между рутинна, и нерутинна работа. Каква част от работата ви е рутинна? Каква нерутинна? Ако сте шеф, как бихте могли да замените, ако наградите с по самостоятелна среда и споняколя? След като награда от време на време. Когато мислите за своята най-добра работа, коя страна на самостоятелността е най-важна за вас? Самостоятелността по отношение на онова, което правите, задачата, кога го правите, времето, как го правите, метода или с кого го правите, екипа. Защо? Колко самостоятелност имате в момента в работата си? Достатъчно ли е тя? Биха ли имали успех във вашата организация инициативи като дните на FedEx 2.0% време иро? Защо биха или защо не биха? Кои други една-две идеи биха внесли повече поведение тип Ай на вашето работно място? Опишете скорошен момент, при който сте усетили поток. Какво правехте? Къде се намирахте? Как бихте могли да донастроите настоящата си роля така, че да поражда повече от тези оптимални преживявания. Има ли нещо, което винаги сте искали да овладеете, но сте отбягвали поради причини от рода на «Прекалено съм стар, никога няма да стана добър това нещо» или «Ще само загуба на време»? Какви са пречките да направите опит? Как бихте могли да отстраните тези пречки? Имате ли възможност да делегирате някои от задачите, които може би ви задържат и не ви позволяват да се? Отдадете на по-големи предизвикателства. Как бихте могли да прехвърлите тези задачи, без да отнемете самостоятелността на колегите си? Как бихте могли да преустроили офиса си, класната си стая или дома си, физическата обстановка, процесите, правилата, така че да насърчават повече съпричастност и майсторство всички? Когато се занимавате с рутинните задачи, които работата ви изисква, какви стратегии можете да измислите, за да задействате положителната страна на ефекта на В Мотивацията се говори много за целта, както на организациите, така и на хората. Има ли цел в вашата организация? Каква е тя? Ако организацията ви е стопанска, целта е и реалистична ли изобщо, предвид натиска на конкуренцията във всеки бранш? А вие в своята платена работа, в семейството си или в доброволческите си занимания, движите ли се към някаква цел? Каква е тази цел? Смятате ли, че образованието днес е прекалено тип X, те е дали не набляга прекалено много на външните награди? Ако е така, как би трябвало да пренастроим училищата и класните си стаи? Има ли елегантен начин да се съчетаят вътрешната мотивация и отговорността? Ако сте мама или татко, предимно какво поведение насърчава у децата ви семейната ви среда тип I или тип X? Как? Какво? Ако изобщо нещо, бихте могли да направите. Подценява ли Пинг важността на изкарването на прехраната? Не ли възгледат му за мотивация 3,0 малко прекалено отопичен Те е дали Пинг, извинете за каламбура, не вижда нещата малко прекалено розово? Кои са нещата, които наистина ви мотивират? Помислете си за миналата седмица. Колко от тези 168 часа бяха посветени на тези неща? Можете ли и по-добре? Ваши собствени въпроси. Открийте още нещо за самите себе си и за тази тема. Типа или сте, или типекс? Направете си подробна безплатна онлайн оценка на HTTPS с двое.че двойна наклонена черта наклонена черта Assessments наклонена черта Survey. Искате да получавате редовно новости за науката и практиката на човешката мотивация. Абонирайте се за Drive Times, безплатен тримесечен имейл e бюлетин на HTTPS с двоеточия двойна наклонена черта www.dempeng.com наклонена черта pengzesti. Благодарности! А сега лек поклон към унези, които ме поддържаха мотивиран. В Riverhead Books на уменията на Джейке Мориси като редактор съперничеше само дарбата му на терапевт. Той успя да подобри тази книга... Без да подлодя автора и благодарности и за Джеф Клоски, който се впрегна ентузиазирано с подкрепата за този проект още на ранен етап, благодарности и за невероятния екип на Ривърхет за тяхното умение и търпение. Рейв Сагалин схвана потенциала на тази книга още преди мен и я защити с обичайната си изкусност. Благодарен съм, че той е мой литературен агент и приятел. Бурни аплодисменти и за талантливата Бриджит Уагнер която разпространи малвата за «Мотивацията сред издателите по света». Ванес Кар се справи страхотно с откриването на труднодостапни изследвания по социална психология из кюшетата на интернет и по прашните лавици на университетските библиотеки. Роб Темпас отново приложи впечатляващите си дарби, за да създаде иллюстрации, които да оживят моите не толкова впечатляващи думи. Сара Рейноун оказа забележителна помощ в добутването на проекта до финала в едно горещо изтощително лято. Запомнете тези три имена, драги читатели. Те са звезди. Едно от удоволствията, свързани с работата по тази книга, бяха няколкото дълги разговора и интервюта с Майк Чиксент Михай, Ед Деси и Рич Райан, които отдавна са мой герои. Ако има някаква справедливост в света, и тримата трябва да спечелят Нобелова награда, а ако тази справедливост има и поне малко чувство за хумор, наградата трябва да е за економика. Вината за всякакви грешки или неправилни интерпретации на работата им е моя, а не тяхна. Някъде на това място авторите, които са и родители, се извиняват на децата си за пропуснатите семейни обеди. Не и аз обаче. Аз не пропускам хранене. Но наистина прескачах почти всичко друго в продължение на няколко месеца и така принудих невероятните си деца София, Близа и Саул, на които е посветена мотивацията да водят за известно време безстатково съществувание. Съжалявам, приятели. За щастие, както вече несъмнено сте установили, аз имам нужда от вас много повече, отколкото вие от мен. После и ред на майката на тримата, Джесика Анлернер. Както винаги, Джесика беше първият, последният и най-надежният пробен камък за всяка идея, която избълвах. И както винаги Джесика прочете всяка дума, написана от мен в това число хиляди такива на глас, докато аз седях на един червен стол, гърчейки се от звученето им. Поради тези древни причини, както и поради някои много по-големи, които не са ваша работа, тази прекрасна, изискана жена ме хвърля в захлъс от възхищение и любов. Преди 10 години доктор Ричард Уайзман започва научно изследване, за да разбере защо някои хора винаги имат късмет. Заедно със своя екип той събира хиляда доброволци, изключителни късметлии и крайни наудачници, и проучва разликите в тяхното мислене и поведение. Резултатите са изумителни, те разкриват съвършено нов поглед към късмета и ролята му в нашия живот. Хората не се раждат късметлии. Всъщност късметът идва при унези. Които, без да знаят, сами го пораждат с нагласата на ума си и със своите постъпки. Безцелерът 5-9 секунди анализира съвременните митове за това как функционира умът, лансирани от индустрията за самопомощ, и предлага новаторски подход за осъществяване на промяна, благодарение на която хората постигат целите и амбициите си не за месеци, а за минути. Настроения, памет, убеждаване, отлагане. Взаимоотношения, книгата прави преглед на научните изследвания, стоящи в основата на тази нова наука за бързата промяна, разкривайки блестящо как тези лесни и ефективни методи могат да станат част от ежедневието. Неотменна съдба ли е коефициентът на интелигентност? Май не чак толкова, колкото си мислим. От излизането си през 1995 г. емоционалната интелигентност е световен бестселър. Преведена е на 30 езика с над 5 милиона продадени копия. Първото издание у нас е отдавна изчерпано и се намира само при букинистите на. Бъснословни цени. Преведена на ново, емоционалната интелигентност е вече достъпна за всички, които искат да се докоснат до едно ценно и различно гледище за човешката интелигентност. Какво мотивира хората да работят по-усилено? Как можем да предотвратим недоразуменията на работното място? Възможно ли е да избегнем спречкванията и дискомфорта между колеги? Индивидуалните различия на работното място на професора по психология Ейдриан Фърнам дава пълна и изчерпателна информация по тези и още куп въпроси за сложните междуличностни отношения службата, осигурявайки всеобхватен преглед на релевантната литература от психологията, социологията и менеджмента. Години наред странностите при вземането на различните решенията объркваха економистите и социолозите, според които социалният свят е сложен, защото хората са сложни. Ала социалните физици вече могат да анализират популярните моди, да предвиждат успеха или провала на компаниите и да обясняват вълните от престъпност. В тази нетрадиционна книга, преливаща от интелектуални игри и провокативни експерименти, автора доказва, че законите на колективната организация са главният проблем на нашето време. Как работи умът е възторжено прият труд в целия свят – книга, която успешно разнищва устройството на човешкия ум. Стивън Пинкър, автор на непомалко любопитната «Езиковият инстинкт», синтезира най-удовлетворителните обяснения на нашия умствен живот, предлагани от когнитивната наука и еволюционната биология. Целта е да разясни какво представлява умът, как се е развил и как благодарение на него можем да виждаме, мислим, чувстваме, да се смеем, да общуваме, да намираме удоволствие в изкуството и да размишляваме над тайните на живота. Даниел Пинг Мотивацията Изненадващата истина за това Какво ни движи напред? Американска първо издание. Превод Елена Филипова Коректор Людмила Петрова Компютърна обработка Любен Козарев. Оформление на корицата Деница Трифонова. HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 и тяй точка EMI. Формат 16 6 наклонена черта, 6, 0, наклонена черта, 9, 0. Обем 15 пк. Дадена за печат септември 2012. Излязла от печат септември 2012. Предпечат и печат изток-запад. 1124 София, Булевард, Цариградско шосе 51, Допта. Тел 029463521, Тел на черта факс 029437951. Емейл, езетоктвидритадимейл.ком Емейл, езетоктвидритадимейл.биди wwwizetuk WWW